что. добре. Я нащо. Э, да е. Да, да не Шу, Топор, ще го на мотор Почитаеми отци, уважаеми дами и господа, имам честа да открия конференцията на тема Църква, миряни, общество, която е организирана от фундация Конрад Аденауер. Коммунитес, Богословският факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски и Православния Богословски факултет на Велико Търновския университет Свети Кирил и Методи. Заглавието на тази конференция ясно показва, какъв а, имаме намерението да бъде обхвата и какво трябва да се дебатира на нея. Имаме усещането, а и претенцията, че има какво да се дебатира във всички тези проблемни кръгове. Църквата ни, православната ни църква, съществува и живее днес в контекста на едно секуларно общество, но и в това общество тя би трябвало да има своя авторитет, да има своя авторитетен глас. Струва мисля, че не е успяла да го извоюва в достатъчна степен. Освен в секуларното общество, обаче, църквата съществува и в самата себе си, а като самата себе си тя би трябвало да бъде лаос или църковен народ, народ Божий. Съвременната дума, мирянин, или миряни, буквално хора, идващи от мира или от света, е противопоставена на клира или на монашество. Но гръцката, оригиналната библейска дума е лаици от Лаос, народ Божий. Божия общност. Членове са лаиците на Евхаристиното, на църковното събрание. Направо може да се каже, че църквата това и е Лаоса Божия. Мястото на миряните във Българската православна църква, обаче все още е проблематично. Ние бихме искали в тази конференция мястото им в църквата, ролята им в църквата да бъде сериозно анализирана. Проблеми с миряните има на всяко равнище. И на равнището на съборното цяло на църквата. И между иерархията и миряните. И в състояние на самото мирянство. Струва ми се дори, че някои от тези проблеми са болезнени. Ето защо ние имаме коража да започнем един дебат. Ако щете, да започнем един дебат, който би трябвало да възроди мирянството до статута на Лаос, на Божия народ, на Божие събрание, т.е. до църква. Най-накрая, Българската православна църква излезе преди две десетилетия от един тежък тоталитарен комунистически период. Болезни ли белези, изнесени от този тоталитарен период? Изтруваме се нейната история в епохата на тоталитаризма също се нуждае от по-задълбочено осветяване и от дебат. Нужно е да се очертаят някакви перспективи. Ние не искаме да се конфронтираме с никого. Ние искаме да дебатираме, искаме да анализираме бихме искали да покажем най-малкото, че в България съществува казано на сеговарен език. Нещо такова, като православно обществено мнение. По всички тези теми, които си позволих да очертая. Накратко това е, което би трябвало да очертая кръга на темите, които ще бъдат разисквани на тая конференция. Сега имам честа да дам думата за кратки приветствени слова на съорганизаторите на тая конференция. Първо на господин Хершпа от фундацията Конрад Аден Заповядайте. Ja, sehr geehrte kirchliche Würdenträger, Professoren, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie der Einladung von der Konrad Adenauer Stiftung und Ihren Partnern so zahlreich gefolgt sind und möchte Sie auch im Kollegen meines Kollegen im Namen meines Kollegen Marco Arndt begrüßen, den ich heute vertrete. Радвам се, че приехте с удоволствие поканата на Фундация Конрад Аденауер и че всички се отзовахте на нея и искам да ви приветствам най-сърдечно от името на моя колега, господин доктор Марко Арт, когато в момента аз замествам тук. Моя намест Кристиан Шпар, ще лейтецят регионалния медиан програм на Конрад Аденаур Стифу на Сюдоста аз се казвам Кристиан Шпар и аз съм ръководител на регионалната медийна програма на Фундация Konrad Adenauer за Юго-Источна Европа. Ich bin nicht wie Sie Experte im kirchlichen Bereich, aber ich finde das Thema, über das Sie sprechen, sehr wichtig und es geht dabei auch um Kommunikation. Аз съм не съм специалист като вас по църковни въпроси, но самият се интересувам от проблемите на комуникацията и смятам, че темите, които ще бъдат засегнати тук, са твърде интересни. Nicht mit einer Partei, einem im oder einem uh, църквата не е като останалите организации, няма нищо общо с тях. Тя не е нещо като мрежата в интернет или нещо като спортен съюз. Тя се отличава от всички тях. Kirchen haben den Anspruch dass духовно своите членове, а не само да са част от техния живот. За това всеобхватно разбиране на житейското придружаване е необходима особена авторитет. Влиянието на църквата е било заедно с това, че е било заедно Er fest in wurde. А за да има такова цялостно влияние върху живота на човека, е необходимо църквата наистина да притежава необходимия авторитет. Както знаем в исторически план, 200 години подред църквата се радвала на силно влияние върху обществото, но с промяната, с развитието на технологиите, това влияние разбира се се променя. И im 20 Jahrhundert äh, hat sich äh, diese на geändert. Die Geschwindigkeit sozialer Veränderungen hat massiv zugenommen, und се следва Ще към върваме време от на 허�кът на е другим въяте. Deshalb ist die Kirche auf den Rückhalt und auch auf die aktive Mitwirkung ihrer Gläubigen angewiesen. Jede Kirche, egal ob orthodox, ob katholisch, ob evangelisch, muss ein lebendiger Bestandteil der Gesellschaft sein, wenn sie erfolgreich wirken will.. Така че да може независимо каква е църква, дали католическа, евангелска или православна, тя трябва да разчита именно на съдействието на своите членове, защото иначе нейната роля няма да, е, да има необходимата сила в обществото. Deswegen muss die Kirche auch den Menschen in ihren täglichen Problemen beistehen, sie muss auch Politiker an ethischen Grundsätzen messen und sie in diesem Sinne към възможност и кърхът политич, ако към възможност и към възможност. Задача на църквата в днешно време е да подпомага хората по техния житейски път и то всеки дневно. Тя, разбира се, трябва да отдава оценка на етичните стойности, що се отнася до поведението и на политиците. В този смисъл тя не е политическа, тя остава надпартийна което не означава, че не може да отдава етични оценки на поведението на определени хора. Um Днес говорим за миряните и аз мисля, че тяхната, тяхното значение нараства все повече, що се отнася до влиянието, което има църквата в обществото. In einer zunehmend religionsfernen Gesellschaft sind die Laien die wichtigste Brücke der Kirche zur Bevölkerung neben den Bischöfen und Priestern. общество, което постепенно се отдалечава от религията, именно са и äh, обществото. Но gemeinsam können и und Leien sind auch für die Amtskirche wichtige Ratgeber, wenn es um Positionen zu Fragen des täglichen Lebens geht. Именно, като се опира на миряните, църквата може да осъществи един успешен контакт с обществото, като те са и основни източници на сигнали по актуални проблеми, от които обществото се нужда от помощ. Meine Damen und Herren, die Kirche benötigt das Vertrauen der Menschen, wenn sie ihren geistlichen Auftrag erfüllen möchte. господа, да доверието на хората, ако иска успешно да изпълни по отношение на обществото. Und für dieses Vertrauen können Laien aktiv und damit die Kirche unterstützen. И именно по отношение на това, на това доверие, което църквата трябва да има сред обществото, мирианите са тези, които могат да изиграят решителна роля. Weil viele Menschen eine hohe moralische autorität von der Kirche erwarten, muss die Kirche aber auch von sich aus glaubwürdig sein. Als Kommunikationsexperte würde ich sagen, die Botschaft der Kirche muss authentisch sein. Und das heißt auch sich Verfehlungen der Vergangenheit zu stellen und auch Konsequenzen daraus zu ziehen. А на обществото очакват на висока морална позиция от страна на църквата, то църквата трябва да е абсолютно открита и прозрачна, като не премълчава някои свои грешки в миналото, за да бъде абсолютно достоверна хората да я приемат с пълно доверие. Das christliche Menschenbild ist der Gegensatz zum Menschenbild in Diktaturen образът на християнския образ на човека е пълно противоположен на този образ на човека, който познаваме от времето на диктатурите. Ich glaube, че това трябва да имаме предвид когато говорим за позицията, която църквата трябва да заема и за ценностите, които тя изповядва. Ich wünsche Ihnen allen einen erfolgreichen Tag. Vielen Dank für Аз ви пожелавам на всички вас успешен ден и благодаря за вниманието. Благодаря ви, Господин доцент Илян Николчев, който ще поднесе приветствието от името на декана на Богословския факултет на Софийския университет. Заповядайте, доцент Николчев. Уважаеми дами и господа, вашите обновенства, това е номер високо нали? и Илян. От името на декана, поради няколко служебни ангажименти, той няма възможност, да и съм от да както каза професор Енакиев, да ви привестам със следния поздравителен адрес. Позволете ми, като декан на факультет по на софийския университет и съорганизатор на конференцията, да ви предам моите и на академичната ни колегия пожелания за успешно и култонното обичане на научен форум. Поставената за обсъждане тематика, безусловно е значима за цялото нещо общество и аз съм убеден, че вашето участие ще до принесе за оселяване на различни аспекти на поставения проблем. Не мога да скрия обаче, че при получаването на програмата останах малко чуден относно темата, която е доста разширена в сравнение с първо началните мислене. На в същото време искам да ви споделя общото мнение на колегите Болосовския ми факултет, че е времето за сериозна научна интерпретация на базата на разкрити документи на историята на БПС и други изповедания през периода на тоталитарния режим в България. Ето защо идеята за конференцията беше именно тази проблематика да стои в центъра на дискусията. Очудването му е, ми е породено от факта, че на тези въпроси е отредена само една от общо пете предвидени сесии, но приемам решението на организаторите. Още веднъж пожелавам на всички участници успешни продължения е в областта на тази деликатна по в подпис доцент докр. Александр Ромачески. Така, благодаря. А, сега, а, и декана на Православния Богословски факултет отсъства, и е господин Детоков, ще кажете няколко думи, да. Почетаеми от си, уважаеми дами и господа колеги, Имам приятното а, задължение <съпросъп> да приветствам от името на декана на Православния богословски факултет на Велико Търносия университет, св. Методи, доцент доктор Димитър Поп Маринов. По единодушното мнение на колегиума на нашия факультет, ние приехме да бъдем съорганизатори организатори на тая конференция с ясното съзнание, че. Темата за църквата като Божий народ, темата за ролята на милианите или на вяйците, както спомена професор Инакия, в живота на църквата има жизнено важно значение за нашия църковен живот. Това е тема, която има и своите теоретични, и своите практически измерения. И намерението и надеждата на целия колегиум на Богословския факултет е, че тази конференция ще бъде и ще работи успешно за отваряне на тази а, огромна и жизненно важна тема. А, още веднъж предавам приветствията и поздравите на доцент Поп Маринов, който утре ще бъде тук и по програма мисля и първи съдоклада си, но днес се извинява, че не можа да присъства за откриването на конференцията. Благодаря. Благодаря. Поднесете приветствие, съорганизатори. Още веднъж ви приветствам и аз от името на Фундация Комунитас, съорганизатор на тази конференция на Списание Християнство и Култура, на което имам честа да бъда един от главните редактори. Сега би трябвало да започнем своята първа сесия, т.е. трябва да започнем своята работа и аз ще помолят тук, всъщност, до мен да остане мястото всъщност на докладчиците. Да, т.е. Сега ще кажа, да. Ще възстъпи известно изменение, но... Бих искал преди това, понеже все пак започваме работа, а тази работа е свързана с проблематика, която е Църковна да помоля отец Стефан от Руси, предстоятел на енарията с храм Свети Николай, Ликийски чудотворец, да каже молитва, с която да започне своята работа. Божието дело наистина е редно да почнем с молитва. Още повече като имаме предвид колко привилегия е задачата ни, колко тези обстоятелства още по-важно е, е може, може, да може даваме подкрепа, Бог да бъде с нас. Какво сме събрали тук Името на Отца и Сина и, си, и Светия, и да, да се намим и възстойни, Господи, като задързновение, неусъдно да се осмеляваме, да призоваваме Тебе, Небесния Бог Отец, и да казваме, че Отче наш, да се надисата, да, на да свети Твоето име, да дойде да Твоето царство, да дойде Твоята воля. И прости на дълговете ни, както и ние прощаваме на Твоите грехове. И ние видим на слушане, несварино, в Богавия. Защото да, Твоя царство и силата и славата на Отца и Сина Свят е Дух, сега и винаги и в дека на рековете на имам чувства да модерирам, да водя, както искате, първата сесия под заглавие Клир и Миряни в църквата. Според програмата първи доклад трябваше да изнесе негово високопредподобие архимандрит поликар от Видинска епархия, но не му е невъзможно да дойде днес така че първия доклад ще изнесе доцент Свирен Тутеков от Православния богословски факултет на Верико-Търновския университет, който е под заглавие според програмата Клерикализмът и лаицизмът като еклесиологични болести. Заповядайте, доцент Тутеков, ако може на микрофона. Благодаря. Да... Да, да. Благодаря много. Искам и в лично качество да приветствам тази конференция. Благодаря и за поканата и за възможността да участваме в нея. Предизвикателството на първи доклад или на първа лекция не е малко. Това е предизвикателство и едновременно с това огромна отговорност. А, се. Само за момент, много извинявайте, но това е моя грешка. Аз пропуснах да, да съобщя все пак някакъв регламент. Регламентът е такъв, че докладите продължават 20 минути и след всеки блок ще има дискусия. Извинявайте, доцент. А, именно, с оглед, именно с оглед на това изискване на регламента, аз ще се опитам да очертая пред вас само някои основни принципи и основни тезиси, на една тема, която смятам, че а, наистина има смисъл на въвеждаща в някакъв смисъл, или а, тема, която бих могъл да нарека а, диагностична. А, защото понятието болести, което е клисиологични болести, което присъства в а, названието на темата, а, наистина кореспондира с а, диагностиката. А, това вече е заявка, че Съществува проблем, ще съществува криза, от която трябва да бъде анализирана, диагностицирана, на която евентуално да се търси терапия, от която да се търси иск. Самата проблематика за а, клерикализма и лаицизма като две противопоставени, противоположни, противоборстващи, нека така да определим направления или посоки в църковното съзнание в църковния опит, а наистина се отнася към самата същност на проблема за църквата като народ Божий, като царствено същенство, като народ Свет, люди придобити, както свидетелства първо послание на святия апостол Петър 2 глава 9 стих. Всъщност, класическото място, от свещеното писание на Новия Завет, от което ние извеждаме ключовата, принципната еклесиологична идея за църквата като народ Божий и царствено свещенство. От тук ключовото понятие царствено свещенство като основно тематично ядро на цялата дискусия за ролята на миряните в църквата. От особено значение в случая подхода който ние трябва да имаме, когато, когато пристъпваме към решаването на един такъв въпрос и когато пристъпваме към подобна диагностика. Защото в епохата на модерността и след това в епохата на постмодерността или дори в постхристиянската епоха, за която говорят мнозина автори, в която ние живеем, имаме различни подходи към решаването на тази проблематика. Проблематиката за ролята на миряните в живота на църквата за статута на миряните, за тяхната дейност, за техните права, кавички, както говори съвременната либерална идеология, за начина по който те трябва да присъстват и активно да участват в църковния живот и всички негови сегменти, всички негови измерения. Големият проблем пред съвременното богословие се състои, може би, в това, че чисто исторически ние наследяваме една а, многообразна практика, за решаването на този въпрос, което се свежда главно с това да привнасяме в църковния живот различни социополитически а, модели, които претензират за ефикасност, които имат за цел да направят църковния живот по-ефективен. И в контекста на такива социополитически модели, които виждаме в последните няколко столетия, Темата за ролята на миряните в църквата се поставя по един по-особен начин. Поставя се до някъде в периферията или извън, въобще, перспективата на това, което богословието нарича еклисиология. Мисъл, учение или наука за църквата. Така че, когато говорим за тези два феномена, клерикализъм или лейцизъм, аз искам да ги поставя в Една много ясна еклесиологична перспектива, защото смятам, че само в тази перспектива ние можем да имаме правилна диагностика, а оттам можем да имаме правилна терапия. Можем да имаме правилен анализ, можем да търсим верните изходи от кризата, която дори не е необходимо да констатираме, просто да анализираме, защото те е факт. В православното еклесиологично съзнание, в православното еклесиологично мислене, в, а, той е в начина по който богословието артикулира а, църковния опит, църковното предание. Ние виждаме църквата като народ Божий и царство на свещенство. Църквата, която определяме с понятие като събрание, синаксис, като общност, кинония, отук като тяло Христово, като общност на Святия Дух, като икона на Света Троица. Все понятия, които както библейското новозаветно мислене, така и светоотеческото предание отнасят към една богочовешка реалност, в която участват всички, които са кръстени, миропомазани и въведени в това евхаристийно събрание. Следователно, всички понятия, с които библейското и светоотеческото предание, т.е. богословското мислене, богомислието на църквата определя реалността на църквата и разкриват като една общност или като събрание, което има в центъра си Евхаристията, Тайнството Евхаристия и е съставено от всички, които са въведени, инициирани, с други думи, посветени, акцентира върху това понятие, защото то е важно, то е много важно за нашата тема, посветени, членове, са телесници, са кръвници, участници в този Божий народ. Следователно, когато говорим за църквата, ние не можем да разделяме църковното тяло или църковния организъм, използвам понятия от апостол Павел, апостол Павловите послания, ние не можем да ввеждаме разделения, които внасят дълби, внасят разслоение, внасят а, каквото и да е било разделение между отделните членове на това църковно тяло. Така че всъщност си църквата е една общност, в която всички са посветени като царствено свещенство, народ, свет и люди придобити. В този смисъл понятията клирик и лаик, гръцкото лайкос, член, принадлежащ, участник на Божия народ, на Лаоса Божий, на рода Христо, геносто Христо, всички тези посветени са членове и имат възможност пълноценно да участват в най-дълбоката, в най-същинската, в най-дълбинната тайна на църквата, именно в Божествената Евхаристия, която е икона, която легитимира, която конституира самата идентичност на църквата. Затова и понятията клирик и лаик не могат да бъдат разглеждани като противопоставящи се, не могат да бъдат разглеждани като понятия без връзка едно с друго защото понятието клирик веднага е, идентифицира човек, лице, особа, която е излязла от Божия народ, от народа на посветените на царственото свещенство, е, излязла за да приеме, за да придобие определена функция, така нареченото от съвременното богословие светотайнствено или функционално свещенство. Следователно, клерикът или клириците са онези лица, онези избрани измежду Божия народ, които са приели една особена функция или едно особено служение, което бива конституирано чрез дадения им дар или харизма от Святия Дух в Христос. Това е, което конституира идентичността, статута на клерика в тялото на църквата. Следователно, клирика не може да бъде мислен извън тази общност на посветените, на верните, на тези, които са членове на Божия народ, т.е. на тези, които имат в себе си, в своята пълнота служението на Царското свещенство. Затова и в свещеното писание, и след това в светотеческата литература, има много ясно разграничаване между думата свещеник и ереус, която се употребява изключително и само за Христос, а от тук царственото свещенство, което участва в това свещенство на Христос, има в себе си възможността и а, така, правото в кавички да осъществява свещенодействието в църката. Т.е. божествената литургия, божествената евхаристия и всички проистичащи от това свещенодействие, пастирски задължения и т.н. От друга страна, Лаиците са тези, които конституират със своето участие, със своето присъствие този Божий народ, това царско свещенство и пълноценно участват в това всеобщо служение на Царското свещенство. В историята ние имаме множество фактори, които постепенно водят до разкъсването на тази на това органично единство, между клириците, т.е. тези, които са членове на иерархията, тези, които са поставени в свое особено служение да предстоятелстват, да пасат стадото, както е в езика на Евангелието, т.е. да управляват, да ръководят, да наставляват и да учат. А между тях и останалите членове на Божия народ. И факторите за това имат както богословски, така и практически, така и социални, ако щете и политически а, характер. Още 4-5 век в Византия ние можем да видим симптомите на една криза, която по-късно в продължение на векове приема застрешителни размери. Постепенно с факта, че църквата става господстваща религия в империята, във Византия, Свещенството или клира постепенно започва да се обособява като една особена прослойка, като една особена а, група в църквата, която има особени привилегии, която има особени права. Дори има сфери в обществения и политическия живот на Византия, в които а, клира на църквата започва да се мисли като нещо ново, което заменя е старото жреческо свещенство. По такъв начин постепенно клира бива натварван с функцията на посредник и на представител. Това е така наречената представителна или посредническа функция на клира, при който клириците започват да бъдат мислени като посветени в някаква особена тайна, в каквато останалите членове на народа Божие не са посветени. Започват да бъдат мислени като представители и от тук като посредници между обикновените вярващи, между лаиците, които вече постепенно се наричат миряни, и Бог. Тази теория и практика на посредническото и представителното свещенство постепенно започва да придобива много по-сериозни размери и особено на Запад тя преминава в идеологията на клерикализм. Където клирът започва да се мисли изключително в категориите на мандатността. Тъй като в традицията на западното средновековно латинско богословие клира става възможен благодарение единствено на мандатността, която от папата като глава на земната църква по цялата тази пирамида надолу, цялата йерархическа пирамида на клира, преминава и конституира този клир като нещо особено. По този начин всичките три особени функции, които Клира има, да свещенодейства, да управлява и да учителства, се превръщат в една институция, в която могат да участват само единствено Клириците. Само единствено Клириците са тези, които свещенодействат, тези, които управляват, тези, които учат. Всички знаем от историята, че когато имаме една дивиация в по определена посока, тя съответно има своята реакция. Реакция на този тип клирикализъм, който се утвърждава в средновековната латинска традиция, разбира се е тип мислене, в който акцента пада върху мирените, с идеята, че всеки един сам индивидуално има Връзка с Бога няма нужда от посредник или от представите. Следователно, в църковното тяло или в църковния организъм трябва да има само единствено миряни, които по някакъв начин да се сдружават, да организират своите усилия, за да могат да бъдат по-ефективни в, в изпълняването на своите религиозни и морални ангажименти. Особено пиетизма през края на 16-17-18 век дава един много силен тласък в тази индивидуално-центрична теория и практика за а, усмисленето на църковното тяло, осмисленето на църковния организъм. А, по такъв начин ние наследяваме в, къснията, в епоха на късната модерност и след това постмодерността едно съзнание за църквата, Съзнание за, за църквата като една християнска общност, съставена от отделни индивиди, всеки от които има за цел, има за ангажимент да изпълни определени религиозни и морални задължения. Всеки е свободен, това е идеята за свободата, за равноправието и така нататък, всеки е свободен, следователно да решава своите лични религиозни и морални ангажименти. И църквата се явява само онази спомагателна общност. Само това средство, което трябва да подпомогне по-ефикасното, по-интензивното живеене на религиозен и морален живот в духа на Евангелието. Така че православната църква през 20, началото на 21 век, по-скоро се оказва е оказал пред една дилема, която по същество не е част от нейната същност. Не е част от нейната на богословско-философски език, ще кажа, на нейната онтология. Не е част от нейната идентичност. Това е дилемата между клерикализъм и лаицизъм. Дилема, която от една страна поставя а, без съмнение присъстващото и в православното пространство схващане за клира като за някаква особена а, прослойка от църквата, като за особена група посветени, които имат правото, подчертавам думата правото, да доминират, да, единствено те да имат а, тази свещенодействена, учителска и управленческа функция в Църквата. най случайно, ако погледнем литургичния опит, начина на управление на Църквата, структурата, организацията на Църквата, нейната институционална проява въобще, ще видим, че тя до голяма степен е доминирана точно от този клерикален дух, от този клерикален манталитет, от тази клерикална логика и психология. И това, което е изключително интересно, това, което се появява като дивиация в практиката на църквата, и богослужебна, и пастирска, и т. нататък, постепенно се верифицира и на равнището на теологията, на равнището на богословието. Така че в късното школско богословие на 18-19 век ние вече имаме един много ясен уклон към клерикалистското разбиране за църквата, а дори бих казал към клерократично разбиране на църквата. Където всичко е съсредоточено само в ръцете, само единствено в ръцете на клира, като единствено посветено. Разбира се, ако това е едната църковна или еклисиологична болест, то другата църковна еклисиологична болест е не по-малко опасна и не по-малко риска. Защото църквата не е някаква хаотична, ентусиазирана харизматична общност, в която всеки сам индивидуално трябва да преживява своите религиозни емоции, чувства и така нататък. Църквата е своята същност, своята структура, иерархическа структура. Тя е общност, която има своята иерархия, която не може да съществува без предстоятел без някой, който е избран измежду членовете на Божия народ, измежду членовете на царството същенство и е поставен в Христос, чрез харизмата на Светия Дух, да предстоятелство. От тук обаче, следва, че съвременното богословие трябва да търси не начини да компенсира липсата на участие или пасивността от страна на мирените, на лаиците в живота на църквата, а трябва да търси преосмислене на онова разбиране за църквата, на онят опит за църквата, който имаме в миналото. Не по някакви романтични причини, не защото миналото е нещо по дефиниция добро, а защото в този случай миналото, или ранната еклисиология на църквата, ранното еклисиологично съзнание на църквата, първо предава по автентичен начин от два апостолско светотеческо разбиране за това, що е църквата като царствено свещенство, като народ Божий от люди, които са посветени в всеобщото служение на царствено свещенство. И второ, защото може би днешната епоха, която пак казвам, някои нарича постхристиянска, като че ли наподобява по някои основни белези, по някои основни характеристики, една предмодерна и предхристиянска епоха от ранната история на църквата. Тези две болести и еклисиологични болести и търсенето на изход от тях имат и своите антропологични и своите социологически измерения. Те не са проблем само на църковното съзнание, а те имат директни жизнени, бих казал, екзистенциални последици за християнската антропология, за това как ние разбираме човека, за това как ние разбираме човешката личност и пътя на спасението в църквата. Те имат социологически измерения, защото те имат пракво непосредствено отношение към това как църквата функционира в този свят и в това общество при всече по всъщността си. Тя не е от този свят. Да, да, да, две минути. А, и още нещо. Какъв, като финал. Къде е изхода? Принуден съм да съкратя много неща, но нека да има и за дискусията. Къде е изхода? А, струми се, че изхода трябва да бъде търсен в, главно в три посоки. Аз ще се опитам тук с няколко думи да, да, да ги презентирам. Първо, ми се, че преди всичко православното благословие, а от тук и е, църковната практика трябва да бъдат да имат много ясно, много трезво съзнание относно това, че проблема за клерикализма и лаицизма като две болести, като две противоборстващи се явления не може да бъде решен посредством методите на социално ефекасните модели посредством а, мисленето с а, категориите право, задължение и така нататък. Сигурно на някакво социално равнище ние оставаме винаги изкушени от това да търсим ефикасните модели, да търсим ефикасните решения, но моето убеждение е, че а, оставайки само на равнището на социологията, ние трудно можем да намерим такива модели, които да оптимизират в кавички а, църковния живот, без при това да наранят, да накърнят самата същност на Църквата. На второ място. Струва ми се, че и моето убеждение е това, че не, решението не, за терапията, за лекуването на тези, за преодоляването на тези две физиологични болести, не, не, лежи в понятията свидетелство, служение на свидетелството, което Божия народ има, служение на съгласието и на. Рецепцията. Ако успеем да върнем съзнанието на Божия народ за това, че той има служението, т.е. функцията да свидетелства като всеобщо царствено свещство, че той има функцията да потвърждава със своето ламин, със своето съгласие а, всичко, което църквата извършва, т.е. като едно истинско, реално тяло църковно. Ако успеем да намерим а, правилно, правилния смисъл на понятието рецепция, на това, че Божия народ винаги да ги приема, освоява и живее а, истината, вярата, живота и опита на църквата, струва ми се ще а, направим крачка в правилната посока. И на трето място, и това е, може би, най-важният момент, и по някакъв начин обощаваш първите това, чрез едно развитие на богословие на харизмите, не в смисъла, в който обикновено това се разбира като някакъв е, индивидуален харизматизъм или харизматичен индивидуализъм, т.е. не по пътя на някакво харизматични учения, някакви харизматични течения, а връщане на истинското съзнание за служенията в църквата като харизми, чието предел са вярата и отговорността. Само ако имаме съзнанието, че всички членове на църквата имат своя собствена, лична, уникална църковна харизма или дар, което в църквата се преживява като сложение. Само ако има съзнанието, че тези харизми, че тези служения са немислими извън тяхното взаимообщение, извън тяхното разпознаване едно в друго, според мен ние можем да намерим истинското съзнание за църквата като лаос народ Божий като царствено свещенство и от тук истинската автентична роля на миряните, не като компенсация на отсъствието на право или на права, а като истинско поставяне в църковното тяло на люди, които имат своя лична, но едновременно с това църковна харизма, която е участие в всеобщото служение на Божия народ като царствено свещенство. Uh, Поставям тези три акцента по-скоро като предложение за дискусия, защото смятам, че те uh, по някакъв начин отварят хоризонта или отварят перспективата за, uh, един, за една правилна дискусия, за един правилен дебат по темата на нашата конференция. Благодаря надявам се да спазих регламента. Благодаря и аз. Благодаря. На всеки даван по една минута доцент от беше така добър да съвмести в отделеното. Благодаря Сега, а, вторат, втория доклад. Има съвсем сходно заглавие и аз имам удоволствието да поканя тук от, на катедрата протоиерей доктор а, Зоран Кръстич от Република Сърбия чието доклад е на тема Клерикализъм и Лаицизъм. Две крайности в разбирането на служенията в църквата. Доцент отеков ще се действа с симултанен превод. До драга брати свещеници и почтовне колеги професори. Драги брати свещеници, уважаеми колеги професори. Дами и господа брати и сестри в Дами и господа брати и сестри в Христа. Велико ми е задоволство и част защото се по първи път наназим в братско и среди. За мен е голямо удоволствие и чест, че за първ път се намирам в такава братска среда тук в България. Тема нашата скупа ми е близка и ниоми съм се бавил в рамките обе области, мое интересоване. Темата на тази конференция ми е твърди близка и с нея съм се занимавал в рамките на две посоки на моите занимания. Канонско предание на нашата църква, както и състановища Социология християнска към нищо предание на нашата църква, както и от позициите на социологията на християнството. E, на почето бих желал само да поставя едно питание, господин, е, уважаемо господин модератору, е, как да рахуна мое време, пощо... И е, е, вие ще да имате зна... повече време, да. <плълъл> да, <плъл> а, да, я <плъл> да, <плъл> да, <плъл> да, <плъл> да, <плъл> да, да, да, да, по Западно и se od do до više puta пъти дешавало откритие В Западното богословие от Реформацията и до днес много пъти се е случвало това преоткриване на лайка. най е сама Реформация остро този проблем в интересования. Преди всичко самата Реформация е въвела остро този проблем в така, един жизнен интерес към този проблем. А после више векова е нещо слично учинио и други ватикански концерти. А след много векове нещо подобно е направил и Вторият Ватикански събор. Да, само ове две у да спомена само тези две точки от кулминацията на проблема в рамките на западното богословие. И Иако е он у различитим облицима и различитом интензитету присутан више векова седо дана се макар че в, по своят начин на присъствие, по своята интензивни този проблем, по не начин присъства много векове и донес. Православна теология този теми ни е придавала толки значение. Православното богословие не е придавало особено значение на тази тема. Меуглютим, оно, що се ни е десило у теологии, десило се у църквено и практика. Между другото, това, което, това обаче, което не се е случило в църковното богословие, се е случило в църковната практика. А посебно у области и управе и особено в а, областта на църковното управление. Новият законодателства поместни православни църква доделюю новите законодателства на поместните православни църкви а, така, отделят, регламентират като своевръсно реакцијо и отговор на проблематику западне теологие като своеобразна реакция и отговор на а, тази западна проблематика прилично места лаицима и тако је било неминовно да се появи несклад измеду църквене праксе и богословско учене. Отделят голямо внимание на лаици, голямо място на лаици и по такъв начин не е могло да не се стигне до известно несъгласуване между ролята на лаиците и да изнаклира в църката. Църквена пракса се нашла без богословски заснованости, а богословско учене не на църквено и праксата. Църковната практика се е оказала без богословско основание, а от друга страна църковната практика, от друга страна, богословието не отговаря на целите на практика. Цельологограда е да доказваnavigationItem и анализъм претераност и разумевању служби в църквата. Цялата тази работа е да се докаже прекомерност, да се анализира прекомерност на служенията в църквата а коју репрезентују појмови клерикализам и лаицизам као два супротна пола, a, които са свървени с анализ на понятията клерикализам и лаицизам като два противоположни полюса, доцемо да до уравнотеженог еклесиолошки оправданог садржаја и смисла појма служби и да досинјам до едно еклесиологично и боготовски оправдано а, разбиране на понятието за служение. Клерикализм. Клерикализм сам поем клирикализъм, као и његова супротност антиклирикализам су често употреби, али не увек са истим садржајем. Самото то понятие клирикализъм, както и противоположен на него антиклирикализъм често се употребяват, но не се мнои същото съдържание. А кой и опет не е толкова лесно да се определи в своя исторически, друштвенном и теологическом контексту, както и да не е много лесно да се определят в техни богословски, църковни и контекст. U свест запада, у свест вред по разликата между изтока и запада, също и исторической, društvenoj и crkvenoj реалност. Сознанието между изтока и запада също и увциколанта и обществената реалност. Како и всяки изъм, он означава неку идеологичко абсолютизация, както и често и девиация, те поприма негативну конотация. Да. както и всеки изъм най-често те uh, имат идеологическа uh, конотация, а утам и отрицателно съдържание, отрицателно значение. Най-общие говоречи, под клерикализмом подразумевамо превласт клира от църкви и дружния. Най-упростено е, говоряки, под клерикализм е, разбираме над мощието или преобладаването на клира над народа в църквата. От църкви и дружния. И в църквата и в обществото. Против клерикализм е релативно лакше отредите. Против клерикализма е относително лесно да се определим. Ирон представлява сущинско характеристико първобитно гражданско-либерализма и епохата на просвещеността, защото той представлява първо така изначално сущна да, да, да. същ, характеристика на либералното общество и, да, и епохата на просвещението да е тако у неко уграден у саме темене модерности. И по, така, и по такъв начин, в някакъв смисъл, в някакъв степен е вграден в самите основи на модерността. Пощо он, между тим, ние предмет наше анализа, е врачен се к лирикализму и неговим появни облицима. Тъй, като па не предмет на нашата тема, се връщам към лирикализма а, във връзка с нашата тема. Лирикализъм у дружба, в обществото, Утицай клира в друштву се у много ясни формама и репрезентативния явля на Западу, него на Исток. Клерикализма се явява в обществото в много по-ясни форми на Запад, отколкото на Исток. Тако да на христианском Западу можемо да говоримо исторически о три облика клерикализма. Така че в христианския Запад можем да говорим за три форми на клерикализм. Привредно, политичко и културно. Привредно. Не, не, не. <ръпо> а, а, в смисъл на полити да политически не, не, не. не. Тепо, прибреда, значи, да кажем, а -а -а а, е економически, политически и Мале уштеде увременно. Я бих изоставио привредни и културни клерикализъм, може да поменим само политичко. Па по Заради времето ще поставя център по политически клерикализм. Политичен клерикализм подрежувамо како велику световну мощ свещенства упредмодерним друштвима. С политически клерикализм упределяме преголямата власт на свещенството в предмодерната обществе. Църква е у няма заузимала централно място, формираючи светоназор и поединъца. Църквата е вземала в него пре-голямо място, огромно място, определяйки живота на индивидите и пресудно отечуци на све сфери, както лично, така и държавно живот. И съдбоносно обгледайки на всички сфери, както на личния, така и на обществения живот. Даваним легитимитета и сакрализациом в дружествена мощ, с легитими, легитимирането а, и сакрализацията на а, държавната власт, она е обезвеживала себе си политичност и конкретно световна мощ. Тя е за се, осигурявала за себе си политичност и а, световно господство, мощ. Било директно, bio na е какъвто е често пъти е случая на Запад, било индиректно, било индиректно, близкощу, а в новия история, чак и по на власти, с близост, с близост до, а в по-ново време и с пълно утажденяване, с пълно припокриване на носителите на властта, що е бил чести случай на Исток, което е било пък често, често пъти е случая на Изток. Ова и облик е изстал или управо не стая, са нестан към традиционни Тази форма изчезва или почти изчезва с приминаването на, на традиционното общество а разделене в и държаве, а чрез отделянето на църквата и държавата, демократизация в и демократизация на обществото, а пресвега престанком потребе да политическа мощ има сакрални извор и легитимност. А преди всичко с това, че държавната власт представ, представа да има нужда от сакрална а, санкция и авторитет. А, сакрален източник и авторитет. Na vlasce u modernim društvima dolazi vojomm naroda izraženom na demokratskim izborima a nemilošć uožije. Na vlast demokratični šćtvaSI i dvo čees demokratičnih izvori, izbori, a ne čeriz božeta voje. Kako su u is historiji nastajal svi ovi obici društvenog klerikalizma, tako su sa vremenom i ovi klerikalizma i по същия начин са изчезнали и тези форми на обществения клирикализъм в а, наше време. Да би сме днес тежко могли говорити, о било както и превласти клира, в и сфера. Така че днес трудно можем да говорим за някакво преимущество на клира в публичната сфера. Модерността е разградила все дружествени механизми, модерността е разградила всички обществени механизми кои са у прошлости клиру обезбедживали превласт у дружство, които в миналото са осигурявали на клира някакво преимущество в обществото и зато е абсолютно неутемелен став по, например, новой клерик... клерикализации србског дружства, кои се понекад чуе у явност. Издва, например, е съвсем неоснователно позицията че а, за някаква нова клерикализация на обществото в Србия, какво се чува днес в, в, в публичните сфера. Заключвайки тема о на дружествена клерикализация, погледдай му как е изглеждал около 2-я половина 19-го и 1-20-го века. Завършвайки темата tema, за обществения клерикализъм, нека да погледнем как то е съществувал в 19-и и 1-и половина 20-ти век. Последни покуша и римокатолически църкви да се избори са модернощо и сачува чува, и клира на обществения живот. Последни опит на римокатолическата църква да се прибори с, а, и да, прибори и да а, запази някакво влияние в обществото. Какво църква више ние е могла да се поистовети с светом, който я е окруживал и който е бивал все више секуларизован, доколкото църквата вече не може да се отъждеси с света, който е бил все по-секуларен, Света, който е а понекади неприятелски разположен, а понякога и е вражески разположен към нея, сама църква е покушала да формира идеално дружство. Самата църква се е опитала да формира идеално общество. Социета с перфекта. Да, перфекта. Коя е унутар себе удвостручавало свет. А, общество, което вътре в себе си се е правило света двояк, двоистен. Како каже Алтермат, могло се он да догодити да се неки католик. Да, както казва, може да се случи това някой да бъде католик? Да. Да се роди в католичко болнице. Да, да се роди в католическа болница. Да, да отече гвартиция до универзитета, дължа католичка школа. От детската градина до университета да, да ходи на римокатолическо училище. Да поред тога чита католички частописа и новини. Зайдно с това да чете римокатолически э, списания и вестници. Да касния избира кандидате католички странака покъсно да избира кандидати на католически партии и да убройним католичким участвае като е член. И до да участва в многобройни католически сдружения като активен член. И също така не е било необично да се исти той католик, в същото време не е било необичайно всъщи този католик и съвремено осигура в няком католичком социално уреду за случай на едно време да е осигурен в някаква, в някакъв социален католически фонд в случай на нещастие и болести, да. и да свой нова чува у католичко и щедионице. на случай на нещастие и болест и да съхраня парите си в а, католически депозитари. Име е католичко поддружство, uh -huh. по единство католик упружало нещо по подрезервне домовине. А, това, е едно, това е било едно специфично обществ, под общество, което има за цел да а, да пружи нещо попуте резервни домове. Да, предложи нещо подобно на резервни домове. Друга половина 20. века е разпршила све наде, да е тако нещо могуче, али и пожелно. A, втората курина 20. век е разпрснала надежда, да ће, че подобно нещо е възможно и така покава, че то е невъзможно. Клерикализъм в црпи. Клерикализъм в црпи. Превласт свещеническо в Сталеша у религийском животу е обичайна характеристика свъх религия. Преимуществото, надмощието на, на, на, на клира в слоя, на пласта на клира пласт, пласт, в една религия е нещо характерно за всички религии. От анимистически до сложених монотеистически религии. От анимистичните до сложените монотеистични религии. Посреднички положаи, ул улога посредника измеđу неба и земля, посредническото положение, ролята на посредник между небето и земята, малком религийском ключу тумачили ове поймове, а независимо в какъв религиозен ключ а, да се тълкуват тези планетия, Да усвещенство посебан положа унутар унутър религийске заеднице. Дават на свещенството особено положение в религиозната общност. Овакве тенденции у хрищанство улазе посредством теория о посвеченю, такива тенденции в християнството влизат посредством теорията за посвещението, която което смятамо потребно подробния исторически и теологически анализира, която смятам, че трябва да се анализира по-подробно исторически и богословски. И теоритично. Девети канон Неокесарийског събора, одржан от 315 години, каже следващия. Девети, девето правило на Неокесарийския събор от 315 година казва следващия. През Витър произведен учин, който е телом са грешио, пре тога, призвите който е произверен в чин и който преди това е согрешил телесностяно Пред да, преди това и, и да предитворно и да преди е прерукоположения согрешил и исповеда че предирукоположението е согрешил нека не приноси литургия оставащи в с богостале ревности нека не извърши литургия но да да остане в този чин заради ревност Jer kažu mnogi da rukolo izgrađuje ostale grep. Zato mlina kažu, že rakopoloženето izглажда mnogo грехове. Kao što vidimo, vrlo рано, već početom 4. vea imamo и paralele između kršenja i rukopoloženja. Както виждаме още от начало, много късно, много рано още началото на 4 век имаме известни паралели: святителство за известни паралели между кръщението и рукоположението да и света тайна ръкоположение меня природо ръкоположено и, какво и кръщение, спира предящни грехи. Извести, че и тайнството ръкоположение и променя природата и така, измива определени грехове по начин по който това извършва и кръщението сем телесник, т.е. блуда, како овай канон тумачи Алексий Аристин у XII веку. Измива всички гръхове, включено и този телесния, както канона споменава и както тълкува по-късно Аристин. Последица овако теолошкох става, що и чини сущино теорие посвещения, последица от такова боготолска позиция, която и прави е, членът на посвещението, е да се сада само църкве, е, църквено тело, Разбая на оне, които са рукоположени, т.е. посветени и на остале не посветени членове на църквата. Свидетелство, че църковото тяло вече е разделено на две, на едни, които са посветени и на други, които са непосветени. На Западно Евросхвата ни е кулминирала отлука Матриденско в събора в 16 век. На Западно това схващане е кулминирало в Матриденския събор през 16 век. О немогучност и разчинение на клирика, който постановява невъзможността за разчинване на клирици. Като da imamo na umu okolnosti. някакво облегчаващо обстоятелство трябва да имаме предвид и съществуващите исторически обстоятелства. Антиреформационният дух на този събор и покуша поновно установяване на авторитета Клира пред реформацисткия лайцизъм. И опит за възстановяване на разклатения авторитет на Клира пред лицето на протестантския лайцизъм. <звъзвъзвън> Обим се отлукама. Подпълно паралела и ръкоположения. С тези решения напълно се установява паралела между тайните кръщения и ръкоположения. Като, що никой не може бити бъде така както никой не може да бъде mm -hmm. да му бъде от... нетокращене. Тако се и едно ръкоположени више не може вратити уред лайка. Така и един ръкоположен вече не може да се върни в uh, рида в чина на лаиците. Вече на първи поглед е ясно, да овакав став никада ни е, а засигурно никада и не че бити прихваћен у православна църка. Uh, прв поглед е jasно, че подобна позиција никога не е била, а и няма да бъде приета в православната църка. Свещени канони за вечепрестъп еклирика, Свещ, е, свещените канони за по големи престъпления на клириците и те какo предвиждат разчинене и, и повратък по служба по лайка. При всички случаи е, предвиждат разчинване и връщане в служението на лайците и то без изозаетка и увек истим редо епископ, презвитер джа. И то без изключение и винаги видини са шереп епископ, презвитер джа. Из овога да да, за от запада, от това можем да заключим, че за разлика от запада, на изток теория ни е преоблад... теорията за посвещението никога не е, став... не е била а, превладаваща, да не кажем да не, да, да не казвам, въобще, че не е била а, официално богословско учение. Она е останала в оквирима израза горепоменуто канона, да не ти кажат, Това остава в рамките на израза на горепоминатия канон да не ти кажат. Али за друга страна, то не значи да това схващане не оставило озбилни последици на живот. Но от друга страна, това не означава, че подобно схващане не е оставило дълбоки да следи в църковния живот. Първа последица е терминология. Първата последица е терминологията. Сланове църкви, кои не са рукоположени, назияваме миряни, тое светвняци. Членове на църквата, които не са рукоположени, ние наричаме миряни, тое светвняци на сръбски език хор от света. Они би дакле били људи, кои припадају свет, сведователно това са хора, които принадлежат към света, што у теологијской терминологии подразумева отсутствие духа света, което в богословската терминологија означава отсуство отсъствие то на Светия Дух. Светско е onо, што е непосвечено, ван Црква и што се противи Духа. Светско е onова, което е непосветено, онова, което е извън Црквата, онова, което се противи на Духа. Како са он да запитачемо се кръщени и миропомазани люди, хрищани, световняци? Как тогава, нека се запитаме, кръстените и миропомазаните хора са миряни? На основу чиненице кръщения овакав став е немогучен. Възоснова на факта на кръщението подобна позиция е невъзможна. Али на основа на ученица ръкоположения, са ви мога. Но възоснова на факта на ръкоположението е съвсем възможно. Ако бихме още дали желали да карикирам остовари, ако искаме е, да, така, да анализираме и да влезем още по-дълбоко в нещата, могли бихме речи на основа терминология да i i се на кръщтене и миропомазание и не задобияй дарови духа святога бихме могли да кажем че по време на кръщтенето и миропомазанието не се придобива даровете на святий дух както се то дешава на рукоположение както това се случва на рукоположение овакo осъждание се противи изкуството църквата такова схващане е противоположено на учина църквата а али и не прекиното и вековно и практика кръщаването било деце било одраст но э, и заедно с това е противно на многовековната практика на църквата за кръщаване на деца и на възраст. Кръщен е постао члан народа Божиек, кръстеният е станал член на Божия народ, лайк, лайк и задобио дарове Духа Светога, и е придобил даровите на Светия Дух, што ще речи, за у което ще рече ръкоположене за обавляне службе лайка у телу което ще рече ръкоположене за възвестяване на служението на лайците в църква. Дали можем дали последиците от е, тази теория за посвещението, което можем да анализираме в така, перспективата на различни дисциплини и участва с причастивания, което можем да свържем с дисциплина, което се отразява на дисциплината и честотата на причастяването и така далее. А генерално то означава маню или вече пасивизация, лайка, области, богослужения. генерално това означава по-голямата или по-малката пасивност на участието на членовете на църквата в нейния Занимлива е и една разлика между западног и источног Интересна На изток епископ или презвитер не може сам да служи Евхаристију. На исток епископа или презвитера не може да служи сам евхаристия. Она подразumeva събрание народа Божие. Тя предполага събранието на Божия народ, на което на запад не е на запад не така. Правно валидна литургия може сам самсит да служи канонически свещеник. правото а, там е че а, литургия може да служи сам един каноничен свещеник. Паипер и на исток у лаици у цркви постаю само корисници сакралних добара кое производе свещеници. И все пак и на исток лаици се превръщат в ползватели, потребители на сакралните блага които свещениците произвеждат. Мора се признати да професионализация и подела заниманья трябва да се признае, че професионализацията и разделението на, на, на, на ангажментите, на, на, на работата които доноси модерност който на професиите, които модерността донася, иде на ръку ов таком виждане относа клерика и лайка. Борвир Казара казва, че става разбиен за клириците и лайци. Клерици са експерти за свето. Клерици са експерти за свещеното. Лайк са да узначение неупущено, незналице, непрофесионалца. Лик сега означава непосветен непрофесионалист, непосветен в някаква тайна. Уколико му е потребна нека услуга из области и светок, доколкото му е нужна някаква услуга от областта на свещеното, отлази и тражи помощ професионалца, отива и търси помощ от страна на професионалиста, баш као и у свим другим областима. Точно както и у всички останали области. Да се вратим сада само от църква, относно како она сама види собствено добро функционистане. Нека сега да се върнем към самата църква и да видим как тя разбира самото добро функциониране. Църква представлява заедното служения. Църквата представлява общност от служение. Она се състои от onих кои са се свободно определили да служат Господу и ближния, тя се състои от онези, които свободно са се определили да служат на Бога, на Господа и на ближния, тях не е исключено на основу Свои знания, е знания и способности, и ако се она не исключу, макар и те да не се изключват, Вест per на hotno na osnovu volye Bozhe, no primushitelno na volyata Bozhe, koya se manifestuye darovima Duka Svetoga, koyato se proyavya cherez darovite na Svetiy Duh. Darovi se dayu na aktivnost za sazidanie Tela Kristova. Darovite se dadat za aktivnost, za a ne za pasivnost, a ne za pasivnost. U su pasivni i pasivni i служба и дар се поистовечую, служението и дара се отъждествяват, те е тако не могуче раздвоите институционално от харизматски структуре църква. И по такъв начин не, може да се не бива да се различават институционалната от харизматичната страна в структурата на църква. А, е структура, църква е органска, а тъй като структурата на църквата е органична, то подразумева различието с даровете. Това предполага различието на даровете. И он даде едне като апостол, други като пророк, едне като Евангелисте, други като пастира и учителя. Статутът от апостол Павел, Бог постави дни за павци, други за uh, пророци, за свещеници и така нататък. Цялокупна структура, църква се заснева и проистича и структура евхаристическите заедници, кое е икона е и светона. Цялата структура на църквата проистича и се основава в структурата на евхаристията, която е икона на царството. Диакони, презвитери и джакони събрани около епископа, тоест све службе заедно са народ Божи кои служи Господу. Тоест, всички служење заедно създават Божј народ, които служи на својого Господа. Различате служби не нарушава единство цркве. Раз, не, не разрушава единството на crkvата, напротив. Разликоване naroda od predstojatelja također ne narušava na od също не нарушава единство црк. на цркв. Ниједна од служби нису од не са сами по себи се цркв. се не могу рангирати ни по значају, а поготово не по благодати које те не могат да се сравняват нито по значение, нито по количеството благодат, което всяка една от тях притежава. Различните служби не створят онтологически разлики между техните носители. Различните служения не създават онтологични разлики между техните служители. Логика, носители, носители пошта. Логика теория епосвещения е да превасходна послвица рукоположения да е. Тъй като превасходна послвица рукоположения променя природата рукоположения последица от теорията на посвещението е че ръкоположението променя природата на ръкоположение, а едва другостепенна последица служение, и едва последица е второстепенна последица служение, що не църки, което не е отговаря на опита на православната църква. Онтологична разлика постои само у и некрщени, съществува само по отношение на кръстени и а не у огърима а не в рамките на тялото Христово. У него са сви свети и свещеници, односно служители Господу Своме. У него всички са свети, свети свещ, и свещеници, служители на своя Господ. Последица оваког преданског става е да се служба лаика. Последицата от такава позиция, основана в предането, е че служението на лаиците, за кои са они рукоположени крещенем, за което служениете рукоположени чрез кръщението, че да се она използва в области свещено действа, где они са служеи в своите То Тое то се изпълнява в в областта на свещено действие, те са служат своя предстоятел. Лаизимуцер. в църква Лайцизъм в сма Близо до края. И поред мание или вече пасивизация е лайка tokom istorije, а за пасивизацията на лайците в предисторията, състоянието потреби нивoг активно участие у живота на църквата, за тяхното по активно участие в живота на църквата, никога не е и съвестци Никога не изчезвало от съзнанието на църква. Така е пасивизация така в една област наметнула активиране лайка в другой област. Е наложила а, активирането на лайците в друга област, а това е църквена управа, а това е минутче църковното управление. Веציната канонича традиционно а много канонисти с православна насоченост, ориентация, смята да е то област, в която е ангажиране лайка да бъде максимално. Смята че това е именно областта, в която ангажмент на лайчти трябва да бъде максимален. Людска логика, а свъкакак и дух времена, човешката логика, във всеки случай духът на времето, и тенденция демократизация друштва, е утичу на обществото, което е отишло на църква, и тенденциите за демократизация на обществото, които е, влияят върху църквата, са отде, доследне и ясни. Са тук последователни и ясни. Сакралното е за непосвечене недостъпно, сакралното е недостъпно за посветените, за да, за uh -huh. а профани не трябва да се бавят посвечене. А с, профанно, а с профанното не трябва да се занимават посветени, свакон свое. Всеки трябва да се занимава с своето. Посветени сакрално, световняцима профано. Посветени те с сакралното, а, миряните с профанното. Овам логиком су се водила и много новия църковно законодателство на поместних православних църквава. От тази логика са се си ръководили и много нови, много съвременни законодателства на православните църкви и широко отворила врата лајцима, и тя е отворила широко вратите, за, вратите на управата за лаиците и то не само да управи и то не само да участват в да управлението то е свако добро и пожелно което е в всеки случай нещо добро и пожелателно и да но и самите те да управляват Устав православна църква из 1931 година Уст... на Устава на сърбската православна църква от 1936, който още е в сила. На ниво парохия предполага два ентитета. На нивото на парохията предполага два елемента. Парохият е като богослужебна заедниство, на че им е чело парох. Парохият е като богослужебна общност, на а, енорията, начало, като богослужебна общност, на която е Ейнорийският свещеник и църпено общино, като административно заедницо, на че им е чело лайк. И църковната общност, като административна общност, на чело на която е лайк. Директно и тако у контрадикторност за канонским преданиям, директно влизайки така в определено противоречие с каноничното предание, кое не познае овай дуализъм, което не познава такъв дуализъм, и кой в пракси знае да изязовя още рису, и което на практика знае да, за предизвикането на остри конфликти. Овака лаицизам, кој личи на на протестантското схваштање за црквата, е реакција на претеран клерикализам. Е реакција на прекомерни клерикализам, обично приписуваме на римско-католичкa црква, Питаме се: има ли тук место за православие? Питаме се: има ли ту кмест за православие? Или сме ние православни осудени да лавирамо измеѓу ова два пола или ние православнот сме осудени да мижду тези два полюса, за стопаещи част 1, а част 2 становище. За стопаеки импат друг по друго становище. Решение проблема се не може начи у људској логици. Решење на проблема не може да се намери в човешката логика. Людска логика каже да и у црпви, као и у svim другим колективима, човешката логика каже, че и в вјрквата, както и у свички други човешки колективи, постоје различите интереси. Существуот различни интереси. Службе управо изражавајуте различите сталешке интересе. Служенијата изразеват именно тези е, особени интереси, за които трябва да се бори, за които всеки трябва да се бори, по, по възможност цивилизовано, в една демократична процедура. Тази логика или 20 век. Тази логика се е проявила в много свещенически или сдружения през 20 века. Решение проблема се налази в поновно откриване Божие. А на проблема с намира в а, новото повторното откриване на Божията воля. Ми у църкво не сме ушли да би сме успроводили своята воля. Ние, ние не сме брали, влезли в църквата за да изпълняваме своята воля или интереси или за да задоволяваме собствените си интереси. У църкви може да постои само интерес Божии. В църквата може да съществува само Божия интерес. Коем смо ми активни сарадници, с когато с които ние сме активни работници, али не и супродставлени сталишки интереса. но не и противопоставени, противоположни, особени, специфични интереси. Свако у цркви дела на основу и у оквиру своей службе. Всеки в црквата действа възоснова и в рамките на своето служение. И ето това воля Божия, защото, и това е, защото това е воля Божия. И baš за това поединачно служба е всеки от нас добил дарове Духа Светове. И точно защото всеки един от нас е придобил именно за това служение дара на Божията благодат. И ето постал своим заслугам. И не е станал това по свои заслуги. Да Проблемът, относно това лаиците да управляват църквата или живота, или за лаицизацията на църковния живот се състои в това, за че лаиците не притежават дар за управление на църквата служба управе, то пастирска служба, служението на управлението, то пастирското служение, е, службе, е част от епископското служение, за дарове, което тъй като той епископа придобива при рукоположениет дарове за това. А защо още лаици не дарове? И защото а, л, лаиците отново нямат дарове за това. Следова води Божий изражено и кроз различните службе, следването на Божията воля, изразено чрез различните служения, представлява услов доброх функционизања тела Христова. Е условието за правилното функциониране на тялото Христова. Као заключение. Могу да кажем, да ако као веруюци люди, uh -huh. кои изповедају веру у Църква, мога да кажа, че като верващи хора, които изповедаме верата в Църквата, Заиста želimo њен напредок, и наистина желаам њен напредок, напредвање. Онда се следечки корак состои, тогаво во следниот чекот се сокрив това у значения, в поновно откриване на значението, служби, и преди всичко на съдържанието на отделните служения, да би да избегнем обе крайности служби – и лаицизм. За да можем и в практиката да избегнем тези две крайности в разбирането на служенията – клерикализма и лайцизма. Клала Вам на пажни опросите, защо съм прекорачил време и захватя им Благодаря за вниманието. Благодаря Ви, аз на Благодаря Ви, Не сте преминали времето и отомно с подбрахте Сега ще дам думата за третия доклад в тази сесия който ще изнесе Отец Добромир Димитров от Богословския факултет на Велико-Търновския университет и доклада му е от заглавие «Служението на Ламаса в Едхаристийното събрание на за църквата. Заповядайте, Отец Добромир. За мен е чест да съм на този форум. Моят доклад е в духа на преж да говориш. Преданието в православната църква не е автоматично и автоматизирано следване и възпоменаване на миналото, а живо динамично осъществяване на вечната истина на боговоплъщението. Преданието в църквата е дърът, който приемаме от Христос, чрез апостолите и предстоятелите в евхаристийното събрание и залъг, който се пази от и в църквата. Светият апостол Павел говори за него, аз приех от Господа това, що ви предадох, а именно, че Господ Иисус през нощта, когато бе предаден, за хляб и поблагодари, преломи и каза вземете яща, това е моето тяло за вас преломявано, това правете за мое спомене. Като подчертава този евхаристиен характер на преданието, св. Ириней Лионски казва, че то обхваща Христос, т.е. църквата, кръщението, епископите и верните, правата истинска вяра, даровете на Светия Дух, църковния и богослужебния порядък и организация. Тази евхаристина, непрекъснато с преданието, е възможна само в светата литургия в евхаристията и се явява единственото автентично богословие, което се реализира и потвърждава в литургичния опит на църквата така формулировката «Lex orandi лекс lex и не е някакво отвлечено размишление за литургията, а критерии конституиращ църковния живот. От позицията на днешното време с безпокойство можем да отбележим, че през последните няколко века този критерий е бил помрачен, като в резултат на това християнското съзнание се е подменило също и самото възприемане същността на църквата. Този проблем естествено е довел до промени във възприемането на самото предание. Първопричината причината на тази дълбока криза е проникването през последните няколко века на западното сколастическо богословие православието. Вавилонският плен на православното богословие, за какъвто говори проторет Георги Фуровски е изменил църковния живот до неузнаваемост, тъй като е разкъсал органичната му връзка с Евхаристията като същност на преданието. Така Светата литургия се е превърнала в велика мистерия, но не в автентичния християнски смисъл, а в груби езически е елинистичен смисъл. Вследствие от това, за повечето християни днес, литургията е сведена до един формален ритуализъм, премесен с пиетизъм, основан на психологията, облечен в назиздателно мистична атмосфера на богослужението. Автенти... Автентичният църковен етос е подменен с практическо индивидуално богочестие. Така църковният живот се ограничава до чисти индивидуални религиозни преживявания, които нямат никаква връзка с Светата Евхаристия. Нещо повече. Евхаристията представа да се възприема като литургия, като общо дело на народа и събрание на верните в Христос, катото символично представя на земния живот на Спасителя и Неговата жертва. Светото причастие не се осъзнава като единение с Христос, като общение с Бога и един с други, а се възприема като част от личното усъвършенстване и награда за морален живот след определен вид индивидуална аскеза. След всички тези негативни последствия трябва да изтъгнем най-главното. С загубването на истинския смисъл на преданието самите верни са престанали да възприемат себе си като Лаос, народ, който има специално място в Евхаристийното събрание, който със служение със своя предстоятел извършва Евхаристията и става народ Тяло Христово, верните Негови членове. Омрачено е съзнанието, че само единствено в Евхаристията Лаосът, народа Божий, може да потвърди себе си като царствено свещенство, народ свет, люде придобити и че това е уникалната му идентичност място и служение в църквата. От всичко това може да заключим, че е загубено съзнанието за онтологичния статус на Лауса и за това, той, че той има решаваща роля в църковния живот, да избира от себе си епископи, презвитери, дякони, което е и залог за правилното функциониране и възрастване на църквата. Връщането към един автентичен начин на живот преданието и откриването на изначалното а това означава и правилното място на Лаоса е възможно само ако се преоткрие отново богословието на отците, които никога не са разделили богословието от живота. Нещо повече, ще видим, че за тях Евхаристията винаги е била център на богословието, пар екселанс център, чрез който се разкрива цялото предание и функционирането на църковното тяло и служенията в него. Затова свети Ириней Лионски свидетелства като посочва истинския център и на богословието и живота в църквата. Нашата вяра е съгласно с Евхаристията и Евхаристията потвърждава нашата вяра. Тук под израза нашата вяра, свети Ирине означава вярата на отците на църквата, а оттам и вярата на Лаоса, чието Евхаристийни събрания те предстоятелстват, т.е. на Светата католична църква. Съществува тълкования, че Старозаветната скиния е предобраз на църквата, но според някои св. Отси Моисей по Божествено откровение е видял църквата есхатологично, като по понеен образ е създал скинията. Това се подвърждава от думите на св. Максим, изповедник, че Стария Завет е Сянка, Новия Завет е Икона, а бъдещия век е Истината. Тези тайновидни слова винаги са обрисували църквата като образ на бъдещата реалност, която е възможна само в Светия Дух. Господ говори, ще излея от моя дух върху всяка плът. И с тези думи обещава на човешкия род една непрестанна предесетница, която изгражда, актуализира, обновява църква – събранието на верните – Лаоса Божи. За да разкрием по-пълно какво е понятието «Лаос» и какво е място на «Лаоса» в структурата на църквата, ще трябва да се върнем още в сянката на Стария Завет. Четейки свещените старозаветни текстове, виждаме, че Сам Господ избира Израел и чрез този си избор го прави свят, и избран народ, различен от другите народи, призван да стане царство от свещеници и народ свет. Въпреки това, за служение на скинията е посочено само левието от коляно, род, който трябва да извършва благослужението на Израел. Царството от свещеници е обещанието, което ще стане възможно в новия Израел лицето на Лаоса, който е изпълнението на това обещание и икона на бъдещото царство. Свети Апостол Петър се обръща към цялата църква с думите. Но вие сте род избран царствено свещенство, народ свет, люди придобити, за да възвестявате съвършенствата на оногова, който ви е призвал от тъмнина в чудната своя светлина. Вие именно, които някога бяхте не народ, а сега сте народ Божи, Божи, Лаос, Тотео. Които бяхте непомилвани, сега сте помилвани. Това е основният новозаветен текст, с който понятието Лаос може да бъде анализирано, текст насочваш ни към Осия 2.23, като му предава нов смисъл. В контекста на новозаветното откровение, св. апостол Петър говори за народ събран чрез божествено действие, чрез покана, чрез призив от Бога, който е единствената основа за съществуването му. Този народ е призван не заради своята съвкупност или индивидуални качества, а за да участва в тайната Христова, да стане тяло Христово, да бъде общност на светия Дух и икона на света Троица. Отговор на този призив има пара в християн характер. чрез понасенето, принасенето и приемането на светите дарове по време на благодарението, лаот отговаря на този Божествен призив и така свързани чрез Христос Неговото тяло, Верните се свързват и един с други, стават живи членове, поддържани в Христовото тяло, от благодатните връзки на Светия Дух. Затова и Лаосът нарича себе си призвани и светии, което показва съзнанието за принадлежност към Църквата. Самоидентифицирането на верните като Лаос до голяма степен зависи от това, доколко те се осъзнават като призвани и колко често се отзовават на Христовия призив за общение защото отзоваването се, се измерва с участието на верните в Светата Литургия като общо дело. Това означава, че отзоваването винаги е свързано с участието в Светата Евхаристия, което дава на Лаоса идентичност на царствено свещенство, народ свят и люде придобити, които стават наследници и граждани на непленното царство. Влизането, встъпването в Лаоса, става посредством крещението и миропомазанието, при което миропомазанието е реално посвещение в свещен сан и светослужение и продължава да се разглежда като единственото посвещение свещенство, като помазание и запечатване със Святия Дух. Тайнството кръщение променя радикално човешкото битие. То е много раждане, а новокръстеният, новозасаденият неофитос получава нови сетива, нови чувства, изпълва се с нов живот, става член на ново тяло и граждане на едно ново царство. Органичната връзка на кръщението и миропомазанието с Евхаристията разкрива техния литургичен характер и по този начин те се потвърждават като целокупно тайнство на общността, чрез което вярващия става член на народа Божи, на Евхаристинито събрание на общността на светиите. Този смисъл литургичния общностен характер и на миропомазанието, което се извършва неразделно от кръщението във връзка с Евхаристията, е идентичен на литургичния общностен характер на таинството свещенство. И именно поради това функционалното свещенство не променя човека неговата същност, а му дава харизмата да служи на Лаоса и едновременно с това харизма да го води, да го напътства, да му преподава благодата чрез Тайнствата и Словото на служението си. Получаването на този дар се засвидетелства в ръкоположението, хиротонията на епископа, извършвана винаги в евхаристийното събрание на Лаоса. Именно от Лаосът заедно с предстоятелите на другите евхаристийни събрания, измолва за този, който влиза в чина на функционалното свещенство, нови благодатни способности. Тук обаче трябва да отбележим, че от антропологична гледна точка с това действие изобщо не му се дава някакво ново измерение, а ръкоположената личност си остава част от царственото свещенство на Лаоса. Благодата, която епископът или презвитерат получава, е не толкова привилегия, колкото отговорност на конкретно служение в общността на църквата. За да стане ясно защо в Лаоса има това разделение на царствено и функционално свещенство, трябва да се анализират самите понятия, които са достатъчно красноречиви и обясняват смисъл на самите служения. В Стария завет термина иерей и Ереус. Свещеник се използва както за еврейското свещенство на древния Израел, така и свещенството на езичниците, като термин обозначаващ свещенство, предлагащо жертвени приноси на отара. Другият термин, презвитер, презвитерус, старейшина, който се използва в Новия Завет обозначава нези, които са избрани от Светия Дух и от Лаоса, като им е предложено да бъдат пастири и надзорници, епископус, на поместните църкви. Предстоятели на Божествената Евхаристия. Първото свещенство на Древния Израил е представено от особен чин свещенници, служащи в скинията и Иерусалимския храм. Този вид свещенство Христос е отменил или по-скоро го приел само за себе си. Това се потвърждава от посланието на св. апостол Павел до евреите, където Христос е единствения свещеник, или по-точно първо свещенник, архиерей, и то не почина чина Ааронов, а почина чина Мелхиседеков. Той е свещение, който черпи Своето свещенство на право от Бога. От тук е изводът, че чрез общението с Христос, чрез причастието с Него, Лаосът се отъждествява с тялото Му, което е и Църквата. Това показва, че целият Божи народ именно по причастност става свещен народ, царствено свещение. Нещо повече, служението, което Лаосът има, ще продължи вечно, т.е. то е ескатологично както и самата Църква има ескалтологичен начин на съществуване и се засвидетелства чрез откровението на светия Богослов, където Лаосът е представен като народ от царе и свещеници, поставени от Христос пред Бога и Отца. Това е още едно свидетелство, че в Новия Завет характеристиката свещеник и ерей преминава чрез Христос към всички верни и само Христос остава истински свещеник по на тази дума тъй като всички членове на Лаоса са свещеници по причастност, по кинония и участие в неговото тяло. Така както всички членове на църквата са лаици, така са и свещеници, поради факта, че са заседени в църквата и живеят в единствения велик свещеник Христос. По този начин Лаосът определя себе си като Божий народ, избран и призван за служение от самия Бог. Отговаряйки на този призив, Лаосът възприема себе си като божествено установление. Той вече е Божий народ, възвещаваш Божията воля и изпълняваш Божието дело на спасението света. Тук обаче е място да бъде разяснен по-обстойно втория вид свещенство, функционалното, за което стана въпрос по-горе и което произхожда от Лаоса. Функционалното свещенство е харизма, която се дава на отделни членове на Лаоса, добродетелни, почитани и призвани от Светия Дух да изпълняват служението на епископи, призвитери и дякони, които чрез възлагането на ръце приемат даровете на Божията благодат. Църквата тези избрани членове на Лаоса се наричат клир и макар поставени за отговорно и служение в църквата, те винаги остават част от Божия народ. Тук трябва да се поясни, че функционалното свещенство на лауса се различава коренно от старозаветното свещенство, което е ограничено в избора на един роки и племе. Служението на функционалното свещенство е нужно за цялата църква, която се разраства и обхваща различни култури, вкоренявайки ги в самата себе си. Така църквата от самото си начало, от деня Педесетница и до днес живее във времето и пространството, в мире сем, но същевременно запазва своята правилна посока към нетленното царство, отвъд времето и пространството. Именно за да функционира нормално, света църквата има нужда от една конкретна организация, от иерархия, но иерархия, която е свързана неразривно с харизмите на Святия Дух и която се съзижда и реализира в Евхаристията, присъствието на живия Бог. Ето това отличава църквата от всички други обществени организации с техните иерархически струк... структури. Христос не поверява организирането на църквата на човека, ако запазва за себе си. Следователно той призовава конкретни членове от своя народ, от своя лаос и чрез тяхното царствено свещенство насажда новопосветените, включва ги в своето свещенство не по-близък и по-сроден начин от другите верни, а по-енергиен, действен начин. Така и с тях и чрез тях той е онзи, който действа във всички детайли и подробности в живота на църквата и гарантира своето постоянно присъствие сред Лаоса до скончания мира. Иерархическото устройство на църквата, разкрито по този начин, се разбира не като структура, породена от авторитета на отделни личности, както твърдят мнози на либерални богослови, а като организъм с различни членове и тяхното служение в тялото. Изборът на предстоятелите, възглавяващи в Христините събрания, се осъществява от самия Христос. Не Вие мене избрахте, но Аз Вас избрах. И този избор става чрез избора на целокупния лаос, което е основа за авторитета на самия предстоятел. Чина на ръкоположението, в хиротонията, Лаосът се моли и свидетелства за достоинството на предстоятеля пред Христос, за да може той да го приеме и да го направи свидетел на апостолството в църквата. Апостолството е именно връзката, чрез която се осъществява непрекъснато и категорично Божие присъствие в църковната общност. Чрез молитвата на Лаоса и ръкополагащите епископи, Христос действено и реално приема предстоятеля и го включва в своето свещенство. Така самия той, като Велика керай, присъства в личността му, за да може всичко, което по-късно този човек ще извърши като свещено служение в Евхаристийното събрание на Лаоса, да бъде извършвано от самия Христос. Лаоса действително избира своя предстоятел, като този избор органично ги свързва заедно в Христос, т.е. не могат да съществуват един без друг. Евхаристийното събрание Лаосът се явява със служител на епископа и заедно с него са един народ, който принася благодарението като общо дело. Франната църква е било немислимо пренасещият да извърши приношението сам, както и народът да е на Евхаристия без своя предстоятел. Служението между тях се състои, че Лаосът потвърждава и се съгласява с думите на епископа, като ги запечатва с общото Амин, истина е, така е, да бъде което не е само дума, а белег за принадлежност към Лаоса. От друга страна епископът е единственият, който притежава харизмата да извърши приношението в църквата. Така предстоятелят винаги е начал на Лаоса и без него евхаристията е невъзможна, а верните като Лаос притежават тази разпознаваща харизма да съдят, изпитват и свидетелстват. За думите на епископа. По този начин целокупният народ осъществява себе си като пазител на преданието на църквата, и проявява общото със свещеническо служение в Евхаристийното събрание, възглавявано от избрания от него предстоятел. Тази православна концепция е далеч от антиерархичното изравняване на служенията при протестантизма, както и от клерикалното раздвояване на посветени и непосветени при католицизма. Предстоятелят на Евхаристията, православното предание е начал на царственото свещенство, на свещениците, т.е. негово свещенство, Неговото свещенство е харизмата на предстоятел и надзорник над подместното евхаристивно събрание, което, пак ще повторим, е немислимо и непълно без него. От всичко казано до тук се вижда, че за да функционира църковния организи... организъм нормално са нужни разнообразни харизми, които по никакъв начин не се явяват разделение в църковното тяло. Харизмите не са индивидуален дар, а обратно, те представляват част от пълнотата на евхаристивното събрание, Пълнота на служенията и биват осъществявани в единия Христос и припознавани от членовете на Лаоса и при и от Клира. От това следва, че църковните харизми заемат онтологично място в църквата, проникват до нейната същност, изливат се от нея и са нейна проява. Единствено в тази съборна пълнота на харизмите е възможно съзиждането на светото свещенство, което принася духовни жертви и възвестява съвършенствата на оногова, който призовава народите от тъмнина в чудната своя светлина. Без такова припознаване на харизмите, между харизмите на клира и на лайците, не очаква горчивия западен опит. Благодаря от сега премо събрание. Това бяха докладите от първия панел. Те действително свършиха по-рано и даже значително по-рано. В смисъл, дори и още един доклад да имахме, както беше по програма, пак имаме достатъчно време за дискусия. И аз мисля, че дискусиите в случая са важни. Така че призовавам ви на дискусия. Айде сега да кажа няколко, думи наистина за регламента на дискусията, за да не се налага пак да прекъсвам. Хубаво е да задавате въпроси, но да правите и изказвания. Може дори някакви тези да развиете във връзка с докладите. Когато се задават въпросите, задавайте ги персонално към някои от тримата докладчици, за да е известно кой трябва да се подготви да отговаря. Част от вас са специалисти, богословие. Биха могли да развият нещо на вас нещо, което им е хрумно, нещо, с което не са съгласни или нещо, което им съствува, че е добре да се добави. То е свободна дискусия, не просто въпроси отговори, а и съображения, някакви мисли. Въпросите все пак е добре да бъдат задавани кратко и целенасочено, да сме смисъл да има време да се отговаря на тях. Думата да ще давам аз по знак от залата. Някой трябва да... кой ще носи микрофона? А, добре, добре. Ами, заповядайте. Заповядайте. Да, а, доцент Николчев. А, ah, не разбрах. Да. Аз искам само да благодаря за напомненето, това, е, това е наистина така а, и за мен е много любопитно факта, че чеците и певците а, се числят към а, клира на църквата и затова имаме доста канони, които директно или индиректно го показват, но това по някакъв начин съвпада с този дълъг процес на, ще го наръка, професионализация на църковните служения. Защото в а, древната църква ние имаме много ясният, а, така, ясното свидетелство за това, че целият народ Божий участва в литургията, целият народ Божий а, отговаря с а, Господи, помилуй, амин и така нататък. И а, виждаме как в един момент професионализацията на едно конкретно служение, каквото е а, пеенето, псалта, певеца в църквата, как постепенно го откъсва и го обособява и в днешно време ние дори имаме една много такава характерна девиация, много, много интересна а, психологическа нагласа, когато съвременен човек говори за литургията, за него това е място, където се случва нещо, което се отъждествява с пеене. Литургията се изпълнява, тя се пее, това са благолите, които се използват, за да се опише литургията. И това е защото а, определени служения, откъснати от останалото цялостно, всеобхватно служение на народа Божия на, на царството священство, са професионализирани и са превърнати в а, така, нещо самостоятелно, което може да съществува независимо от всичко останалото не, че в църквата не, не трябва да има един, който има дъра, таланта, т.е. харизмата, а, за да, да бъде начело е. човека, който има определен талант, но проблема с професионализацията, според мен, а, е паралелен проблем на това, което наричаме клерикализация. Това само добавна. Господин Мартин Иванов. Той в своят оклад с... така разграничи а, за милиарите и на Лаоса активни и пасивни, като предпасивам да се споменам, че там влизат облашенията и хайщите се. Може би малко по-подробно по да коментира за... за това разграничаване? Предвид а, нали църковната практика, че Нямам отлъчени, и пък и за кай ще се, не знам. Аз лично в моят църковния опит не съм виждал такова, такова състояние нали, в, в църковното присъствие на, на народа Божи. И да коментирам малко повече, има ли други категории пасивни мири? И в какво се сприят им, в какъв момент? та съ мисли да, да свии кои учество у Е А да ко пред двесичкаези които участват в Хариитето участватт в не, а не просто присълстват. И зато са поу е две категория ко де факто даас не можем да разли кое му церковно И заванах те е две категории, които не де факто не можем да разграниим царковния живот. Просто са се, как бих рекал, утопили у... ...оно uh, што се обичайно дешава у церковеном животе. Те просто са се потопили, притопили в това, което обикновено се случва у церкове. то ве? не значи да данас не постоя покайници Обаче не означава, че днес няма покайници в церкви. Uh, да. И они јесу пасивни uh, елементи. Da, da, да, da, и те са пасивни елемент Можем да го определим така, като пасивен елемент всички oni uh, uh, които са активни членове на църквата да в Евхаристия, участват. Всички онези, които са активни членове на църквата, участват в Евхаристия. Не знам това било питане Да, би се активност лайка поширила, да се така, разбира в по-широк смисъл тази активност на молитве. Uh, ако, ако идентифициваме определена пасивност код ако идентифицираме определена пасивност у лайка, излез из такъв станя uh, е сте uh, активност у евхаристия. Изхода от тая та ситуация е принудителната активност в евхаристия. Из те активности могат да произадат и остале активности. От тази активност може да произлезе, да проистече и всички останали активности. Оно што е проблем, генерално, у нашим церквеном живота, како ми се чини? Како ми се струва това, което е генерално проблем в нашия церковен живота? Есте да са една страна ми, клирици, не желим особише да лаици будат активни в ефаристическом живота. Е, това че, от една страна, ние клирици не искаме е, лаици да са прекалено много активни в църковния живот. Са друга страна, и поедини лаици не изражава ваше некою велико желе да будат активни. От друга страна, някои лаици не изразяват е, чак толкова голямо желание да бъдат активни дале суштина, то е суштина проблема. А онда сви и лаици и клерици покушавамо да најдемо неке други активности које ће бити мимо евхаристије. Тој е к евшина проблема, а иначе свички и клерици и лаици неак се търсим да намерим a, други активности, неке други активности које су извън евхаристије. Некако мој крайни закључак би био да је овде проблем вере опитање. А окончателно заключение е, че тук става въпрос за вярата. И, наредно, и като лайка, и код клирика. Дали ние заиста изражаваме онова, што е отбед Добро ми е rekao, дали заиста своя веру изражаваме участие му в Евхаристия. И това въжи и за клериците, за уиските, това, което спомена от тези други. Дали наистина чрез участие в Евхаристията да ние изразяваме нашата вяра. И, и, и дали тази Евхаристия изразява нашата вяра. И дали тази Евхаристия изразява, появява нашата вяра. Или би сме да наша активност усмери на други страни, на, друго, на някои другои сфери, коя е извън Евхаристия? Или пък искаме да насочим нашата активност в някаква друга сфера, която извън е Евхаристия? Отец също да реагира. В каноничното предание на Църквата ние имаме някои свидетелства за пасивността, както на клириците, така и на лаиците, относно участието в Евхаристийното събрание. Това са, например, 8 и 9 Апостолско правило. А 8 Апостолско правило попадат под неговите санкции всички от тези клирици от свещения каталог, които не се причастяват на, в Евхаристийното събрание, без да, да дадат уважителна причина, която ги спира от участие в Евхаристията. 9-то правило пък попадат всички от тези верни, които не достояват до края на свето причастие и по този начин са тази рецепция и в а, едно друго правило, второ антиохийско, казва, че такива произвеждат безредие в църквата, т.е. нарушават самата, самата света Евхаристия. Защо църквата дава тези правила? Защото има опасност християните да попаднат на едно ниво с унези, които са били оглашените, тези, които са били под епитемия, покайници, или тези, които дори са били извън църквата. Тоест църквата пази себе си, пази своята структура, пази своят живот и определя тези правила. По-късно византийските толкователи, хартофилаксите, Волсамон, Зонара и Арестин, почват да измислят, че това е невъзможно. Техните тълкования, че не е невъзможно човек да се причастява на, на всяка литургия. Тоест, под едно несилни влияния, дори тогава можем да видим как Патриарх е из, излизал още преди литургията на Словото, за да не се причасти. Без да... Ако не може да се причасти, то значи има някаква канонична пречка за това. Тоест, виждаме как още много рано, още в 4 век. Светата Евхаристия е, трябва да бъде по някакъв начин запазена, именно чрез тези правила. Но виждаме на практика, че в един момент това се е оказало просто невъзможно. Но Църквата с каноните е казал, кое е правилният, кое, кое е автентичният начин на участие в Евхаристията. Ако ние нямаме пречки като блудство, прелюбодеяние, убийство, то винаги сме призвани да участваме в Евхаристията. Ако обаче. Ние съзнателно се отделяме от нея, то тогава се съзнателно се отделяме от Христос. Това е пасивно отношение. Друг е, отец Стефан. Мой въпрос е подобен на този, който трябва да Всъщност, преди да задавам въпрос, той е към тримата го, и докладчици, към тези, това ще говоря. Но искам да кажа две думи за генериза на тази конференция. Весвилинаки аз се спомня как през декембри миналата година се срещнахме в Търнова. Той беше един семинар. И го поканих за конференция в Русе. Как ми замисли така, но не получихме благословение от Метеополита и всъщност тази идея се прехвърля тук в София, разбира се с други организатори, промени се малко и темата. Това всъщност е във връзка с въпроса ми. Нащо, идеята за нашата конференция беше царство на същественост, народ предобит, люди предобит. Някак тогава тиеполите се смути от тази тема. Защото това е всъщност същината на моя въпрос. Защо тези самопонятни неща, които чухме, въпреки че са самопонятни, смъщават. Разширен въпрос е. Защо, посъднато, че всичко това е самопонятно, то ни е... Ето съм на церката повсеместно. Тър Добромир, част отговоря на този въпрос. Знаем от законната история. Ранните реквери, борбите срещу Арианското, един светият Анас и Велики срещу цялата вселена Арианска, после свети Григорий Покуслов, една шепочка. И е, това ми е също много чудно, как тези хора с какъв дух успяваха, успяваха да преобърнат нещата, докато тези самопонятни неща, които ние тук говорим и ще говорим днес-утре, остават нечути и църковния живот, духовния живот, живота на църквата в обществото продължава да тече по този инертен начин. Както е казал и Господи Исус Христос, жертвата е голяма работница малко. За това молета си на Господаря на жертвата да изпрати работници на жертвата Хубаво е, че да с молитва, нека се нека молитвата и да продължава и да, да, да има молитва за всичко това, което ще говорим. Но нека се да се опитаме да намерим малко моят... и сега моят въпрос, така ориентиран към колко третите участници. Защо нашите сили? Коя прави така? Дух ли ни не стига, кураж ли ни не стига, молитва ли ни не стига, интелект ли ни не стига. Нещо явно ни не стига. защото тези самопонятни неща не могат да станат реалния живот на църквата. Нещо, което виждаме, че е могло а, малко... Това, това е самият дух на Евангелието. Малко клаца да хвасва много тесто. Сега този клаца да е евангелски. Ние нямаме никакво съмнение, че нашия клаца евангелски оставаме неферсило, неразбрани и нечути. Защо е така? Да. А, кой от тримата докладчици ще се опита първи да отговори? Аз обаче се запазвам правото също да реагирам на този въпрос. И тогава да реагираме на трите доклада. Да, аз искам с няколко изречения, да се опитам да отговоря. А, бих формулирал нещата в един исторически контекст така, а, когато в църковната общност а, или тялото на църквата, което тези понятия да употребим, имаме предвид едно и също. А, когато отношенията между отделните сложения, между отделните членове на тази общност са се изменили, и след малко ще кажа как. Мисля, че тогава е, започва този разрив и тази невъзможност, за която Те Стефан говори. Изменили са се от това да бъдат, сложения, е, да бъдат отношения на грижа, служение и любов към ближния, което един етос, който Евхаристията култивира, фурбира, е, са се променили в а, отношение на власти подчинение. Когато църквата започна да се разбира като а, пирамидална структура, в която някои имат съзнанието, че а, притежават особена привилегия. Това е идеята за привилегията, за мандатността, която клира носи. От друга страна, когато това предизвиква реакция на тези този тип лаицизм, за който и тримата по някакъв начин говорихме, се създава тези два полюса. И ако се върна към темата за вярата, която отец почерта преди малко, вярата е, е, е нещо екстетично. Тя е излизане от себе си. Е. Подвиг на излизане от себе си и от тук отговорност за приемане на другия. А, аз в моят доклад споменах за това, че тази проблематика има дълбоки антропологични последици. Мисля, че те са свързани именно с това. А, невъзможността да излезе човек от себе си и да приеме другия. А това е същността и на вярата, в този смисъл същността и, и на любовта, която е свързката на съвършенствата. която свързва а, в тези сложения, тези дарове, за които по някакъв начин и кръмата говорихме. А, ако въпросът на Отец Стефан е кое не ни позволява, мисля, че може би това не ни позволява. За сега това е моя коментар. Да, друг някой от, от докладчиците били искал да, да отговори на въпроса на Отец Стефан. Моло извинявам, не съм баш у потполности разумео оно што е от Стефан рекао, али ја э, не склон да склонен да идеализирам прошлоста. А се склонен да идеализирам минало. Не сметам да је е прошлост или било кој период у прошлост е бил по некои карактеристики, рецимо, боље или период. Аз не смятам, че някой период от миналото, по неговите характеристики, е бил по-добър от друг период, от миналото или от настоящите. Uh, поменули сте uh, св. Тогат Анасия Великог и век, реце. Споменахте св. Тогат Велики и да речем... Узимамо че, че... то као златни век църква. Прееме това като златен век на църквата. Кад погледате малко заиста историске чиненице, mm -hmm. я лично не бих въобще да волял да съм от в век. Ако погледнем малко по-подробно историческите обстоятелства, аз въобще не бих искал да живея в този век. Така то не за те е против кога. Там не знаете въобще кой е по кой бой. Що ще е. рече, да всеки исторически момент има свое или всяка епоха, има свое добре стране, има свое лоши страни. Което ще рече, че всеки природ, всяка историческа епоха има своите добри и лоши страни. Ако би се позовал на светого Танасий Велики, желаех би да се позовим на неговата теология. Ако се позовам на Свети Атанасий Велики, бих искал да се позовам на неговото богословие. И ono, što е on učinio u toj epohi, rekao bih da je zadatak današnjih teologa. И два който е напров неговата епоха, бих казал, че е затачен на днешните богослови. Или теолога svih епоха или на богословите от всички е боже. Управо да в конкретном църквеном животу разсуджуемо шта е то добро, а шта е лошо. Именно това в конкретния църковен живот да разсъждаваме кое е добро и кое е лошо. Рекал би да садашни проблеми кои сте ви навели, да они имаја два узорка. Би казал, че са времените проблеми за които вие говорих има две причини. Първа е да, рецимо, често клир занемаруе теологио. Първата е, че клират често пъти издоставят <към> богословието, пренепрегва го. А, а са друга страна е да се често теолози бавен, както бих рекал, нереални проблеми, или проблеми, на кои се не тичат никога. А от друга страна, че богословите много често се занимават с нереални проблеми, с проблеми, които не засягат никога. И щосаки в овій ако може да постои, есте, баромо, како се мени чидим, макар първи крак, euh, добро функциониране на теологие. Изхода от тая ситуация, поне на мен така ми се струва, първата крачка трябва да бъде доброто функциониране на богословието. И право то е мен задача, дакле да рассуждаю је в едно е шта е добро, а шта е лошо. Защо точно, защо За точно това е най-задача на богословието да разсъждава в една конкретна църковна ситуация, кое добро и кое лошо църковношно. да то предлаже клиру, да то предлаже пресвега епископима, които е опет на основу тога да разсуджува по конкретни акцията. И богословието да предлага това на клира на епископите, а те възоснованно това да разсъждават кое е добро и кое е лошо в тази ситуация. Да, Да, бомирам. Отец Тетон <laughs> uh, попита. Какво пречи тези самоочевидни неща да стават реалност? Ще отговоря и на този въпрос, първо обаче ще искам да кажа, че тези неща не са чак толкова самоочевидни. Може би са самоочевидни, защото част от присъстващите тук са добреш колуване кокословия. Но аз си мисля за тези, които не са такива, а и не са длъжни всички, да бъдат добреш колубени. Затова първо ще подчертая нещата, които чухме. Ще се опитам да ги изведа, да, да кажа нещата, които чухме и за които се боя, че са самоочевидни само за една шепа будни клирици и миряни в България. Ето почвам. Протестът Брауниер ми каза, че Лаоса, т.е. миряните, както се превеща това, целият народ Божий, според Новия Завет са свещеници. Известни ли едва всички? Или известни само на благословияте? Разбира се, че е само на благословияте. Питайте всеки с консервативен свещеник. ще ви кажа, че такова нещо. Просто няма, има си свещеници и миряни толкова са различни. Отец Добромир каза, иереи в Новия Завет са всички, всички християни са и А овези измеждо ереите, които са функционално свещенство, които днес имаме в обичая, свещеници в собствения смисъл на думата, епископи и презвители са предстоятели, предстоятели на свещениците. До края на тази конференция добре да сдефинираме добре какво означава предстоятел в смисъл не посветен, а онзи, който предстои на посветените, на, предстои на посветената общност, който е лаик в смисъл на посветен както всички останали, но има служението да предстои, защото това въобще не е. Обично. Как така? Какотър? Как така милиарните пръща са посветени от те на Но е верно, посветени са свещениците, епископите. Те са ереи, някои от тях са даже архи ереи. Отец Добромир каза, подчертава го, запомнете го от тези, които са богослови, защото това ще излезе така-разъка и излиза от нашата конференция. Това е правото. Защото така, така е, такова е преданието на Църква. Целият народ Божий е царствено свещенство, както е казал свети апостол Петър. Следователно миряните са свещеници, колкото и това да звучи диковидно, чудовище. Функционалното свещенство, у нея, които се нарича свещеници, било епископи, било президенти, са предстоятели на свещениците, които са целият народ Божий, които са миряните. Това първо. Второ. Какво е довело до печалното разделение между клири, миряни, до бодеизболещите клерикализъм и лайцизъм? От тези промир казва. Изглежда в най-дълбоката основа, стои различната чистота на причастието на двата слоя на този народ. Клириците, свещениците са длъжни, освен ако няма уважителна причина, да се причастяват и реалното участие на Търто. Да Всяка ефхаристия. Миряните могат да правят това. И трябва да правят това по-рядко, Според най-консервативните сети в Българската църква, трябва да се прави два-три пъти в годината и даже някои обичаи да се предчастият само на този път. Това разделя народа. Едните стават повече народ свят, т.е. функционалните свещеници, други стават по-малко народ свят, полу народ, миряните. Следователно работата на просветената общност, богословска, защото аз не съгласен с отекзора на богословието е важно, трябва да напомнят на работа. Всички са иреи по целия по този народ. Другите са само предстоятели и за да няма разделение между предстоятелите и народа на повече народ и по-малко народ, трябва да преосмислим практиката на причастие. Второ. Знаят ли всички, само очевидната истина, че Миряни не е несвещеник, а Миряни е свещен чин? Знаем го, разбира се, по-голямата част от тези, които сме богословски грамотни. Но молцина да знаят, че миропомазанието е ръкоположение. Че това е тайство на ръкоположение в свещения чин на Миряните. Тук може да се получим от католиците, които са съхранили традицията миропомазанието да се извършва само от епископ. Защо? Ами защото е ръкоположение миропомазанието. А ръкоположенията се извършват от епископ, и понеже и миряните чин, Лайк означава човек, който е кръстен и е приел свещения чин на миряхина, на лаика. Затова той, веднага след като е кръстен, са и Комаза, и затова у католиците се съхранила традицията миропомазанието да се извършва само от епископа. Впрочем, и в Православието тя това тайнство се извършва от епископа, защото Мирото се освещава от епископа, на може да го преподаде. Мирярни несвещен чин. Това също трябва да се запомни. Затова, защото е свещен чин, Лаика е, е, е, е както са и свещениците и тъй нататък. След като Мирянин е свещен чин, след като е ръкоположен, защото миропомазанието е ръкоположение, само да отворя една стова е ръкоположение, макар да се извършва чрез помазване, защото са да възлагат ръце от епископите върху мирото и фактически Помазването е субститут на ръкоположението, както на времето се е преподавал Светия Дух, като отворите Деяния на светите апостоли, ще видите, че апостолите са ръкополагани всички кръсни. Чрез ръкоположение се извършва, което днес се извършва чрез помазване. Так. След като миропомазанието е посвещение в свещен чин на Мирянството и Мирянина е свещен чин, следователно на това се съдава някакъв дар. Не казват на Копен Дава се дар, защото посвещението в чин в църквата означава да ти се даде специален дар, а дар в църквата означава да имаш някакво служение. И тук, и тримата докладчици се опитаха да потърсят отговор на въпроса, какво е служението на свещения чин на Миряни? Какво е това служение? Защото в общото обществено мнение, така да скажа, Миряния, е той, който направо ще го кажа с другата друга, потребител на религиозни услуги. Той, който има свещения чин Миряни, който е ръкоположен чрез миропомазание за миряни, какъв му е дар? На функционалния свещеник дар е на пастирства. Това е неговата активност, това е неговото служение. Да ръководи, да учи, а намирай на каква му активност е активността. Свидетелството, което се опита да, да даде някакъв отговор на този въпрос, мен ми се ще е по-ясно да го дефинирам. Какво означава да свидетелства? Да не би някой да си помисли просто да бъде добър човек и да свидетелства колко са добри християни. Защото това са да правят всички християни, а не само миряните. Сякаш миряните са въжени да на добротата на християните, а епископите да не са въжени да е свидетелстват. Както изглежда се и получава на практика. Не. Но не бива да е така. Какво е служението на миряните? Какво е служението на миряните? От 10 Самоочевидно за Тебе, като просветен свещеник, е и за други, че в Ехаристията не свещеника възнася молитвата, а възнася молитвата на молитвеното събрание, на цялото молитвено събрание. Колко от вас, освен свещениците и богословно образованите хора тук, знаят, че всички молитви, всички без само едно изключение, всички молитви на Евгаристията са произнасят от свещеника от първо лице, множествено число. Тоест, и направи ни, и стори ни. Тоест, свещеника говори от ние. Миряните служат чрез гласа на свещеника. А не свещеника служи на миряните, както много хората снят. Свещеника служи чрез миряните мили... служи чрез свещеника, миряните служват. Колцино от вас знаят, че всяка елементарна треба, включително молебен за здраве, за да се извърши дякона или ако няма дякон свещеника, трябва да каже Великата Ектения, Великата Ектения не е нищо друго, освен молитва за събиране на всецялата църква. Едва събраната всецяла църква е тази която чрез свещеника се моли за здравето на този субект или за упокоя на онния субект или за поменаването на еди кой си и така нататък. Защо се казва тая велика книга? Това е само очевидно за мълците. Трябва да е ясно. Всички в църквата служат чрез свещеника, а не свещеника служи на всички, мнозина, малцина и така нататък. Това също трябва да е ясно. Тогава ще стане ясно и каква е първата активност на миряни. Ами те служат. Те просто служат. Предстоятелят им служи службата. Което означава, че миряните са свещеници. Те служат. Обаче ще трябва да кажем и какви са другите служения на миряните и е футбол да го направим в тази конференция. Защо на времето, когато избухна архомския скандал, особено се възнощава от това, че посвещаваните в тая квази църковна длъжност биват е, приветствани с до достоен, достоен. Защото това, собствено е отговор свещенослуженият акт на при посвещаването по на свещен чин. Защото епископът възлага ръце и с това посвещава някого функционален свещен чин, но народът, който казва аксиос или anaxios, достоен или недостоен, завършва, са служи с епископа. Което означаваше тогава, че е, така аплодираните с достоен, достоен, достоен, са, ръкополагат свещен чин, какъвто няма в нашата църква, и за това човек трябва да се върнути. знаят това. Ето това са неща, които отец но не са самоочевидни, ама не са толкова самоочевидни. А, и сега ще отговаряш, опитвам ще по-силно да отговоря на твоя въпрос. Защо поне онези, които и знаят тия работи, не могат някакси да направят нещо особено? Първо, защото не са направили необходимото, за да ги знаят повече хора. Но второ и най-важното. Защото няма църковна общност общност а не отделни проседени. С хора с добра воля и така. Само църковната общност може да прави тези неща за Защото ако няма общност, а има отделни благословите и знаят тези неща, те могат даже да имат и воля. Но законното действие се произвежда от църквата, а не от отделните. У нас, тук ще кажа, че за това най-вече ще говоря аз най-накрая в собствения си доклад, изглежда няма общност. Или ако някъде има общност от безследване, много добре знаеш това. Епископа има, удря и разрушава. И не само защото да не бъдем конфронтационно построени. Ще се опитам да обясня и защо това почти пара са правен от епископите. Защото ако те не са предстоятели на реално ефористийно събрание, те да изпително започват да са изхвърлят, така да закажа, от реалните предстоятели на реалното ефористийно събрание. Ако някое семейство има баща, и баща, и семейството е в бащата и бащата е на семейството, какъв ще му е някой, който стои над бащата? Никакъв външен ще му е. Затова ако епископа е престанал да бъде реален предсвятел на реално ехаристийно събрание, там където през витягът стане такъв, реалната общност си го засмуква така да се каже си го прави истински баща, а епископът остава без функции. И затова той действително съдра и казва айде. И отряд, което означава, че наред със служението на Миряните, трябва да се промени в служението на епископите. Те реално трябва да започват Реалния Реалният харистийни събрани да се превръщат в техни отци. Защото отец, някой се послужи с метафората за пирамидата, не е онзи който стои на върха на пирамидата и доминира над нейната основа като власт, а е ози, който стои в основата на една обърната пирамида и над чието плещи тежи цялата основа. Това го знаят всички, които са родителите. Авторитет има бащата в семейството, но власт, власт имат децата върху себе. сърцето има, в Разбира се, че е така. Моите деца имат власт над мен. Аз имам само авторитет над тях. Истинският свещеник, истинският отец, ако е отец, трябва да е такъв над чието сърце и над чието власт него е трябва да При нас е станало правилно. Това бих желал някакси да споделя като неща, които известни извлякоха от тези много важни доклади. За да не се са самооблащават, не че те са известни на всички са известни, достатъчно на всички. Просто не са известни. Хубаво е да ги припомним. Те ги казаха и тримата докладчици, но ги казаха именно като в богословска среда. Нека да ги подчертаем още веднъж, да затова се позволих по-дълго изказвам, защото не са известни от всички. Направихме конференция и за богослови, и за общественици. Нека чуят обществениците. Това, което знаят богословите. И което не се или се замълчава, или даже направо са крия някои. Ето тия всичките неща са, са неща, които трябва да се знаем. Други въпроси. Дякон, що ни не покуда. Да продължа точно в тази посока с въпрос. Който за рефлексия върху това, което се случва в момента в стоящата ситуация защото ние виждаме, че на конференцията не присъства представител на висшия клир. Но кое значи, че по на някакъв начин тя не се припознава от висшия Квир като съграждаща или полезна. Може би, това е моя интерпретация само. Искам, което няколко и или съорганизателите, или професиоранки, или си отцена сирен вас това трябва да е методологията на диалога, или като въпроса за Лауса. Правях поканатен биолог към висшия клил, когато виждаме, че клиента и базис на подозрителността мираните, особенно към просветени мирани, когато от друга страна не разпознава и такъв ехаристиологичен критерий за идентичност на църквата и по някакъв начин приватизира саниотичните ресурси на църковното в кавички и прилага избирателно към друг тип прояви. Тоест, то критерия за църковност не е учението или практиката на църката ехалистията, а по някакъв начин критерия за самия си се явява властение на самия сервис и клира. Където това правит подход на така нас диалог, така че той е наистина да се състои, а да не бъде отхвърнат в някаква... На това е проява. С страна си съм попитан да направих почетение много интересно, а, към на Тет Зоран, който помена, че на Калира е дадено, то, в Калира има особен, той притежава потенциал и харизма е да управлява църквата. Това наистина е така, но в България, например, се, се забелязва една такава, един такъв проблем, че епископът, е много натоварен с някакви административни функции, чита административни функции, което по някакъв начин го представят, в една позиция да избира, понеже има все пак ограничени възможности между своето литургическо и проповедническо служение и от друга страна административната длъжност. И се получава едно разкъск на неразвяване на служението на нашата И много тук са пак място за лаисто управлението на църквата в един от административен смисъл? Ако в тези формира, които искам да питам, относно, особено като човек, който се има с колоничното право, той спомена за изборът на свещеника и председател на Християнското събрание и страна на Лаоса. Ние знаем, че това не работи в България, не се спазва и по някакъв начин няма обратна връзка между Хилай и народа Божий. Какво може да се направи по този въпрос? Днес, в този момент, като спомена за тази вкъснатост на християнството в конкретните християни общности и енори. А пък, който поставя пък самия арийски съществен в едно много самонеждено положение. От една страна той се схваща като администратор на, на едно такова ефристично събрание, като негов член. Той много често бива преместен в друго събрание от страна на Което който администрира самите съществен, т.е. участник на двойна администрация. Самите се са като администратори на вярто, владаващи в на сакралната и да не трябваше да се летяши Или в начин да се развиши този обновление, да се мисли завършнали на старата практика за избор на същенците в страна на отглоба да, ето има въпроси, на които трябва да го да отговорим. Между другото, аз се присъединявам към въпроса на тях основно ни походи. Да. За да не ни обвиняват, както ни обвиняват, за да едва ли не е някакъв криптопротестантизъм, дайте да ги дефинираме добре тия неща. По означава Лаоса да си избира свещеник? Та ни би да е не биде като в протестантските забрави. Не е така. Знаещите и специалистите да го кажат ясно и отчетливо какво имам да предвид. Сега отговори от Едзора. Молам да призвам да сад дошли, нисам много ой, тога разумео, али оно eh, што ме колега Свилен превео, то е да eh, епископ у неким ситуацијама мора да бира између литургиских активност и административних eh, активност. Нелете каквеш? Да. Знете како, свако одређује своје приоритете. Секи уприделе приоритећници. И за то се носи последници. И затова носи Te из изболи. Оно eh, што хоћу да кажем заправо, да наш приоритет, оно због чега ми јесме у цртви јесме да служим на Господа. Хоће да кажа, наше приоритет, това за което којето сме в цртвите, е да служим на Господа. И eh, то у сваком случају мора да буде приоритет. И това в сјеки случај треба да бъде приоритет. Не може да постоји ниједан други разлог не може да съществува нито една друга причина. Кой и кога ще бъде запоставлено служение. Която изради която служението може да бъде изоставено. А, и, у, ali, и у свим тим административни активностима, да тако кажем. Всички тези, нека да ги наричам административни активности, мора да се да бъде запазена та евхаристическа форма, евхаристическа структура. Трябва да бъде забелязана, трябва да, да бъде очетлива тази евхаристина структура. защото ми нищо друго немамо, сега евхаристия. Защото ние нямаме нищо друго освен евхаристия. И све друго што радимо мора да проистича из евхаристия. И всичко друго което правим, трябва да проистичав от евхаристия. С другим речема, како служимо, тако управлямо. С други думи, както служим, тако управлявам. Ако клирик не може сам да служи, ако клирика не може сам да служи, не означава сам той не може и сам да управлява. Ако епископу потребни пресвитери и джакони и народ Божии, ако на епископа само потребни, нужни само и джакони те Така трябва и да управлява епархијата. така И управа и пастирство, odnosno и учене и служба ученя трябва да имат ту форму. И управлението, и пастирството, и, и служението трябва да имат тази форма. С другим речемо, у свакой нашої активности да се назире тази структура Царства небесно С други думи, във всяка наша активност да се отразява, да се оглежда Царството Божие. И друго нища нема. Не све е. остало има све. А ние нямаме нищо друго. Всичко останало го има светът. Е, единното, което свет няма, се... да е след това, което ми ние много често занемаруваме единното, имаме и хотим да поставим свет. Единственото, което а, ние имаме, пък е това, което света няма. А ние често пъти изоставаме това, което имаме и искаме да имаме това, което светът има. И затова сме неуспешни. И затова за много често сме неуспешни. Защото то ни е воля Божия. Затова, защото това не е Божията воля. да бронирайте. Когато църквата се приема само единствено като институция, която няма харизма, нормално е свещениците да бъдат назначавани, т.е. да не бъдат избирани. Когато имаме една жива общност, наистина, която може да избира своя свещеник, тя, както и това се е случва, от самата общност, общността избира един човек и го води при епископа за да бъде ръкоположен. И тогава това може да стане. Това е възможно в Румъния, където за едно село, за един селски свещеник, християните от това село избират свещеника от близо 15 кандидати. Значи от 15 кандидати ти избираш най-доброто. От една градска енория в Румъния, за да си градски свещеник в Букурещ, трябва да имаш докторат. Разбира се, не само образоваността е важна, но самата общност избира. А при нас, когато нямаме общност в една църква, нормално е той да бъде спуснат отгоре, т.е. да бъде назначен. Доцент Николчев е по-голям специалист от мене. Той се занимава и с екзархийския устав. Там нещата са били регламентирани по някакъв начин за избора на енорийския свещеник от самата общност. Но след това нещата в устава се променят. Uh, да, да, да, да, Имаше въпрос, за доколкото развърхи към мен, насочен за диалога, нали така. Uh, аз по-скоро ще продължа... И за свидетелство. да, да, да. Да, uh, uh, аз да, ще, ще продължа по-скоро това, което отец зора спомена за uh, това, че uh, всички активности трябва да се отразява uh, Евхаристията, защото това е което църквата има и което никой друго няма. Uh, Евхаристията е мястото и начинът, където имаме диалога в Неговия най-дълбок смисъл на думата. Диалога на човека с Бога и диалога на човека с другия човек. Диалога с Христос и с ближния като съчлен, като сътелесник на тялото Христово, както апостол Павел казва. Тоест, това е пространството, начина, мястото, в което ние можем да говорим за истински диалог. И липсва съзнанието за това, че църквата е, е че лаиците са един народ Божий. Една общност, която заедно участва в, е, заедно извършва е, Евхаристията под предстоятелството е, на епископа или на празвитера. Това означава, че е, ние не можем да говорим за истински диалог. Защото ако липсва тази диалогичност в вярата, в живота, т.е. То в това, което конституира църквата като църква, евхаристията, в която се проявява вярата, в която се формира живота, а, как можем да говорим тогава за богословски диалог? Как можем да говорим за диалог, който, а, в който богословието може да предлага а, епископата или въобще клира да а, приема и на базата на това да разсъждава. Това е свързано и с свидетелството. Аз да, споменах три понятия в а, а, моето изложение. Понятието свидетелство, понятието м съгласие и, и, и рецепция. А, свидетелството е не просто морален акт и не може да бъде само единствено морален акт. Разбира се. Тоест да се свидетелства някакъв по-добър живот. Не е това духа на Евангелието. А свидетелството означава реално участие и потвърждаване във всички а, аспекти на църковния живот. Цел, разбира се, които извират от а, тайнството на Евхаристията, защото Евхаристията възглавява. Сете Максим казва, е, Евхаристията е ипостастаста на църквата. Онова, което прави църквата да е църква, а не нещо друго. А, така че с целия си живот, с цялото си участие, с цялата си принадлежност към Божия народ верните лаиците а, са свидетели. Свидетели за тази си принадлежност, свидетели за тази си, за това си участие. От тук, те са свидетели за това, което в посланието до Деогнет се нарича полития. Т.е. за този начин на живота и за този начин на устройство на обществото, което християните формира. А, това означава и съгласието, и рецепцията. Божия народ със своето амин или със своето аксиус, потвърждава а, а, както догматическите истини на църквата потвърждава решенията на вселенските събори. Те всички са минали през рецепцията на този народ Божий. И а, една скоба. А, виждаме в историята на църквата случаи, като например единствените Максим изповедни, когато цялата църква а, и Клир са били в една Ерес, а свети Максим изповедни, който проявява една от харизмите в църквата, в която се отразява, в която присъства цялата тази пълнота на църковния живот, на догматическото учение, на истината на църквата, виждате как тази харизма в подобна екстремна ситуация, спасява църквата, спасява истината на църквата. И малко по-късно, тази е, истина, потвърдена на Шестия Селенски събор, който от своя страна е прият, получил е амин, т.е. има своята рецепция в църковното тяло. Защото има и църковни събори, които същото това църковно тяло, този църковен организъм не приема. Не потвърждава със своето амин. Тоест свидетелството, съгласието, рецепцията, можем да видим на всяко едно равнище. На равнището на свещенодействието, това, че Божия народ извършва Евхаристията. На равнището на учителството, дъра на богословието. На равнището на управлението, това, което Отец Зорен казва. Но... Единствено и само, ако те извигат от а, това, което Свети Максим нарича и постаст на църква. Тоест това, което църквата е сама по себе си. Защото евхари... ако Евхаристията определя всяко е на църквата, това, което църквата е, Евхаристията от друга страна определя всяко е... трябва на църквата. Това, което църквата трябва да бъде. Тоест, това е критерия за това какво църквата е и какво трябва да бъде. И следователно това е критерий за всяка една активност и по отношение на клира, и по отношение на а, миряните, т.е. на лаиците. И само ако имаме този ясен фокус, ако имаме този ясен критерий, този универсален за църквата, или, ай да кажем, католичен, съобхватен критерий, какъвто е евхаристията, само тогава тези служения ще се разпознават едно от друга, ще бъдат взаимно прониквани в един съобразен перихоресис. И нито едно от тях няма да претендира да приватизира църквата или да редуцира църквата до себе си. И аз продължавам да си мисля, че а, ключовото понятие очаквам утре да чуя от госпожа Златина Иванова отговор на, на, на един много важен въпрос за авторитета, властта и харизмата в църква. Защото аз продължавам да мисля, че един от основните припани камъни, камъка за припъване на възина в случая а, е понятият за власт. Така че, е, мисля, това е което в един момент прави тези неща, неща, за които отец Стефан казва, че са самоочевидни. Това ги прави не толкова очевидни. Защото когато някой има власт а, или кое, когато някой а, сакрализира властта заради това, че има съзнанието за посветеност, тогава той не може да бъде нито в позицията на диалог, нито в позицията на човек, който приема предложение от страна на богословието, нито в позицията да смята, че е просто предстоятел на другите, които заедно с него или че е част от един народ Божий, който извършва това, което църквата извършва. А, така че аз а, си мисля, че търси причината все по така, упорито ще в тази посока. Благодаря. Откривам първата сесия, а, която се позволих малко по-дълго да продължи дискусията и след почивката отиваме към втората сесия, която има темата над слова «Комунистическото наследство и предизвикателството предепривче», и която се води. Но сега 20 минути да се починем. Aí, meu café. Estão a preparar. Estão a fixar o café. Pau, desatrega-me café. 是呢那呀 Добължаваме с втората сесия на нашата конференция. А, първата сесия, както чухте, а, беше много интересна, поне за мен е изключително полезна, тъй като аз съм историка, не съм богослов и съм сред хората, които може би имат базис на богословска култура, но, действително, а, познанията ми по този въпрос не, са, а, не се чувствам достатъчно уверен в тази област. А, втората сесия се насочва към един много по-злободневен въпрос, въпрос, който Тързае църковната общност, бих казал, през последните 23 години, именно наследството на тоталитарната комунистическа власт. Въпрос, който, Въпрос, който през годините е получавал различна актуалност, появявали се различни нови проблеми които отново и отново и отново го правят актуален. За съжаление, той продължава да търси своя отговор. А, така че тази вечер, в втората сесия, ще се опитаме да потърсим и ние отговорите на този въпрос в контекста, разбира се, на, а, на последния проблем, който направи този въпрос отново актуален, именно разкритията за агентурната съпричастност на една много голяма част от а, ръководството на Българската православна църква. На този панел или на тази сесия имаме четирима говорители, двама богослови, един журналист и разбира се още един журналист, който обаче е също така и историк, тъй че се надявам, че може да представи и две различни гледни точки. Именно доцент Костадин Нушев от Богословския факултет на Ступическия университет, заедно с доцент Николчев, пак от Богословския факултет. Диана Петрова от Вестник Труд и доктор Горан Благоев, водещ на предаването Вяро общество, който също така е историк, принадлежи към историческата колегия. Стои, че предлагам да започнем с първия доклад в тази сесия, доцент Костадин Нушев, който заглавил своя доклад Българската православна църква и наследството на тоталитарния комунистически режим, т.е. директно по темата. Благодаря, доктор Летодиев. Нашите колеги и духовници от първата сесия мисля, че а, засегнаха един от най-болезните въпроси вътрешното разединение в църквата през близната на благословието. Тук нашата гледна точка и нашата перспектива ще даде малко по-различна, но може би а, тя ще допълни и ще даде по някакъв начин а, историческо обяснение за причините на всички тези деформации и аномалии в църковния живот. От нашата гледна точка по-скоро ще бъде свързана с отношението между българската православна църква и обществото или тоталитарното общество, такова каквото е било моделирано от комунистическия режим. Тази проблематика за отношенията между Българската православна църква и държавата по време на тоталитарния политически режим, наистина продължава да бъде актуална и в днешно време, независимо вече от дистанцията на тези повече от 20 години. Това е така, защото основният кръг от въпроси, свързани с тези отношения, не носят само чисто исторически характер. И значение, а продължават и в днешно време да рефлектират върху актуалните проблеми, които ние обсъждаме, и с които се сблъсква както църквата, като духовна общност, институция, така и отделните традиционни християни в съвременното българско общество. Все още има твърде много актуални, болезни и трудни въпроси на църковния живот, които вълнуват гражданите тревожат съзнанието и християнската съвест на вярващите и поставят много сериозни и морални дилеми пред служителите на Православната църква в България. Всички тези проблеми имат своите краси в комунистическото минало или в този период, в който е деформиран църковния живот и в който е прекъснато духовното предание или приемственост в църква. Ако се гледаме внимателно в тези проблеми, пред които изправяме днес българската църква, ние лесно ще установим, че повечето от тях са или непосредствено наследение от миналото, или техния генезис след да се търси именно в тази порочна система и практика на вмешателство в църковния живот, на моделиране именно на системата на властта вътре в църквата или около църквата, вмешателство от страна на външни за самата църква светски, политически и идеологически фактори, извън църковни фактори. Голяма част от днешните проблеми пред Българската православна църква също така са непосредствено резултат от подривната дейност, извършвана от агентурните мрежи, именно на тези извън политически фактори, които продължават подобни мрежи да съществуват или да функционират по един или друг начин и в днешно време. Друг е въпросът, на какви интереси служат те? На частни, на групови, на корпоративни? Но, както виждаме, много често не на чисто църковни интереси. Излично да се аргументира допълнително и подробно тази теза, тази основна постановка. Достатъчно е, както спомена и Доктор Методие, да поставим всички тези набелязани въпроси в светлината на скорошното разсекретяване на госиетата на секретните сътрудници на комунистическите тайни служби, внедрени в църковните среди, за да може всеки да се убеди в сериозността и актуалността на поставената тема. Вероятно много от основните въпроси в областта на проблематиката на отношенията между църквата и държавните власти по времето на комунизма ще бъдат поставени по нов начин в бъдеще или ще бъдат разглеждани в нова светлина на базата на архиви, архивите и документалните свидетелства на тези доскоро секретни досиета. Възможно също така, в близко бъдеще някои от основните въпроси да бъдат сериозно преразгледани и преосмислени в определена светлина. Например, оказва се, че съществуват определени податки за лично по становище на патриарх Кирил, който директно е отказал да сътрудничи и не е бил вербуван, т.е. и тамни на подобни а, архивни свидетелства. Или определени митрополити са се опитвали, наистина запазвайки в рамките на църковното предание, грижата за репресирани свещеници. т.е. не може да се каже виозначно, че репресивната власт е деформирала изцяло църквата, имала и период и на съпротива и тази съпротива също подлежи на задълбочено и а, внимателно осмисляне. По отношение на християнското съзнание за историческата истина и в духа на православното разбиране за традиционния а именно за общата памет, духовна идентичност на християнската общност, ние сме длъжни много внимателно да изследваме и да познаваме добре историческите факти, да ги тълкуваме и интерпретираме в контекста на историческите обстоятелства, за да можем да придобием познание за истината, познание за близкото минало на църквата, да извлечем духовна полука, както от смелото християнско изповедно че вярата и житейската мъдрост, която са ни завъщали достойните клирици и служители, така и да познаваме унези срамни и позорни дела на отстъпничество, предателство и съдействие на богоборческия антихристиянски тоталитарен режим, който е оказвал репресивно ударление върху свободата на съвестта, върху веросповеданието и върху достоинството на човешката личност. Тук аз поради ограниченото време ще се опитам само да маркирам накратко. Някои по-важни проблеми, които имат отношение към това близко историческо минало, на сложни и противоречиви отношения между комунистическата диктатура и българската православна църква. Тези проблеми обаче, както виждаме, не са затворени само от миналото историческо пространство или време, а те се отнасят до голяма степен към днешните реалности, към това с което се сблъскваме в днешно време. Като традиционно за България да висповеда източното православие, към което принадлежат мазистотно българските граждани, е носител в най-голяма степен на националната традиция в областта на отношенията между религиозните институции и държавата. Ето защо логично е именно Българската православна църква да е била засегната най-тежко от препресите на Българската църква става обект на сериозен натиск и ограничения посредством всички подмолни форми на репресия и вмешателство в духовния живот през целия период на десетилетията по време на тоталитарния режим. Основните промени в отношението между българската църква и държавата по време на комунизма, както и е известно, са свързани с премахването на нейния статут на господстващо държавно вероисповедание в страната и прокарване на принципа за отделяне между държавата и религиозните институции. Този принцип на секуларизация или разделение между църквата и държавата е въведен в конституционната уредба след премахване на монархическата форма на държавно устройство и е закрепен в новата републиканска конституция на България. Успоредно с този процес обаче са прокарани и други мерки за секуларизация в една силно идеологизирана среда и атмосфера на враждебност прямо църквата, като по-важните от тях всички знаятни, са премахване на института на църковния брак, въвеждане на граждански брак, това няма кой знае какво отношение към идеологията на комунизма. Може да го пием като и процес естествена секуларизация, но премахване на религиозното образование от публичната училищна система за общо образование е един проблем, който в идеологическото му форме, така както е реализиран и с ден днешен продължава да бъде проблем и тема на отношението между църквата и официалните държавни власти отнемане на социалните функции и благотворителни институции на българската църква, също така заедно с национализацията на църковни имоти. По този начин е създадена една нова институционална и правна рамка за отношенията между църквата и държавата, при която е въведен един крайно секуларен модел, който замества по-стария, конфесионален модел за отношение между българската екзархия и 3 българско царство. В предходния период българската екзархия, както знаем, е с не само на територията на българската държава, но и с епархи извън държавните територии. До 1915 г. даже седалището на българската екзархия се намира в Истанбул, макар на територията на България да действа като върховно право Сетия Синоп. След на последния екзархиосик през 1915 година, както е известно от историята, е избран, не е избран нов предстоятел на българската църква и тя се управлява от синодалната а, институция. През 1945 година, една от първите а, държавни така каже, а, активни акции, това е избора на избора на а, митополит Стефан, като български екзар, и постъпки за премахване на схизма с цареградската патриарша. Нормативната уредва за вероисповеданията в България, освен в рамките на конституционните разпоредби, е разписана и в приятие през 49-та година Закон за изповеданията. Там е записана формулата, че Източното православие е традиционно вероисповедание за българския народ. През 1950 година, също така, е прият или по-скоро наложен един нов усъв на българската църква, който замества стария екзархисти устройство. цялата тази нова канонична институционална уредба на българската църква, премахване на схизмата и избора на екзак след 30 годишен период на съудално управление, възстановяване на патриарщия статут и избора на патриарх, което води до нормализация и регулиране на междуцърковното и международното положение на българската църква е съпроводен обаче и с паралелни, подмолни и деструктивни опити от страна на комунистическите власти да се изолира църквата от обществения живот, да се ограничи нения достъп, най-вече до духовното образование и възпитание на подрастващите. Религиозното образование, както знаем по идеологически причини, е заклемено като религиоз, незаконна религиозна пропаганда сред децата и подрастващите. Софийската семинария е. Изнесена извън столицата и е заточена в Черепишкия манастир, а нейната сграда е узурпирана и превърната в пионерски дворец, след като преди това там е била разквартирона военна част на Черената армия. Полусловски факултет е изведен от академичната структура на Софийския университет през 50-та година и е обособен като духовна академия, която е включена на святия на Българската църква. Всички тези промени създават нова рамка и нова обществена ситуация, при която българската църква е до голяма степен изолирана и маргинализирана от обществения живот. Големия въпрос в днешно време е дали тази маргинализация, тази до степен психология на гетото, както я нарича от Ециоан на Майнбов, обхванала менталитета и съзнанието на висшите клирици по времето на комунизма е действително преодоляна и в каква степен е или по инерция продължава Руската църква да живее с травмите или с деформациите, които са наследени от този именно период на репресия. Успоредно с въвеждането на новата институционална и правна уредба на отношения между държавата и религиозните институции в България, по времето на комунизма, се предприемат и системни опити да се отчужди българския народ от християнските духовни традиции, да се ограничи до богослужебния и молитвения живот на църквата. В българското обществено и църковно действително в времето на комунизма се пренасят и прилагат някои вече изработени и апробирани модели за държавен контрол, политически репресии, идеологическа борба срещу християнството и църквата, които са изработени и въведени в политическата практика на болшевитите след революцията в Русия, а по-късно са усъвършенствани и доведени до тяхната крайност и безчовечни форми на приложение, брутални форми, по времето на Сталин и Сталиниските чистки. Още в началото на политическите промени в България, след държавния преврат от 9 септември, който политическата пропаганда Нарича Социалистическа или народно демократична революция, става ясно, че един от основните идеологически и обществени опоненти на новата власт е българската църква. Комунистическата идеология идентифицира църквата като враг и пазител на устоите на старото буржуазно общество и предприема систематична борба и подривна дейност срещу нея. Макар че самата българска екзархия по това време се държи изключително отговорно и конструктивно, като не се противопоставя открито на премахването на монархическата форма на държавно устройство. Не е ясно защо тя е обявена за пазител на монархията. След като по времето на нацизма и на Холокоста се обявява в защита на дългосветите евреи, не е ясно защо е обявена за крепителна на стария фашистки режим. От страна на новите управляваници обаче, поради тясно партийни и идеологически причини, християнството и църквата са заклемени именно като такива поддръжници на стария фашистки режим или като някакъв анахроничен остатък от стария капиталистически обществен строй. По силата на тези идеологически договори и политически пристрастия, цялата държавна политика по отношение на църквата в България започва да се характеризира едностранчиво с отрицателно, рязко, негативно отношение и придобива или грубо репресивен, или по-мек, но строго, характер. След репресиите срещу свещениците в началото на комунистическия период, Последваните рестриктивни мерки срещу договорството по отношение на пълнотата на неговото учителско и социално служение, новият светски антирелигиозен и комунистически режим в страната постепенно придобива формата на една класическа комунистическа диктатура в отношение на църква. Новите управници предприемат политика и прилагат на практика дългосрочна стратегия за принудителна сектуализация, която е извършена в условията на крайна идеологическа антирелигиозна пропаганда и открита. Антихристиянска агитация. Репресивната дейност на комунистическите тайни служби, например, в отношение на духовно съпротяващите християни и в частност падривната и деструктивна дейност също българската църква като религиозна общност и духовна институция могат да се разглеждат от различни аспекти, исторически, политически, психологически и религиозни. Исторически погледна на тази репресивна и антихристианска политика и практика на комунистическите власти се развива постоянно и се задълбочава по своя обхват, като преминава през няколко основни етапа. Първо, в началото тя започва с стихийните репресии срещу свещеници, монаси и епископи, проведени непосредствено след 9 септември 44 г., които по своята бруталност и политическа мотивировка са издържани изцяло в, в духа на сталинските чисти срещу духовенството и редовите вярващи в Отчасти мотивирани от преваншизъм или лични пристрастия на местни политически и партийни деятели, репресиите срещу съседците се движат в рамките на цялостната политика на изтребление на духовния и интелектуален елит на българската нация в края на Втората световна война и имат за цел подмяната на елита и въвеждането на такава духовна система за контрол в съзнанието и потискане да на съвестта на гражданите, която отговаря изключително на каноните на тоталитарния комунистически куму... режими. Всъщност, както редица християнски философи пособшат, например примера Леш, Леша Колаковски, Коей и други, а, Същинската деструктивна функция на комунизма не е толкова, че той е атеистически. Той беше само атеизъм, но не беше тоталитарен. Той нямаше да има тази разрушителна и деструктивна сила по отношение на духовния живот, на вярата и на морала разрушителен и деструктивен потенциал на тоталитарния комунизъм именно в това, че той е тотален светоглед, тотална псевдорелигия, която не търпи усторено с нея да съществува друг вид светоглед и друг вид религия. Както казва а, Николай Бердияев, комунизма е диктатура на светогледа, диктатура на мисълта. Това всъщност е в основата на целият този а, разрушителен потенциал на комунистическата власт, идеология и тоталитарна система, която не търпи свобода на мисълта на места и на изповеданието и всъщност която се опитва да наложи своята ценностна система, своя съпоглед, своя морал, своят класов морал, на омраза към класовия враг, да го наложи и да го въведе дори вътре в средите на самата църква. През следващите десетилетия гоненията и репресиите постепенно преминават към по меките и по-префияни форми на вмешателство и контрол, което от времето на 60-те години, времето на така наречените хрущови гонения, се изразява също така предимно в практика за врагуване и манипулация на представители на клира, противопоставяне на клириците на стари, буржуажни или свързани с бивши режим и нови, прогресивни и надежни. А, всичко това засилва и всичко това засилва недоверието, разгражда вътрешните дух, духовни устои на църквата като общност, разраства се като модел на политическо влияние, вмешателство, контрол и в по-късните етапи така реченият е дрял социализъм в 70-те и 80-те години, достига до, така да се каже, гея на идеологическата борба. Идеологически и политически модел за антисъковна дейност на комунистическия режим завършва с агентурната и подмолна активност на секретната мрежа от сътрудници и секретни отделни посолства като идеологическо съществено управление на държавна сигурност. Дейност е сочена директно срещу духовенството църковните учреждения и институции, а също така и срещу свободата на веомосповедание и уховане живота в църквата. Тази практика на агентурна дейност от доносничество се разпространява и през последното десетилетие на 80-те години, като постига своя логичен завършир в времето преди крайна тоталитарния режим. Всъщност обхвата на тази дейност започва да се разкрива едва сега с на цялата а, архивна документация. Става въпрос за удар в монашеството. Това е един от основните а, главни опоненти, може да се кажа, на музичката власт. Всички знаем за раздълване на римското монашество братство, за инфилтрирането на агенти в последствие в сред самите монаси, за вербуване на млади семинаристи, още в равна детска възраст, които биват протежирани да в църковната кариера. За една селекция на висшия клир, която се осъществява по линията именно на разграничаване между неглагомадежни, контрреволюционни, буржуазни и прокапиталистически настроени на задночери църковни служители и прогресивни, напредночери и единифически верни на комунистическата партия и народно-демократичната власт с църковни кадри. Прилагането на този подход за овладяване и контрол върху институцията на църквата, води го това да се следва политика на разединение, разединяване, противопоставяне между клир-умириен, според мен генезиса на този проблем, който за и обсъждихме през пърната сесия. Идва именно от това външно за църква под тоталитарно политическо въздействие върху самата структура и живот на църквата Образно казано, комунистическата власт е моделирала църквата по модела на Платоновата държава. Трите съсловия епископат, президент и мириали са изградени като този тоталитарен модел, за който говори Платон и за който Карл Попър в неговата политическа теория казва, че това е първия модел за тоталитарен. Обществен строй. Тоест на върха това са напълно посветените, напълно самодостатъчните, мъдреците в кавички, които знаят и могат да управляват цялата пирамидална структура. Свещенството или второто съсловие са като едни комици, които само изпълняват и привеждат в изпълнение, това, което се спуска като директиви. И третото съсловие, това са напълно обезправените или, така да се каже, по някакъв начин приведени в състояние на креповиселяни. Може би във връзка с темата с феодализацията ще бъде засегнат този въпрос. Едни безгласни и напълно пасивни а, така като придатък към Организацията на Църквата Миряна. Ето това, според мен като цел на антирелигиозната политика на комунистическия режим, именно отчуждаване на вярващи народ от духовния живот на ограничаване на достъпа до богослуженията, забраните и загражденията за достъп до богослуженията, които възпрепятстват участието в църковните танци, в молитвения живот и най-вече системните опити за обособяване на клира като едно затворено и изолирано религиозно съсловие, води до накърняването на единството и съборността на църквата като духовна общност. Този външен натиск и наложен от тоталитарния политически режим, модел за управление на църквата, води до създаването на един особен и нетипичен за православието едностранчик клерикализъм, който е единствено политически изгоден, и удобен за целите на държавно репресивния контрол върху православното въргосповедание и на неговата общност, но се оказва разрушителен за църквата. Този деформиран модел на неправославен террикализъм, при който църквата се ограничава и отъжестява само с съсловията на клира, като се пренебрегва в на църковното изпълнение, съборното тяло на вярващия народ, води като крайна последица и дородливите форми на този нехристиянски, полуезически кледократизъм в днешно време и неговите прояви, деформации, които виждаме всички, че са опактними разрушителни за доходната общност за единствено на вярващите християни в църквата. Благодаря на на шеф. А, той е общата рамка на отношението на комунистическата държава към а, църквата и особено акцентира върху това разединение, което всъщност мисля, че дискутираме по един или друг начин а, и в различните сесии, и в различните доклади. А, сега ще се насочим към едно от предизвикателствата пред а, църквата. Защо не се състоя диалога между а, между църквата и обществото по повод сътрудниците на държавна сигурност. Госпожа Диана Петрова. Добър вечер. Моято госпозе ще бъде по едно подължение на научния доклад, но няма претенциите за доклад. Като журналист изчетох почти всички досиета, които бяха разсекретени от комисията за и видях какво и как се е случвало с нашите висши архиереи. Смятам, че църквата много загуби, както и обществото, разбира се, от това, че духовенството отказа да разговаря откровенно за ролята на комунистическата партия и нейните репресивни механизми по време на тоталитарното управление, за тяхната брутална намеса в живота на Българската православна църква. С отказа от този откровен разговор с обществото, с миряните, всъщност беше изпълнен окончателно планът на държавна сигурност. Резултатът е недоверие към Висшия клир и не само към него, съжаление, а и към цялата институция на Българската православна църква и съмнение, че всички позиции, което, които заемат нашите иерарси, са лицемерни. Благодарение на разсекретените архиви на Държавна сигурност, вече сме абсолютно наясно с двойствения живот на вишеклип по време на комунизма, та до днес. Четох а, рапортите и донесенията със ужас и дори на моменти съжалявах, че като журналист не мога да си спестя това. Не можех да повярвам как виденският митрополит Дометиян е докладвал за скулптурата на Далчев, за съпругата му, за приятелите им. А митрополит Симеон западноевропейски буквално е съобщавал имена на свещеници и на вражески иммигранти, на членове на техни семейства, които държавна сигурност трябва да наблюдава. Посочвал е дори маршрутите по които българите са бягали от България и вероятно Мнозина са загинали на границата благодарение на тая информация. Най-скандализирана бях от едно поздравление до офицера от Държавна сигурност Христо Маринчев, в което, той по е повод 9 септември, в което митрополитът казва «Горти щастлив съм, че съм член на авангарда на социалистическата ни родина, славната комунистическа партия». Гаврата на Държавна сигурност е стигнала до там че да приеме един монах за член на Компартията. Дори и това да не е формално. Въпросът е, че всички те са съдържали повече като служители на ДС и БКП, отколкото като служители на Господ. Никога не престанах, разбира се, да се питам и, и сега си се задавам този въпрос. Може ли е да не го правят? Как са били шантажирани? Какво им е коствало на тях, на семействата ми? Но репресивната машина че е била жестока, е факт, а, имало избити владици, имало избити свещеници. Факт е обаче, че днешните митрополити са допуснали да бъдат издигани благодарение на службата си в държавна сигурност. И това а, е непростимо. С времето така е бил подменен съставът на св. свинот, че не е имало начин епископ да стане човек, който не е заслужил благословието на държавна сигурност. А 300 апостолско правило казва епископ, който използва светската власт, за да се домогне до епископски сан, да бъде низвергнат, както и всичките съучастници с него. Защото няма пол-шотония, който получава божествената благодат, като вещ купена за пари или чрез мирски власти. От всички досета, които прегледахме, единствен митрополит Йосиф е бил избран въпреки несъгласието на Държавна сигурност. Но в останалите има много доказателства, че Държавна сигурност ги е бутала всъщност кариерата. В досеето на митрополит Кареник пише, как офицерът, който го е върбувал и който, пред който той е се е как какво работи, Офицерът от Държавна сигурност му казва, че той ще расте в иерархията. И цитатът е «Всеки ще помага с каквото може». В случая очевидно става дума за сделка. Ти работиш за нас, а ние за твоята кариера. Знаеме, че Митрополит Кирил, който също е бил агент на Държавна сигурност, е бил и роднина на Христо Маринча. В досието на дядо Натанаил има докладна записка от Маринчев, която става ясно, че държавна сигурност ще говори с Патриарх Максим за издигането му в иерархията. Само няколко дни след една такава среща на полковник Маринчев с Патриарх Максим, Натанаил, студент тогава по богословие, е ръкоположен за архимандрит. И според офицера Духовникът се уверил още веднъж, че връзките му с тях ще му помагат за неговото отвъждаване и стабилизиране. В друго досие на митрополит Дометян също е запазено как обсъжда с офицера издигането му, изпращането му в Москва и така нататък. Така е при Калиник Прачански, така и е в досието на митрополит Симеон, където Офицер от ДС буквално пише «Нашата цел е Христов да растее това е агентурното му. Име, едно от двете». Въобще ясно е, че думата на държавата е била окончателна за това, което се случва в Православната църква. Там в устава на БПЦ през през година дори под натиск на държавата е записано, че всеки, който е избран за митрополит, трябва да се ползва с доверието на правителството. Така става и с избора на патриарх Максим. 71 1971 година бюро дава указание да бъде поддържана неговата кандидатура. От рапортите на Бончо Асенов, офицер от Държавна сигурност, който беше директор на вероизповеданията при управлението на Жан Виденов, се видя, че в синода винаги е имало две групи. Значи в по-рано време са били старите митрополити срещу новите, които се сближават с народната власт, а в по-ново време е имало едни, които са били изключително ревностни подръжници на режима и други, които все пак са се опитвали да работят в името на църквата. Това са били днешните митрополити Йосиф и Натанил, професор Иван Желев, техни са студенти. Но в крайна сметка и те попадат в лапите на държавна сигурност. Днес въпросът е как да възприемем тяхното мълчание и отказате им откровен разговор. Още повече, че по времето на разкола, те можеха имах възможност да излязат и да кажат, ние правихме това, ние правихме онова, и да се избегне този унизителен за църквата ни разкол. Владиците се опитаха да подменят мисията си. На принципа търпяхме да обяснят мисията си. На принципа търпяхме, отстъпвахме, нямаше как, но поне запазихме църквата. Днес въпросът е каква църква? Безлична, подчинена, обезличена, раздирана от интриги и от да прекъснати опити за търсене на политическо одобрение, на политическа благословия, на политическа подкрепа за едно или друго. Всички очаквахме, както учи християнството, поне да се покаят православните ерарси. Вместо да разобличат обаче методите на политическата полиция за ограничаване на църковната дейност до степен да допускане на тържеството на атеизма, те замълчаха и по този начин оправдават всичко, което се е случило в годините на тоталитарния режим. И така, според мен, те не изпълниха дълга си да помогнат на обществото и на вярващите в годините на прехода да се оцени зловещата роля на БКП и на нейното уръдие Държавна сигурност. Ако не бяха чакали разсъкратяването на досиетата, където се видя, че са писали какви ли не лични и политически неща, днес основният въпрос като обществото нямаше да е кой кой е сред владиците, а точно какво е вършила тоталитарната полиция и какво е причинила на вярващите духовници, свещеници и мирани. С разкритията за зловещия план на Държавна сигурност, църквата щеше да се извоюва невиждан авторитет и така да помогне на всички заедно да се покаят и най-вече никога повече това да не се допуска. БПЦ имаше подкрепата на интелектуалци, на журналисти, на учени и медии, леви и десни, от която обаче предпочиташе да не се възползва, за да не дразни старата номенклатура и, и така мълчеше, когато журналисти ги питаха, вие имали ли сте нещо общо с държавна сигурност? Защото още в началото на прехода се намираха точно офицери от Държавна сигурност, които почушваха, че този или онзи владика има досие. Те си замълчаха. Сега всички благородни инициативи, които се опитват да подемат свещеници или метрополити, не намират подкрепа. Просто защото никой не им вярва, че са искрени или поне повечето хора не вярват, че са искрени. Ако истината бе казана на време, църквата щеше да има самочувствието днес да задава темите на разговор в обществото. А не както се случва, когато днес те се изказват и настояват за въвеждане на религия, обучение по религия в училище задължително или когато са против промени в Закона за Семейния кодекс, всичко това да потъва и никой да не обръща внимание. Има неща, които си струва да бъдат чути, но духовниците не умеят да ги представят така, че да стигнат до хората и да повлияят на общественото мнение най-вече. Има и друго. Духовниците не измениха на рефлекса от времето на комунизма, за общуване с медиите. Те приемат винаги журналистите като врагове, защото задават въпроси. В едно от досиетата намерих симпатичен случай за това, че нищо не се е променило. Става дума за далечната 64-та година. Тогава, когато духовенството се очаква да убеждава западна, западния свят, че тук се спазват религиозните права, в България пристига английски журналист, посещава духовната семинария и задава въпроси. Какво пише в едно от сведенията, запазено в архивите на държавна сигурност? Ректорът е бил крайно недоволен от многото въпроси. Журналистът го разпитвал подробно за броя на учениците, учителите и монасите. Питал колко са от селски и колко от градски произход. Издават ли се учебници? С каква библиотека разполага? И много друго въпроси. Става ясно, че духовниците са били подразнени от наречения наглия журналист», който не само задавал въпроси, но искал да му се дават точни сведения за това, което го интересува. Днес абсолютно по същия начин. Членовете на Светия Синот отказват да отговарят на въпроси, които ни ги устройват. По време на разкола бяха много слово от ливи. Двамата с Горан сме присъствали на тези събития какво ли не, разказваха ни, обясняваха ни, колко са лоши разколниците, колко не искат, искат да съсипят църквата, да я дискретират и така нататък. Сега обаче, когато има други проблеми и ние ги търсим и питама, те отказват да отговарят. Преди дни прочетох, че се е появила концепция за катехизация религиозна просвета. Изработена е от комисия към Светия Синод. Там пише, че църквата ще започне да обръща специално внимание както на кръстените, така и на некръстените деца и българи. След задачите, посочени в стратегията, е също да се организират медийни участия на духовници и богослови, за да достигне до повече хора истината за православието и за вредата от разколите, сектите, лъжеученията и така нататък. Имат идея да правите телефон на доверието. Фактът е, че днес тук няма нито един представител на Висшия еклир, доказва колко фалшиво е това намерение. Едва сега им се вменява задължение да говорят с медиите. Към светия Синот те първо ще се отдел, връзки с обществеността. Неговата задача била да изгражда положителен образ на църква в обществото, както и да провежда активна медийна политика, която да оборва на трапчевото мнение, че БПЦ е затворена статична институция, а напротив, че тя е жив организъм, близо до хората, с многостранна, богата и активна просветителска и социална дейност. Извинете, но според мен това е масовото мнение. Странно е, че на фона на абсолютно никаквото желание за диалог, Светия Синот си позволява да пише декларации срещу всеки вярващ интелектуалец позволил си да критикува действията на отделни митрополити. Пример за това е историята с рахонтите. Писаха декларация срещу професора Наткиев имаше и декларация срещу предаването вярващество. Извън тези декларации се пускат какви ли не по сайтовете грозни публикации, каквито водиците умело успяват очевидно да прокарват. И от тук нататък за каква промяна говорим, за какъв диалог. Синодалите, които мълчаха през годините, ще имат и един друг грях. От тяхната гузна съвест днес свалят хора дивиденти хора, които за които не бяха открити никакви данни в комисията по досиетата. Слушала съм проповед на митрополит Йосиф, а също така и на метрополит Николай Пловдивски. Единият бил агент, другия не бил. Но ако трябва да кажа кой е по-добрият проповедник и мисионер, няма да посочи Николай. Защото вярващите и обществото, имат нужда от думи, които възпитават човеколюбие, смирение. От такъв пример имат нужда, а не да им се насажда вярата с агресия, както прави Пловдивския митрополит. С заплахи от Божието наказание, нито ще върнат част от нас в църквата, нито ще привлекат нови християни. Благодаря много на госпожа Петрова. Това, което а, така, на мен най-силно ми направи впечатление в началото тя са че понякога дори се жалява, че а, така професионалните изнадължения са я карали да чете тези досията. Мога само да кажа, че напълно разбирам това чувство. Доказателство беше така тягостната атмосфера, която видях в а, аудиторията. А, както и лично аз имам интерес към периода към досията включително, но трябва да се признай, че до момента не съм намерил си и в себе си дотира да ги чета тези досията. Тъй, че добирам прекрасно. А, продължаваме към доктор Горан Дългоев, който а, ще ни представи доклад, Озаглавен неофалдалната перспектива в църквата. Благодаря, доктор Методиев. Непред искам да поздравя съвсем не кортовазно организаторите на тази конференция на тази среща. Факта, е, че наистина, както каза Диана, тук няма един представител на Светия Синот, означава, че очевидно има страх от темите и въпросите, които ще се повдигнат. И искрено се надявам, че след това случване на конференцията гласа на мирените в Българската църква ще бъде все по-чуваемо. Що се отнася до а, моята теза, тя може би звучи това леко странно за гражданско общество през 21 век, неофициалната перспектива в църквата, но към подобна теза ме насочват някои съвременни тенденции в православието като цяло и в част живота на българската православна църква, които са свързани с възраждане на модели дълбинно чужди на истинската същност на християнството и твърде отдалечени от нас като хронологичен порядък. Кът... Прощавайте на микрофона, моля. Моля да ми извините, но за съжаление не мога да се преборя с на седмица. Така че може да наистина да се малко потих. Сега добре ли се чува? Не много. Моля? Не е много. За... Е много. Може би върхаме хрупова, ще ли? Сега чува ли се? Вземе ми да резюмирам за тези, които не са ме чули, че може би тезата ми неофилдална перспектива в църквата изглежда малко странна за гражданско общество в 21 век, но към нея ме насочват някои тенденции в живота на нашата църква през последните години. Същевременно нямам претенцията, изказвайки тази теза, като теза да давам нещо ново или казвам нещо ново, им ке предвид с, а, написаното от отец Йоан Майен за а, съвременната изолация на епископите, като не досегаемо сега му разбира се. за основа на моята теза неофородална перспектива в църквата използвам две църковни събития от настоящото на нашата църква. Едното от тях е свързано с проведения преди чети години последен църковно-народен събор. Казвам последния, не само защото следващия, който би трябвало сега да се провежда, все още не е насрочен. А защото това бе последния събор в новата история на Българската църква, който носи названието Църковно народен. Според виемките на този събор, шести поред, поправки в Устава на Българската църква, върховният законодателен орган на църквата вече ще се нарича Църковен събор. Обяснението е, така се възстановява древния каноничен дух на църквата, цитирам, в която Мирен е клир на да се неизменна и взаимно допълваща се част от народа Божий, от църковния лоз. Разбира се, едно от такова обяснение изглежда аргументирано, ако обаче нямаме предвид една друга промяна в Устава, направена от същия този Събор. А именно силното ограничаване на броя на мираните, участващи в Патриаршески избирателен Църковен Събор. Преди приятата поправка при, избир... а, при... А, преди приятата поправка, при избирането на Патриарх, Можеха да участват по 3 маклирици, 4 мирени от всяка епархия по 6 маклирици и 8 мирени от Софийска епархия. След поправката този брой е намален на половина, като очевидно целта е да се търси превес на клира в мирените. Тази поправка бе направена със следния аргумент. До сегашният цялостен опит на Църквата и конкретно от изминалия период след промените в България ни показа колко пагубна е некомпетентната намеса в църковните дела от страна на Мирени, които не са запознати с вярата и устройството на Църква. Аргумент наистина достоен за адмирация, ако последвали такти от страна на Висшия клир, не го говориха тотално. на тази година всички ни бяхме свидетели на едно безпределно решение. Светия Синот отмени становището си от 2007 година, което определяше произвеждането на Архонти като самочиние, което няма място в църквата. На 20 юни 2012 година 11 от общо 15-те членове на Св. Синот приеха внесено от плодинския митрополит Николай предложение относно правилата за утвърждаване и присъждане на почтното звание Архонти. Шеста точка от решението изрична направено да уточнението, че удостояването с това звание не създава неравенство спрямо останалите мирени, или ако създава такова, то е неравенство в отговорностите. От ахонтите си църквата очаква повече от останалите. Крайна цитата. Само тази формулировка е за да видим, че българската православна църква потъпка основен принцип на християнството, формулирана още в Стария Завет. Той не гледа на лицата на князете и не предпочита богат пред беден, защото всички тия са дело на ръката му, както пише в книгата на Йов. Умалубажи се основен принцип на еклесията да се борят на свободни, равноправни, независими индивиди, имащи еднакви права и еднакви отговорности в делата на църквата. Всеки призван активно да участва в нейния литургичен и социален живот, без очаквания за нещо повече от останалите. Иначе казано, струва ми се, че с легализирането на архонтите църквата предложи на обществото един погрешен прочит на притчата за талантите и вместо да се еманципира от историческата обремененост на православието по отношение на властовите елити и да преодолее своята изолираност по отношение на църковния лос, тя предпочете да създаде предпоставка за формирането на прицърковна светска иерархия, за каквато самите архонти имаха претенция далеч преди тяхното легализиране. Тук ще си позволя да припомня един от апологетичните текстове в сайта на Архонта Тебо-депутат Слави Бинев. А именно, титлата Архонт се дава за заслуги към човечеството и към Църквата. Архонтите са светската сила на Църквата. На тях се поверява защитата на Църквата, грижата за храмовете, църковната дипломация, църковното определение на длъжността му е велик пазител на Църквата и на човека, аристократ с ангелски криле, сиреч най-висшата земна награда дава се за велико минало, добро начало и силно бъдеще. Очевидно, без да приема този текст, светия синод по същество призна основното, което той съдържа. Архонтите са светската сила на църква. По друг начин трудно бихме тълкували решението, че от архонтите си църквата очаква повече. Съгласно с инодалното решение, званието може да бъде давано само от епархийски митрополи, т.е. архонтите са местни епархийски или лични архонти по думите на Тиварополския епископ Тихон, издигнал първия български архонт, имигрант и бизнесмен Джеймс Демо. Светия си на създаде предпоставка около всеки митрополит да бъде създадена група от отличени и привилегировани мирени, които всъщност служат не на църквата на интересите на дадената епархия, т.е. на нейния архиереи. И пак ще си послужа с думите на епископ Тихон, който а, аргументира избора на първия си архонт. Светия Синот не ми е отпуснал стотинка, а Велков толкова придаде на епархията. Подари е свой терен на общината в Тенерифет, за българска църква. Отваряме една скоба, аз лично не знам тази църква още же така, да е построена. Ако е така, можете да ме извините. Епархизацията на архонтите, ако мога така да я нарека, е твърде изгодна. При това регламентирана предпоставка от гледна точка на митрополитския сепаратизъм, чието проявления все по-отчетливо се долавят живота на българската патриаши. Но какво се случва с редовия православен, който не разполага с възможност да изгражда нови храмове, обслужващи духовните потребности на голямо множество мирени, да ремонтира епархийски манастири до степен на възстановяване на монашеския живот в тях, да изгражда или поддържа образователни центрове, социални кухни, жилища и други подобни благотворителни институции. Цитирам обстойно, защото това са заслугите, срещу които се дава почетно звание на регламентираното от самата църква, неравенство от отговорностите между архонтите и останалите мирени, дали всъщност не води до притъпяване на способността на мирените да се самоорганизират като общност, която със собствени сили да се грижи за своята църква и анория. При един все още слаб, натрапчено слаб, се енорийски живот, при липсата на интерес за възстановяване на някогашните енорийски братства, сред народа Божий може да се развие чувството, че от него почти нищо не зависи, а защитата на църквата и на вярата е поверена на хора с отговорност, кавички. Че единствената отговорност на този църковен лоз е чинно да се черкува в неделя, за да си вземе напада, да се и да се причастява само 4 пъти в годината и да очаква, че парите за ремонта на храма, за лечението на някои събрат или за помощ на някой спадна от нужда винаги ще дойдат от щедър Благодетел, а не от доброволния труд и волни пожертвования. Струва ми се, че се поражда едно изовременно усещане за многоценност, което може да сведе общността от вярващи до безинициативна и ръколебна маса, по примера на духовните им пастири, които прививат кръв пред мощните спонсори. Още една стъпка към изолирането на от неформалния църковен живот, от превръщането на църквата към превръщането на църквата в все по-клирекално и все по-малко народна институция. И тук можем да се замислим дали всъщност това не е едно продължение на разграждането и разделянето на църквата като общност, което започва в на комунизма и за което а, спомена доцент Ноше. Раздаването на отличия и награди за конкретни заслуги в списъкът, от които на първо място са имуществени достояния на църквата, една и едва последно е прославата на Бога, Струва ми се, че стимулира възникването на християнски материализъм, превръща благотворителността в църковен пияр, противно на християнското едната ръка да не знае, що върши друга. Порган до родетели като скромност и смирение. както каза пророк Иремия, да не се похвали силният със своята сила, нито богатят със своето богатство. Затвърждава се, исторически насложената представа, че църквата не е общност отни, а средище на елити и приближения. Модерна версия на средновековното иерархично членене на Социо. Към подобно разсъждение лично мен ме насочва и а, един наблюдаван, много отчетливо наблюдава, неформален альянс между българските архонти и различни неолицарски ордени, които се наруиха през последните десетилетия. Ще си позволя да дам няколко примера, които убеден съм, може би повечето от вас знаят, но. Например, Ордена на тамплиерите обглавяван от бивши офицер от и Асизи Пакс, която е Федерацията на рицарите на мира от Асизи Италия, която се подвизва и под името Конфедерация на кръстните рицари. Тези две организации можем да ги видим в сътрудничество с архонти, а дори и с масони. Може би не бива да се отчудваме, особено ако си припомним казаното още през 1863 от един масонски автор Дюкантелео, който казва, тайните общества образуват вериги и се пресъздават едно друго. В съвременния български вариант веригата, очертана от Дюкантелео, несъмнено се изгражда и чрез посредничеството на архиереите, които се явяват духовен параван на тези организации, за да им се предаде някаква легитимност пред църковния лос. Основоположникът на собствено българското върхонство, например, Елатион Старозагорски се титулува е на време на върховен срещеноначалник на Великия Архонски орден и духовен настойник на ордена на рицарите, тамплиери на Ярусалим. Смешното за съжаление като традицион. Видинският митрополит Ометиян, който разбра, че не е допуснал, да участва в конференцията свой представител. Тавинският митрополит Дометиан, който също прибягва до финансовите услуги на Рахонта Стар е духовен ментор на Международния християнски орден Свети цар Полис Михаил. Същият митрополит благослови първото порода си Объединение на тайните организации у нас, на което техните лидери публично се станат един по друг по време на благотворителната акция през 2010 година за пострадалите от земетресението в Хаити организирана от Печка по инициатива на архонта Слави Бинев. Само за секунда, извините. Да Всички тези архонто лицево-масони имат претенции да водят църковната дипломация на българската патриаша и дори повече, да стимулират участието на българската църква в комуническия диалог между православни и католици. Митрополит Галактион Старозагорски представи слави бине пред представители на Ватикана като изтъкнат бизнесмен, човек, който уважава и католическата църква и иска да работи за повече контакти между православни и католици. За диалога между източната и Западната църква се обявява и Великия приор Румен Алче, Архонта Иван Кочевчомбе твърди, че архонството България е благословено от най-високо ниво в Ватикана, т.е. Пап. Да припомним и друг факт. През лятото на 2009, сочен е за лидер на Великия аргонски орден, на днес Пашев, бе домакин на упостояването с доспехите на Мълтворното полицарство. Край на цитата на шестима нови членове на Асизи Пакс. В блока си католически Мадрид Георгия Олдър го описа като събитие от голям интерес за интеграцията ни в световната християнска цивилизация или поне като признак за интереса на християнска Европа към нас. Очевидно е такъв интерес поред Моссеньор до сега не е. Uh, и още нещо, което uh, съм пропуснал, uh, така нестройният дипломатически опит на Слави бине да покани Руския патриарх Кирил в uh, Европейския съюз. Uh, а това може да се осъществи все с посредничеството на неговия е високо просвещенство, Дометян Видински. Всичко това, uh, този опит на архонти, на рицари, на масони, така да, да заявяват своята активност в отношение на а, някаква псевдоцърковна дипломация, поне в нашите представи, според мен в техните представи изключително важно като позиция. Едва ли са случайни съвпадения, но мълчанието на българската църква за тези коменически активности е твърдо опасна и тълна фона на люшкащата са позиция на нашата православна църква по този въпрос, която знаем, че е позиция, която се мести от тоталното отрицание до пасивното наблюдение, като мотивите и в двата случая се въдоха на отдыхянната схоластика. Известно, че още през 1998 българската църква напуска Световния съвет на църквите. И без ясно заявената си позиция върху коменизма, патриаршата ми струва мисля, че отваря ниша за архонско-тамплиерско-масонските натани на принципа, щом църквата не го прави, защо не да не го свършим самите ние. Така различни ордени общества, кавички, започват да претендират за активности, които по право принадлежат единствено на църквата или най-малкото са свързани с наложителното присъствие. И тук искам да се върна към формулировката, с която 6-ия Църковно-народен събор намали на половина броя на делегатите мирени, участващи при избирането на патриарх. Колко падна е некомпетентната намеса църковните дела от страна на мирени, които не са запознати с вярата и устройството на църквата. Може би комуническите традиции на прицърковната светска аристокрация попадат в категорията некомпетентна намеса в църковните дела. И следователно не са притеснителни, вишени клип, Или сме свидетели как се поражда едно съвременно изкушение на църквата, залъжено още през IV-та прогласяването на Константин Велики за равен на апостолите и за външен епископ на църквата. Какво може още да породи целенасочено търсения съюз на църковния елит с финансово властовите елити, независимо от тяхната репутация? Струва ми се, че може да породи изкушението, както у някои мирени, така и у хора, че всичко в света се движи от някакво върховно тайно ръководство, чието проявление на повърхността са богатите спонсори, хората с архонски звани и лицарски успехи. Дали това не е една наклонена плоскост, безпросветно, несъзнателно открепена от висшия клир, плоскост по която хързуваме обуванието си във всемогъществото на този, който ни отрежда заслуженото според делата на вярата ни, а не според банковите ни сметки, плоскост, която ще ни срине в афатията, че Божията истина не съществува и че света се движи от лъжата и неправдата, които са обявени за благочестие. Подобно изкушение погубва надеждата, че всички човешки сърпини са в ръцете на Бога, а не на силните на Дене. Изкушение, което се посилва и от невъзможността на Висшия Клир да се еманципира от довчерашните гонители на Църквата. Не само заради липсващото покаяние на митрополитите агенти на Ближчата държавна сигурност а и поради натрапченото присъствие на бивши служители от същото тази в най-близкото обкръжение на митрополитите, нерядко отличавани с почетни звания. Само три примера. Великият приор на Ордена на Тамплиерите Румен Ралче, до 1989 е бил офицер от ОБО, управлението за безопасност и охрана и началник на личната охрана на Основателя и председател на настоящия международният християнски орден, св. княз Борис Михайлов, с тях е бил щатен служител на Първо главно управление на Държавна сигурност, преминал курс през Разознавателната школа на КГБ през 1988 година, а през 1996 година, да си спомним, изключително е важно, заедно с други видни офицери от бившето първо главно управление, се с църковни пари. Международната ортодоксална банка Свети Николай. И на финала първия рот на Плопинския епархия е Петър Маджуков, който също е бил, знаете, агент на Първо на управление на ДСЕ и заграничен представител преди 1989 година на специализираната в търговия със Кинтекс. кинтекст. Вчерашните конители или най-малко отрицателите на църквата, сега, благодарение на висшите ни клиници, се явяват нени пазители и благодетели. При това с многословията на същия този вишклия. Нещо повече стига се до абсурдната ситуация Мирени Духовници с очевидно църковно поведение да бъдат закрямлявани като рушители на Църквата и на Православието, само защото отдръзват да поставят на големи въпроси. Нещо като екзорцизъм на смутителите на клиракалния боляре. Очевидни са тенденциите към една нова моделизация на Църквата, при която тоталната власт отново е концентрирана в ръцете на висшие криви на светски силови среди, склотени в мощен финансов алианс. Съществена тотика между неофеудалната перспектива на църквата и средновековието е, че новоформирания при църковен нали, вид няма елементарна компетентност в православната догматика. Раз, за разлика от някогашната православна аристокрация, която няма как да не е говорим религиозно посветена, да не говорим все пак и за високата по подготовка на отделни владетели или висши сеновници, като виждаме като участие в църковни събори. В наши дни стигаме до абсурда личности, които не водят църковия живот и са религиозно негомотни да, да говорим за и морал, да бъдат възвеличавани като благодетели на църквата и примера за подрежание. Вие сте един нов ной, казва пландински митрополит Николай, за друг свой спонсор, бизнесмена Георги Герков. Църката да в лицето на мен е вишлив, сама се вкарва в хаос от машинации и стратегии, които нямат нищо общо с и следователно се споменят. И фабрикува една след друга заблуди, които все повече парализират истинския църковен живот, меркантилизират върховните връзки и създават една обоглива православна и вяра, която може и да услужва неофеодалните перспективи на митрополити, свещеници и благодетели, но изолира истински търсещите вярата. И ще си предложу, и ще предложа на вашето внимание още една теза, дали всъщност тази тенденция е някакъв логична в есхатологичната перспектива на християнството. Блудницата върху звярната апокалипсиса на Еванимирист Йоан, за която все повече, особено съм чело коментария на нас нас, която все повече се вижда образа на църквата в последните дни, дали блудницата върху свяда, църквата, няма нужда от народа да от една ататична маса. Благодаря ви за дни. Благодаря много на доктор Горан който постави един въпрос, който, така предполагам, турмози повечето от нас имаме проблема с ерхомството. Когато подготвихме програмата на конференцията, а, така не знаехме точно кой за какво ще говори, но според мен тази кореспонденция между предишния доклад по светен на държавна сигурност и следващия доклад по светен на хонтите, не е случайна. Продължаваме с доцент Дилян Николчев, който обещаше ще говори точно 21 минути на тема Няма нищо да върша по принуда, макар и от силни на деня, обещава да бъде много интересно, той ще обясни какво има предвид. Добре, само че горе да се грипа. Грипа да не объркам чашата. <рък> Самото заглавие, някои от вас вече са се досетили, подсказано е от заглавието, че това е текстова извадка от даваната епископска клетва при последованието по време на архиерейската хиротония. В контекста на историята със сърхсекретяването, досиета, народните ни митрополити, разкрити като сътрудници, доносници и щатни служители на комунистическата държавна сигурност, каноничният въпрос за характера на тяхното деяние вече не звучи така просто и абстрактно. А размишлявах по въпроса как да доближа максимално публично и достъпно този каноничен проблем до същинското съдържание на това църковно по своя характер престъпление. И как да убедя слушателя, още с първите изречения, че днес не е просто достатъчно да очакваме разрешаването на кризата с досиетата на народните ни владици, да се ограничи единствено до многоочакваното отнози на вярващи двустранно волеизявление и действия на покаяние и опрощение от страна на агентите митрополити, като са грешили, и отдаващите прошка, т.е. тези православни християни, които не са се подали на изкушението да служат на комунистическата атеистична власт. Лично една такава перспектива не задоволява моите професионални познания и очаквания като член на църквата и работещ, разбира се, в областта на църковното право, което определи и кръгът от въпроси, с които се обръщам на право и без заобиколки към поставения проблем. Спомнете си всички вие клетвата от последованието на архиерейската хиротония, която епископа дава в Божия храм по време на акта на ръкоположението. ръкоположението си. Припомнете си я, но не забравяйте тези 11 наши митрополити, членове на Светия синот на БПЦ, които се оказаха служители на Бога и на Мамона, на Църквата и на дявола. Всички те са заставали по време на тяхната хиротония в центъра на храма, по правило, по традиция в Патриарската катедрала святия Александър Невски, обърнати на запад, лице в лице срещу целия сон на всички български архиереи и в присъствието на голямо множество народ. Някои от вас, вероятно са били и свидетели на някои от тези хиротонии, при които кандидатът за епископ отговаря на три патриарчески въпроса. На първия въпрос, какво иска кандидата епископ от сомна на, на архиереите, той отговаря. Хиротонията, т.е. ръкоположението на архиерейската благодат. На втория въпрос, на патриарха, патриарха пита, как вярваш? Ръкополагане отговаря с произнасяне символа на вярата. А на третия въпрос, кажи ни и още как вярваш и какво обещаваш, той отговаря с така наречената каноническа епископска клетва, чието съдържание с малки съкръщения е следното. Кан това мое изповедание на светата вяра аз се обещавам да пазя каноните на светите апостоли и на светите 7-селенски и поместни събори, ще ги пазя крепко и ненарушимо до края на моя живот. При това обещавам, че няма нищо да върша по принуда, макар и от силните на деня и от множество народ. Ако и със смърт да ме застрашават, когато ми заповядат да сторя нещо противно на свещените и божествените правила, аз се обещавам и съм длъжен да пазя непременно всичко предложено в устава на БПЦ. Всичко това ще върша по съвест, без да служа на лицеприятие и без да се обличам от някакви страсти. Но със страх Божий, като винаги имам на памет неговия страшен съд. И с искрена любов към Бога и към ближния, като поставям за край на цел на всички мои мисли, думи и действия, славата Божия, спасяването на човешките души и назиданието на цялата църква, не търсейки нищо за себе си, но за което е за Господа Исуса, обещавам се пред живия Бог, че като помня винаги страшните Негови думи, проклет да е всеки, който върши делото Господне с пренебрежение, във всяко дело на това звание ще постъпвам като в дело Божие безледностно, с всяко усърдие по крайните мои сили. А коли престъпя нещо от, от онова, което тук обещах, или се окажа непослушен и противя се на божествените правила, особено пожелая да отстъпя, тогава веднага да бъда лишен напълно от моя сан и власт, да бъда чуш на небесния дар, който ми е даден от Свети Дух, чрез възлагане на ръцете на посвещението. Нека сърцеведицът Бог бъде свидетел на моето обещание, че то не е лъжливо. Ако ли то е лъжливо, нека същия той, правосъдният, да ми бъде отмъстител. За някой от вас цитираната епископска клетва в контекста на разкритите митрополитски досиета е изненадващ опит. Много православни богослови и интелектуалци днес всъщност стават жертва на примиренческа иллюзия. Съгрешили са тези владици, но пък какво да се направи? Щем не щем, ще трябва да им простим дори и при тяхното мълчание и липса на каквото и да е покаяние. Като, например, варнински митрополит Кирил, известен още като секретен сътрудник и агент на ДС Ковачев и Владислав, който в предаването на Националната телевизия «Вяра и общество» на 6 октомври тази година, без капчета срам и страх от Бога, заяви, че, цитирам, «Аз нямам опетнена съвест, аз няколко пъти заявявам, че не съм служил на когото и да е било освен на Българската православна църква». Емпиричните данни обаче, т.е. разсекретените агентурни досиета на единниците членове на Святия Синод, задават като дневен ред няколко сериозни канонични въпроса, които ще търсят от тук нататък публичен отговор, независимо от мълчанието на владиците. Обединени в един последния би могъл да звучи така. Трябва ли тези епископи, които са нарушили своята хлепа, да бъдат низвернати и дори отлъчени? Предварително прави обаче оговорката, че така поставен въпроса задължително трябва да се поставя в контекста на персоналната агентурна история на всеки един от този отбор от чекисти в Расо, защото съдбите им са различни, както и тяхната активна съпричастност и деятелност през годините, когато са сътрудничили на ДСЕ. Това обаче още не е ясно преди да посочим съответните постановления от Селенския каноничен кодекс, така както са утвърдени в православната канонична традиция. В Вселенския каноничен кодекс, т.е. сборника от канони на светите апостоли на всички селенски поместни събори и на светите отци на църквата, са посочени деянията на един епископ, който управлява епархия. Тези деяния всъщност се квалифицират като църковни престъпления, като към всяко от тях се предвиждат съответните наказания. За най-тежките престъпни деяния в църквата са предвидени съответно и най-строгите наказания най-суровото наказание за духовно лице, следователно и за епископът в църквата, е лишаването му от духовен сан, т.е. низвержението му, при което низвернатия клирик става обикновен миренин, т.е. запазва членството си в църквата, но се изключва от иерархически чин. За самите мирани, пък най-тежкото наказание е облъчването им от духовно общение за винаги, .е. т.е. те се лишават от членство на църквата. Общ принцип в правото, следователно и в каноничното право, е, че за едно престъпно деяние може да се налага съответно само едно наказание. Каноничният опит и правилто на църквата прави обаче едно изключение от този принцип, единствено в два случая отнасящи се до духовни лица за духовните лица. При тях съответното духовно лице се лишава не само от духовния мусан, власт, права и преимущества, като се низвежда в състояние на обикновен редови мирени, но се изключва от църковно общение, т.е. лишава се от членство в църквата, става за нея нещо като някогашен езичник. Първият от споменатите два случая е визиран в 30-то правило на светите апостоли. Епископ, който се послужи със светски власти и чрез тях получи епископската власт в църквата, да се неизберне и да бъде отклъчен, както и всички уния, които имат общение с него. Това апостолско постановление се повтаря близо 5 века по-късно от трето правило на 7 Вселенски събор. Всеки избор на епископ, призвител или дякон, вършен от светски власти, да е недействителен според правилото, което казва епископ, който си послужи с светски власти и чрез тях получи епископска власт в църквата, да се низверне и отлъчи, както и всички ония, които се съобщават с него. Алексий Аристин, знаменит канонист и светски юрист от 11 век, тълкува тези канони последния начин. Който е станал епископ чрез светски началници, подирни извержение да бъде отлъчен. Други двама авторитетни тълкователи на каноните на Православната църква, чие, чието интерпретации тя е приела за задължителни, Балсамон и Зонара, живели и творили през 11-12 век, считат, че, цитирам, получилите свещенство чрез властта на мирски началници, заедно с низвержението си, съвсем се изгонват от църквата. Балсамон дори припомня, а окръжното послание на и светейшия патриарх на Новия Рим, т.е. на Константинопол, предава такива на анатема. В известния съгновековен номоканонически сборник корончая книга, в коментара към същия този канон четем, че ако някой епископ чрез мирски власти бъде избран и от тях приеме църквата Божия, такъв като извършил велико престъпление да бъде неизвернат и да се отлъчи. В известния като алфавитна синтагма, сборник от канони, употребяване по нашите земи до края на по-миналия век, голяма част от които се отнася до въпроса за отношението между църква и държава респективно до издадането от византийските императори закони, познатия е в историята на църквата Матей Бластар, византийски свещеник, монах, химнограф и прочи, много добър канонист, известен на канонист, в 13 глава отбелязва също, че тези епископи, цитиран получаващи църки по кладотайство на началниците, трябва да се низвернат и отлъчат. По въпроса за същността на епископското клетво престъпление има още какво да се каже, но в случай не бих рискувал да бъда заклеемения на Темосън от същите тези владици, агенти и доносници. Аз ще дам думата на най-добрия канонист от новата и най-нова история на православната ни църква, дъл... това е далматински епископ Никодим Милъш, включу със своите тълкования на каноните. Ето как... как той тълкува проблема за сътрудничеството на епископите със светските власти, поставайки го, разбира се, в контекста на развитието на историята. Влиянието на светската власт или по-право на държавната власт при поставането на епископи било нормирано съобразно каноническите предписания на църквата и следователно само в определени граници това влияние се е приемало и признавало в църквата. В случай пък когато държавната власт преминавало определените от законите граници или когато лица желаещи как и как да стават епископи, като не можели да постигнат това по правилен път, се обръщали за помощ към светската власт. Във всички такива случаи, църквата решително повдигала гласа си за произнасяне тържествено отсъда на тези и така нататък нарушения. Съкръщавам. Но църквата осъждала незаконното вмешателство на светската власт при поставяне на епископ на онова време, когато императорите били християни. Толкова повече, следователно, тя трябвало да осъжда това. Когато последните били изичници, толкова по-тежки наказания трябвало да се налагат на виновниците, които не са се срамували да се обръщат за помощ към езически господари и подчинените им власти, само и само за да получат епископство. Цитатато от на епископ Никодим ни води, ще кажат някои от вас към проблемът с българските владишки досиета. Актуално, поразително, съотносимо. Гледната ми точка обаче е малко по-различна. Става дума за това, че светските началници у нас през периода на тоталитаризма не бяха нито християни, нито тези езичници, за които епископът по-горе по говори, а атеисти. С други думи, езичниците все пак са вярвали, макар и в фалшиви богове, а нашите комунисти и атеисти си бяха поставили програм на цел да в корен самата вяра и най-вече православната християнска вяра, както институцията, която е представлява и проповяда, т.е. като цяло църквата. В крайна сметка, имайки пред очите си днес архивите на ДСЕ, отнасящи се до православната ни църква, тайната комунистическа милиция успяла в голяма степен да постигне целта си, а ако не да унищожи църквата, то да я увреди и маргинализира до такава степен, че изликуването и в следващите десетилетия ще е един наистина дълъг и мъчителен процес. Вторият случай, при който в резултат на точно определено престъпно деяние на епархийския епископа, също и на свещеник и дякон, се предвижда от каноните, двойно наказание се съдържа в 29 то правило на Светите апостоли. Епископ, презвител или дякон, който е получил това си достоинство за пари, нека да бъде низведнат и сам той и е, който го е ръкоположил и нека бъде напълно изключен от общение. Този канон се преповтаря Второ правил на Четвъртия Селенски събор от 22 на 6, а по смисъл и от много други. Споменатият канонист Йоанн Звонара в коментара си посочва, че цитирам «Няма по-лошо тоне, който получава божествена благодат като вещ продажна за пари, също както и он който е продава». И за това именно получилите свещенства, а също и продалите го по такъв начин заедно с незвържението и скрира се изгонват и от църквата, такива на анатема, заключава Звонара. Вълсамон и Аристин също са единомисленни. Двете тия правила, 29 и 30, не само не извергват, но и отобщения отсичат, т.е. отключват уния, които са станали епископи, призвители или дякони. Ще съкрата определени точни цитати от Корончаята епископ Никодин Милаш. Умишлено посочих тези канонични извадки, отнасящи се до придобиване на ерехически чинове, чрез обещание на награди. Тъй като в немалка част от персоналните досета на рассекретените владици, лични и работни, се срещат десетки примери и доказателства, че в голяма степен тяхното сътрудничество с ДС е било продиктовано от възможността не само да заемат властови позиции в църквата, но и да придобиват материални облаги. Във всички тези случаи се откроява в диспозицията на правилата текста, който визира вината на оне, който го е ръкоположил както и на онзи, който се е възползвал от това, за да получи благодадата си. Подчертавам, че независимо, че в случая не става буквално въпрос за епископи, плащали за своето избиране и ръкоположение, то фактически те са се продавали на ДСЕ, като в замяна на това са получавали епископската власт, изтъргувайки по този начин не само иерархическия си пост, но и благодата на Светия Дух, т.е. извършили са удиозното за църквата престъпление Симония следователно, който е станал у нас по време на тоталитарния режим, посредством съдействието на някой силен надиния, подлежи на изключване от църковното общение и дори на анатема. Без никакво съмнение, приведените канонични примери до тук имат пряко отношение към цитираната в началото на доклада епископска клетва. Следователно, не е възможно да избягаме от отговор на въпроса, като какви трябва да се третират обявените за агенти и доносници 11 български митрополити от гледна точка на църковното право, както и какви трябва да са санкциите, които същото това право предвижда да се наложат върху тях заради извършените от тях на страна деяния. Коментара си по тези въпроси епископ Никодим отбелязва, че, цитирам, ако някое духовно лице наруши някоя клетва, произнесена в име Божие, и ако при това бъде доказано чрез съд, че от това лице тя, т.е. клетвата, действително е нарушена, тогава това нарушение става толкова по-тежко, колкото по-тържествено е била произнесена дадената клетва и колкото по-важен е случай, при който е била дадена. Тук нека да ви припомня това, което ви казах за Свети Александър Невски. Така, това престъпление строго се наказва и по отношение на мирените, казва св. Василий Велики. Толкова по-понятна е строгостта на правилото по отношение на духовни лица за същото престъпление, понеже освен това те биха послужили за съблазна на верните, оставайки да служат на Бога на правдата, сами пребъдвайки в неправда. В тълкованието на дълматински епископ не случайно се посочва хипотезата и замираните, които са нарушили обета си към Бога. Нека да припомним, че немалко известни български богослови професори също се оказаха активни сътрудници, агенти и доносници на ДСЕ. И накрая, докато разсъждавах върху проблема с клетво престъплението на 1-те български митрополити оказали се в Вавилонски плен на ДСЕ, в контекста на самата епископска клетва, оттам тръгнах която те са дали, постоянно вниманието ми се съсредоточаваше върху текста няма нищо да върша по-принуда. По-принуда. Погледна този текст, през личния ми прочит на досието на всеки един от тези епископи, днес уверено мога да твърдя, че с относителното изключение относителното изключение на един от тях, за останалите доносници владици въобще не може да става каквато и да е реч за принуда, за принуждаване от силни на деня. Всичките не само, са, че не са били принудени, а напротив съвсем съзнателно са търсили контакт с тези силни отдения, т.е. с репресивната комунистическа институция ДС. Дори някои, както четем в архивите, са почерпили с котия бомбони за това. Следователно, просъж, продължавам в разсъжденията си, питам се дали тези лица с епископски одежди, дали клетва без принуда и съзнателно пред Бога, са въобще епископи. Дали произнасенето на същата клетва не е било само театър, поредно представление, което да проправи път към завоюване на власт и лично благополучие. Дали в крайна сметка коментирания до тук проблем с тяхното клетво престъпление може да се разглежда през разгледаната тук канонична традиция или това са люди, които още с полагане на същата тази клетва сами са отпаднали от църквата, сами са се поставили в категорията на лъже епископите. Тук само в скоби отбелязвам, в момента се сещам. От всичките тези 11 агенти, само един не вербувам, докато когато е бил вече епископ всичките други са вербовани на много по-млада възраст, много преди да станат епископи и като обикновени монаси и ромонаси и така нататък. За мен лично, с много малки изключения, мнозинството си те действително са именно такива. Лъжи епископи и като такива още дълги години ще продължават да бъдат рушители на църквата. Всъщност, решително нямам намерение да правя вношение по тази неприятна тема. Всеки от вас би могъл сам да определи своята позиция. Дали тя ще е съгласна със страната на тези, които дадоха епископска клетва, че нищо няма да вършат по принуда, макар и от силните на деня, дори и със смърт да ги заплашват. Преценете вие, но нека да припомня, ако ли пристъпя нещо от това, което тук обещах, се заклева пред Бога епископът или се окажа непослушен и се на божествените правила, особено пожелая да отстъпя тогава веднага да бъда лишен напълно от моя и власт, да бъда чуш на небесния дар, който ми е даден от Св. Дух чрез възлагане ръцете на посвещението. Нека сърцеведицът Бог бъде свидетел на моето обещание, че то не е лъжливо. А ако ли то е лъжливо, нека същият Той правосъдният да ми бъде отмъстител. И още да припомня, че каноните повеляват да се изверват и отлъчват не само епископите нарушили епископската клетва, но и всички уния, които имат общение с него. Благодаря доцент Както разбира се и за... Техните стегнати изложения за факта, че се вписахме цяло в а, програмата по време. Ако трябва с няколко думи да обръща казаното, а, някакси в първия панел професор Янакиев изведе като акцент липсата на общност. Някакси от първия панел думата беше общност. А, като че ли от втория панел по-скоро се налага понятието разединение. Разединение между Църквата и обществото, което представи доцент Нушев, разединението между самите митрополити, постигнато чрез държавна сигурност, изведено като един от акцентите от госпожа Петрова, разединението между милианите, създаването на две класи милиани, един от акцентите в а, доклада на а, доктор Моран и разбира се а, така силната позиция на доцент Николчев, а, как трябва да гледаме на тези хора. Предполагам, че темите са били доста интересни, че така са предизвикали вашия интерес тъй че сега имаме време за дискусия. Давам думата за дискусия. Просто ще ви помоля, когато взимате думата, да се представяте като начало. Разбира се, да правите своите изказвания, но също да бъдете стегнати, както бяха говорителите. Благодаря. Извините. Думата за дискусия, да. Ето микрофон. Казвам се не були, на половина минута, само защото в заключаването. Аз искам е, да кажа мнението си до една обикновена мнение. На всички исторически времена, които са преминали, същата е ние гони. е чрез е, жестоки преследвания телесно. Гонина е моралното, гонина е духовно. Вънен е сега, в момента, когато слушам всичко това, първо трябва да кажа, че аз същавам в църка, имам афинитет към всички хора увлечени в раса. Всички служители на църка. И ми е става болно, че сега усещам същото тогава това, когато че той е някакво морално. Само ще кажа в най-ноборедност. Аз съм професор Джимотон, през 90-пълни... 92 93 и 3 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 в 90 90 90 90 90 с 90 90 90 90 90 ми, 90 90 90 90 но 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 той беше а, много добре органализен. Много добре органализена съгнат на атлантисти ниво, с разми, такава, хубава футболка юношен, с динаптически били, така И всички бяхме насхитени от това, което става. Това е много добре. Следто сървъщите, подариха ни библи. Подариха участво в това може ли Само това искам е, да кажа, че аз, като тя му какво мога да направя? Какво мога да направя? Всичко това, което се даза е вярно. Следва всички предавания за църквата, защото ме боли. Вярно е, но какво мога? Какво мога да направя аз да като промеря? Да протестирам, да ги унищам? Тя поведен слабон и вече от притеснение всички методи. Защо е? Това е Добре, аз да планира да казвам, че уважавам хората, които да работят в църката и не, не искам да разглеждам тяхното тях, което група. И ако всичко така мисли, не е необходимо нали, да се съдържим, не като обичаме хората, тя Бог не обича и нас обича, тя тях обича. Еднакво не обичаме. Благодаря, разбрах ваше, разбрахме вашето мнение. Между другото um, беше много кумава, много е куба върхава на Горията. са подредени, както бяха зададени въпросите, но а, друга поместна православна църква, разбира се, че не би, не, не би могла директно да се намеси в решаването на един такъв голям проблем, който е от вътрешно естество. Има вътрешно. Би могла, нека да припомним случая с заболяването на Хризостон Първи от 2000 2006 година, болестта на Ацхаймер, и там се стигна до изключително голямо напрежение в Кипърската православна църква. И а, беше нужен а, медиатор, човек, който да посредничи в разрешаването на този въпрос. Този човек, разбира се, че беше този, който е пръв междуравните, Примус Интерпарес, Вселенския Патриарх. И под негова под егида, светия Синот на Кипърската православна църква проведе своето заседание и взе решение на неутрална територия в Швейцария. Това би могло да стане, иначе директна намеса няма как да, да се получи. А сега, много разсъждавах от доста време разсъждавам върху въпроса, кой би трябвало да вземе защото безспорно за мен трябва да има църковен съд. Безспорно. Ние можем, лична прошка, можем. Аз мога да прощавам моята лична прошка. Но, тук имаме натрупани факти и обстоятелства, които водят и трябва да има някакви канонични последици. Тоест, Църковен съд, за мен е категорично трябва да има. Кой ще го извърши обаче това след като 11 от те, от състава на синода от 15 са агенти. Сега в Устава е разписано, и вие предполагам го знаете, че като първа, втора, първа и последна инстанция, това е светия Сино. Тоест, от уставна гледна точка, това е органа, съдебния орган, който трябва да се произнесе. Е, няма как да се произнесе сега при извънредни форс-мажорни обстоятелства. Най-висшият орган, църковен орган, това е събор. Църковния събор, както е сега. Там вече участват и Мирен. Дали, при една извънредна такава ситуация, ако се повдигне въпроса на бъдещият, кой се пада подред седмия седми църковен събор, тогава вече би могъл Съборът да вземе отношение като, като църковен съд. Т.е. да се в една определена точка, той да изиграе ролята на църковен съд. Сега дали ще се случи това, това много зависи от, от участниците в събора. От това всички мирани да не допуснат, да бъдат избрани не църковни люди, участници в този събор, да не допуснат манипулации да не участват именно такива хора, за които Горан говори. Чомбе и там другите. И имаш още въпроса, но Абе, няма ми пеятна? Съжаляваме, че защото те поставят един много сериозен въпрос, какво мога да направя аз. А, никой не може да направи нищо само със собствени сили. Точно така е на конференцията а, да се активизира народ. Аз бих искал да поставя един конкретно въпрос на доктор Гуран Благоя, защото неговата теза е изключително силна за представянето на да нещата от една неофиолдална перспектива. И, м за съжаление, вероятно ще се съгласите с това, което ще кажа. Аз виждам една особена логика в неофиолдалната перспектива. Ние, коре, имаме синя кръв. Ние сме до сега перспектива. Когато се отправи критика към нас, ние ще търсим сериозенци на еминицията веки ерхонците. Възмите перспектива. А, когато някой иска да ни представи като служители на църката, ние пък ще насочим вниманието си към друг враг. Враг и не случайно се формулират тези, периодично и то е, насочва се внимание тук към е, други религиозни представители, е, които се квалифицират по един или друг начин. Това е някаква седална перспектива. И това мое е, е. не следва ли е, е, да се потърси причината именно в перспективата? И какво може да се направи, да се промени тази перспектива? перспективата, защото е пълен абсурд, че е в постмодерна пост ние е да решат да прояви, които са неофилдални. Не, не следва ли перспективата да се промени на тези, които се горе над нас и не държат да върната. И по-серознат въпрос е как може да се промени тази перспектива, да стане по-словенна каквато на да обществото. Благодаря за този въпрос, аз че отговора ще го даде цялата конференция. Защото мисля, че една от целите е точно това как може да се променят нещата по адекватния християнски начин. Некато търсим виновниците, некато обявяваме някого, защото в крайна сметка ако това прави, ние се превръщаме в тези, за които да говорим. Дали една перспектива може да се смени, зависи от хората, които я извинете, ме, хората, които я предопределят, и съответно от всички, които я приемат с а, поведението си рото активно или пасивно. Трябва да си даваме сметка. Разбира се, за добро или за зло, православието има тази обремененост в историческа всички Добре го знаем. Очевидно тази обремененост по някакъв начин а, продължава да влияе на българската църква. И общо взето, според мен, нещата бяха а, до голяма степен изпуснати именно в мълчанието на делегатите на Шестия я църковно народен събор. А, без да абсолютизирам, разбира се, но ето вижте сега какво се случва мисля, че на 11 ноември предстоят изборите за църковни делегати по, по енориите и по епархиите и там се появява едно препятствие, а именно регистрация по, а, по лична карта. Значи а, това, което знам от разговори с много същеници, от моя лична практика, но в големите градове да се говори вече за това деление на енориите, адрес на регистрация някакъв е тотален абсурд. Защото има хоробите от младост, има да се черпувам Света София. Или самия аз се черкувам в църква, която не ми се води много да но просто това е моя избор. При, при голям град, който има размити граници на енорите, да се иска това нещо, то е пак опит да нещо да се капсулира, да се иерархизира, да се ограничи а, нечие влияние. Какъв исход е лично а, за мен като Миренин? активността на мирените. А, да не, да не поцеляваме нашата възможност, наше, нашето право на глас. Разбира се, пак казвам в рамките на това, което църквата допуска, защото в крайна сметка ние всички сме Христове. Не искаме разделението или разединението на църквата. При все, че Висшите до голяма степен стимулира това. Разделение и разединение. А, но за да се промени тази перспектива, тъй се че тя се задава горе-върковете, целта и отговорността е на мирените, на редовите свещеници, по някакъв начин да се преодолее тази сегрегация, защото а, когато говорим за неофандална перспектива, не биде да забравяме в какво още по-тежко и неравностойно положение са редовите свещеници които, образно казано, и мисля, че нищо много няма да кажа, са в по-тежка ситуация от казармата. Дори в казармата имаше, тези, които са служили преди 89-та, знаят, има едно такова правило, неправилна заповед не се изпълнява. Може ли един свещеник да изпълни неправилно нареждане на Славни и да бъде сигурен, че няма да има последствия? Видяхме Николай Пловдивски как се организира защитата за нула време в Пловдив с 30 свещеници. А съм убеден, че е половината едва ли го мислят това нещо, но под строй. Значи трябва да се намери начин. Православието го позволява това нещо. А, има много по-компетентни хора от мен в тази зала, като според мен могат също да го кажа. Позволява го връщането, на мирените, връщането на свещенството като пълноправен компонент Цялостния живот на църква. Аз наскоро си дадох сметка, а, прилиствайки пак отец Майя Дорф, че в крайна сметка колко много неща, които ние смятаме за а, канонично установление два нива от ранното християнство, всъщност са явления на 14 век. И че немалко събори се събират, за да дадат адекватен отговор на един и друг актуален въпрос за своето време. Защо това не се случва сега. Защо ние продължаваме да живеем в, в, в тази създаде странаност? Ето това са въпроси, да които смятам, че а, църковно грамотните мирени би трябвало а, редом със свещениците да имат правото да могат да представят. И тогава ще бъде обърната перспективата. Надявам се, да, така да бях изчерпатерени, токолкото Благодаря. Благодаря за изключително интересна конференция. Трябва да е, са се да уними рада. че ви сте. Наримавам да се с различни проекти. Идицирам и рефизирам. Иска да кажа, че много съм убеден в себе си, че църквата е огледал обществото. Българската е бълзка, църква, е огледал на българското субърно общество, по-наискога в христианството. Сърката, а, в църката в на мирените сме създали, отшивили и т.н. Така, така, така, възложили на същемо служителите, за да може да консервира нашия морален идеал. А да бъде винаги пред нас като лозун, като знаме, като пример и следвайки пример Христос, ние да можем да мине морално през живота си. В този смисъл, искам да кажа, че тази тъжна картина на българската е тъжната картина на обществото. Тя е на цялото наше неможене да поиска да, от обществото си да а, а, се излини или някои от неговите тоталитарни и престъпни представители да поиска трошка да бъдат извергнати да от отговорностите на общественото в Бразилия. И в същото време очакваме нашите така наречени духовни годачи, които може да прочете на техните досиета като сърфи, а не може да прочете на досиетата на политическите сили. Искам да кажа, че колкото и да е неприятно, състоянието на българската професионална църква е доста, според мен, адекватно на състоянието на българското общество. Каквито сме ние, такава ни е църква. Създадена, виждата само в някакви речи, моделът на есидената българска църква на родините на Вътря. В смисъл, както той е повярвал малко преди тя съществува с целият си този морален номер, с цялата система за вземане на решения, с цялото това, което вие казвате, което тук ми харесва, липса на принуда. Също така, да, липса на принуда съществува регионален, след да ги закривате и нищо от това не е в обществото. На какво отгоре? От голяма морална позиция ние искаме нашите архиери да са по-добри от нас сами. Нека да, да сме самокритични. Аз не харесвам това, което те правят, но те са пример за това, което ние е всички правим. Благодаря. хапва да ми кажа, какви са основните разлики между православието и католицизма, за които са похвали, че са чието сближаване са, похвали, че ще имаме Той ми отговори, ако са професори, няма да се изпитваме тук, защото господи Ваши копче да кажа, че той е просто неграмотен. Той не е никакъв ния, разбира се. Какво, обаче, какви канонически санкции, все пак по Бога на докладата, Трябва да ви защото като се обаждам тук и там трябва да мога да, да кажа, какви са каноничните санкции за ето тези титулатори, например, с които са кичен Митрополит Галаптион. Аз при всички положения събънен, че те са канонически нередни и даже канонически санкционируеми, Не може да се титулуваш, да не знам как предстоятел на Верик, особено пък, към не знам е. Кой на вяра ли, как и не знам, ви трябва да има нещо такова. Нещо такова и да се каме. Имах и въпроси и съоръжения, поводното на добава на да господин Муша, ще се опитам да ги сведа само до следния въпрос. Не защото да не мога, аз сам да почвам да разрешня по него, но не е целта аз да разрешнявам се. Хубаво е да описваме цялата жестокост, на Режим по отношение на православието, трябва да го направим и И аз все пак продължавам да се питам. Защо толкова леко, толкова лесно посткоммунистите, посткоммунистическата култура успя да превърне и да мобилизира тъпно православието в един своеобразен субститут, ресурс на антиевропейзма на това, което замени сарегизма на Софиоското на, на предмодерността. Ето всичко това някак се успя да, да, да става. То става в България, става с много голяма сила в Русия. Просто с много голяма сила. Там буквално православието бе мобилизирано като ресурс, идеологически, вместо абсолютно тотално фалираният комунистически ресурс. Как се случва това? Защо се случва това? Защо се случва това, че човек от време на време иска да въздъхне и да каже, слушай, взехте ни парите, взехте ни е, какво там още. Не? Накрая и православието искате да не вземете, няма да стане. Но се усеща, че има такова нещо. Защо? Задавам въпрос, макар да мога да го да говоря. И сега най-вече, разбира се, ме интересува това, което каза Дилян Николай. Той на други места го е казвал и си път по един особен, стоически, почти жесток начин, не, не ни казва какво да се е Какво да правим, след като това е така. Днес дори научих, така че би трябвало да го знам, че и всички, които се съобщават с вашите изкупите, трябва да му плачат. Просто означава, че просто ние всички трябва да му плачат. Трябва да се отговоря на този въпрос. Просто със сигурност трябва да се отговоря. Както казва. Там някакъв участник в руските религиозни, е, религиозно-философски кръжоци. Няма да се тръгнем от тук, докато не отговорим на основния въпрос. Аз не ви призовавам да се видите на цяла. Може би все пак. Значи, тези хора подлежат на църковен съд. Църковният съд може да бъде извършен само от членовете на Светия Синато. Много ясно е, макар че ти не го казваш в текст че следователно те трябва да бъдат осъдени от царковен съд, който се състои от самите подсъдими, което е безспорен магиозен кръг и просто не може да стане. Казваш, да би могло миряните да вземат участие. От тези миряни, казвани и господин Коран Плакоя, които са 6-8, сега са на 3, следователно, респективно 6 от Безспорно е. Да не говорим, че като добавим и към тази пирамидална структура на избиране, при което тя ще се оборочи още от самото на начало поради ето това по-мунестрашителство, просто за никакви миряни, като участници в такъв събор не може да говорим. В рамките на сега са ще изборъчни А дана славо зададе въпроса, а може ли така да се каже поради екстремната, екстраординарната ситуация на Колбинската православна Църква, така да се каже, те посекнат да, да, да, да, да призове Вселенската църква Христо, Вселенското православие. Ти казваш, не, не може и това, има определени Не, Не, не, не, напротив казах, че би могла да се намеси е, като могла, арбитър... Като... няма да го направи. Даже отговори на, на неговия въпрос на не сърък приема по подразбиране, че след като тези хора са в общение с нашите еферети и приема. Аз даже още по-първно съм ще задава въпрос за дали и днено колко се съобщават с тези лъжи епископи не са низверхнати, т.е. очително да и Гърците, и и Румънците и всичко. Но, не-не, знам, че това е репутсият абсолютно. Питам, какво, да какво може да се направи все пак? Какво може да се направи? Все пак трябва да може да се направи. Всеки път ти го казваш... Аз използвам по две конференции, ти го казваш като специалист, аз излизам като един политически, някакси царковно-политически, острастен човек и казвам, но трябва да има воля нещо да се направи. Само моето е безпомощно, а твоето е хиперстроическо. Какво трябва да се направи? Кажи, как така? Значи не просто те трябва да бъдат извърнати и отлъчени, а и всички, които се съобщават с тях. Тоест е. ние самите вече сме в отлъчено положение. И при това положение да не знаем какво да направим. Да нямаме да, да си каже, невероятната страста и да измислим какво да направим, защото, как така, мима спокойно живеем в ситуацията си, но облъченост. То не може просто да се понесе това. Как? Не сме облъчени, аз не съм облъчен. Но ти казваш така. И една последна последната днешност Всичко, всичко в православието сега, да може. Зна, може се е такова. Знам много да се покрие с покаяние, което разбира се знам, че няма. Не знам да има какъвто и е. Но може да не може Значи, верно е, тези хора могат да останат обикновени милиани, което означава само в всреща и нечинамирате. Не е не ли църката, ако се покаят, да бъдат алини, но няма такова нещо, при което някой горко да се разкае и да му се каже, не, не. Тук има едно правило, и според това правило, ти можеш да плашеш и да ни но повече в църквата или Ама няма точно така, да ама това става в съда и вече съна, да. съдът преценява. Така, ама това, това не, става в съда. Отговори отговори на въпрос какво ще правим сега? Ето, това е най простият въпрос. Какво ще правим? Този път разкрий, да. както ти служи, кажи някаква своя хипотеза. Какво <laughs> да се направи това повече? И... Моите въпроси към всички. Тоест, освен Горан Благоев да имах по-скоро коментар. Тук задавах нещо като въпрос. Е... Благодаря. Ще... Очаквам коментарите на всички подглежданите въпроси Иси, и ще се ориентираме към съвсем кратко, ако може. Апоцент да, Утхов. Една, една минута само ще отнема. Понеже чух тук по-дималко думата перспектива. Каква да е перспективата? А, аз нямам отговор на въпроса, което професор Енекер задава и по душе го ще му кажа, че с него продължаваме една тема, която за един месец е задава фартиката. Затова, че трябва <права> да си договаряме с някакви отрицателни такива подходи. А, ако продължа тази логика, казвам всичко това с някакъв риск за себе си, да си направя така въпросителни погледи най-мега показани. Ако продължим тази логика, Uh, това означава, че трябва да даде модули да на опроса на те до правим с всички, които всяка неделя, които са кръстени, но и всяка неделя не отиват на литургия и не се причастяват? Сърванско 9-то апостос. Значи, искам да кажа, като казваме А, да си даваме сметка за цялата азбука. Uh, перспективата, в, uh, според мен е сменена много радикално и много отдавно. И затова аз изпитвам известно притеснение от това, което чух в първия доклад, на е, за муше. Затова, а, че по времето на комунизма е създаден този голям проблем и това голямо разделение между а, клира и, Мирен, и мирените. Защото аз си мисля, че това може да ограничи хоризонта ни да видим, а, че проблемът, който разглеждам последните два часа, е, хайде да се извесе на на компютър, джиите, софтуерният проблем. Хардуерният проблем е много, много по-отдавна, много, много по-сериозен и мен не иска, освен софтуер, да подхождаме към щата и хардера, Защото един интересен пример, Любопитър. Става добър за цвърхова е събор. По моя информация, хората, които са настоявали най-много за това да се махнат, да се устранят, представителите на колосовските факултети от събора, са били миряни и свещеници. Не, Не е. Когато има големопитно. Да връщам се към това, което отец звана каза и с това, което е ключом. Дайте да видим благословието, като, как да кажа, хардоверният ключ, който да предложим да, да реши проблема, т.е. да реши а да, да търсим смената на перспективата. Защото другия проблем в рамките на 10-20 години ще излезе. Какво правим след това? Защото перспективата в църквата не е въпрос на 2-3-5 години, там перспективата е много много по голяма А другото, което чух ми, може би това е начинът, по който пък всеки от нас ще се понесе кръст. Това е само за перспективата. А може, може да започне да, да, да имам микрофона? Защото се наредих на пашката да, и, няма, и това не е съм ви извинявай. Само ще ви помогам за кратко изказване за него на Неделчер си казвам. Автор съм на един християнски филм. А, не смятам да задавам въпроси. А, желая само да си скажа. А, не приемам тези доклади. Тези доклади ме плъскат. И... Сям, че те не са Божия дело. Те не са Божия дело и не са отбори. Не съм съгласен с, с отношението към нашите владици. Не мога да приема и мярката с която се настъпва към тях да не казвам срещу те. Защото ако, ако те са недостойни, тогава и ние сме недостойни. Ако те са недостойни, ако те са уважепасти, тогава не са и на Божията благодат. Знаем и вярвам, че те са проводници на Божието. Е въпреки, въпреки несъвършенството. Но какво? Те са несъвършени, а ние сме... ние мирените, понеже сме свещени, сме съвършени. Те са несъвършени, архиереите са несъвършени, а ние мирените са несъвършени. Едва. Не съм съгласен с това. А, ще, да, ще припомня и а, думи на Христос Бог, записани в Евангелието. Аби те, мисля, че тези думи на, на Христос даже, а, те не се нуждаят и от тълкования. И в православните тълкования на Евангелието, фактически просто няма тълкования. Защото съвсем ясно и просто категорично го е казал Христос Бог. Не съдете, за да не бъдете съдени. Един, единственото а, пояснение, което може да се направи, е кой ще ни съди за това, че ние сме съдени. Ами, всемогъщият Бог ще ни съди. Добре, благодаря. Разполагам с вашето мнение. Предлагам да се ориентираме вече към... А имам и, имам и а, хипотеза за, за разрешаване на, на цялата трагедия. Ами аз се надявам, че утре ще имаме възможност да продължим тази дискусия, тъй като пак ще се говори и по тази тема. Нека да дадем думата М -м -м. на говорителите. Това Тогава ще помоля утре да, да ми бъде... Да, да бъде <кълзвам> Много ли е важно? Може ли? Просто защото преслъчваме времето. Ако може да бъдете кратък, да. Добре. Ми, да, слушаме кой ще започне, както може би доцент Николай да започне. Ами, професор Янаки всъщност зададе най-най-най-най-трудния въпрос от всички изложения на да цялата конференция в чисто така един практически план. Сега Разбира се, че ако бях облечен в дрехата на възрожденските българи, на тези православни християни, сигурно ще да знам как да се разреши проблема, само че не го виждам за много християнски, за много православен. Проблема с от църковните борби, проблема на тоягите, т.е. разрешаването с тоягите. За мен това не е начин за разрешаване. Наистина всеки сам трябва да реши в себе си. Тоест аз вътрешно в себе си съм приел тези... Вижте, давах го този пример. Вие понеже казахте, че сте слушали мое участие в две конференции. В едната, между другото го дадох този пример. Втори, трети век гоненията в Египет. Какво отговаря този епископ Диониси Александрийски. Когато свършват гоненията и загиват, а, загиват много християни, над 300 християни между другото някои от епископите и свещениците са сътрудничили с римските власти и отиват оцелелите християни и го питат няма ли да има съд. И той замълчава за малко и си им отговаря следното. Им казва, Вие откъде знаете, че а, Господ вече не ги осъдил че тези мъченици не стоят одясно на отца и не съдат момента заедно с него. Така че вътрешно за мен, аз имам вече този... взел съм това решение. А иначе от чисто формалната страна наистина се затруднявам. Просто ситуацията е такава. Друг е въпросът, че за, за нас и за мене и за вас и за всички и животът е много кратък. Тоест не искаме да се случи тук и сега. Църквата има вечността в себе си, т.е. аз съм сигурен, че рано или късно дали е въпрос на поколение, поколенчески, дали... но, но това, което знам със сигурност, че изключително е голяма ролята на, на миряните. Изключително голямо, колкото са по-активни, толкова по-бързо, ще се реституира църквата в широкия смисъл на думата. Ами аз за това и така финализирах доклада, че всеки сам трябва да избере. Но всеки сам да, да, да разбере. Да не Еми защо аз не... Отлъча, аз не би трябва да ходим църк на църква въобще. Слово тук в Софийска митропория май мога. Ами аз също да. ходя на църква. Да не, а как се разрешава този е канонически парадокс? Ние съобщаваме с епископи, които са лъжеепископи които трябва да бъдат изверхнати и отлучени при това и всички, кои се съобщават с някъм. Ами аз направих тази справка с светите отци и с най-големите авторитети интерпретатори в каноническото право и те го казаха всъщност това. Да, но... те, те не са отговорили на този въпрос, на който, който Вие ме питате. Е, върчат. като мой асистент, ми помогни. <съща> <съща> значи, трябва да, да видим ситуацията, в която я казал в случай. Аз предполагам, че тук става въпроса, когато наистина се разбере, че е един епископ е лъжият епископ, той е ложен да има някакви канонични мрежки или наистина изпада е във ерес. Ама къде като. Те всички са вербувани преди за тази епис. Yeah, yeah, те съвсем съзнателно са със. Yeah, yeah, yeah, yeah. И в случая, тези, които наистина разделят, разделят се отността на църквата, те, които им помагат. Защото тук по този ние виждаме в някакъв начин, някакъв разкол. Виждаме нещо съвсем, което е странично. И в случая тук имаме нещо, което разрушава тялото на църквата които са във общение с тях, които помагат за това опроизрушаване, срещу Църквата т.е. те да бъдат отлучени. Аз по принцип мисля, че това, за, за това става въпрос. Защото Богдата да. ни е някаква автоматична. А, нали, ние сме с някакъв недостойния, който е еретик и в един момент призаме в общение с и сме отлучени ние. Госков никога не може да, да мери с това. Да, да, абсолютно вярно. Да, абсолютно вярно а, също а, въпросът за економията. Значи а, всички поместни църкви знаят каква е ситуацията в българската православна църква. Но ние, ние сме приети по край економия, още по времето на създване. Така, така че този принцип на економия действа. Ами извинявайте, но за първи път в православната църква, по времето на 1870 събитията, в православната църква се поставя въпроса дали митрогуитите, които са били българи и са разположени, изведнъж започват да ръкополагат в а, един диоцес, който е на константинополската патриарша, дали техните митрополити които са или техните които са си разположили, имат благодат. Ето това, което стана с Сарима са, са, католическата църква в доклада на отец Зорен, който казва, че. Един път юристът казва, тим път, има благодата за винаги, То е винаги е свещеник или винаги епископ. По православната църква това е за първи път, повдигнато именно с българските епископи. Те наистина ли наистина са епископи, те наистина ли са такива? Така че, тая крайна икономия имаме още от времето на скизмата, и а, уважаемия доктор Благодарев е тук. Това е една страница, която трябва да бъде анализирана в българската история. И аз смятам, че ние носим още последниците от тази скизма. Бог е милостив ще го преподоледуваме. църквата да е преподоледувала толкова много неща, но трябва да се молим повече и да молим Господа да изпрати епископи, свещеници, верни народ. Това е, това е което е. Според мен това е взето. Иначе това е да прилагаме секуларни принципи АПЛОДИСМЕНТА Значи само едно изречение. Той въпрос е толкова сложен и толкова сериозен, че не е въпрос само на БПЦ. Той е въпрос от между православно значение. И задължително при един бъдеш голям се форум, там където ще се чуе съборно гласа на църквата, този въпрос трябва да бъде поставен. Дали ще бъде някакво? православен събор или Вселенски събор, в момента текат от няколко години предварителни комисии в Швейцария. Но този въпрос трябва да се постави. Да. Защото в Гърция, тук има един колега за, за това, в Гърция има среди, които, които не желаят общение с наши агенти-метрополити. Говоря за, за епископи. Това насочен разговор ми е трудно да го или не бих искал да насочвам на моите заключителни думи в друга посока. Все пак ще си позволя да изкажа моето становище относно две тези, които бяха казани, с които според мен, се припокриват църквата отражение на обществото и това, което каза господин Неделчев, че ние, видите, ли, нямаме право да, да съдим. Значи, а, примирението че църквата е отражение на обществото, мисля, че не е работещо. Защото нека не забравяме, че обществото е човешко дело, църквата е богочовешки организъм. С подобно твърдение, ние признаваме, че всичката тази нечистота в църквата тя е валиме а всички знаем, че това не е така. В този ред на мисли а, не мога да, да приема аз също чисто човешки и християнски имам този проблем. А, това, което казвам като журналист, осъждане ли е или е констатация на факт? А, не го казвам за свое оправдание или за оправдание на колегите, които а, сме да се съвестно си, вършат своето, а не търсят сензацията. Защото, моля да ми извините, но за толкова години, не искам да насочвам разговора в лично-журналистическа посока, но за толкова години аз не чух ясния, високия глас на Вишеклир на църковния народ, публично изказан срещу жълтата преса, която наистина руши църквата. Но когато се издигне гласа да се покаже един или друг недостатък, да се констатира един или друг факт, тогава винаги се казва Ето ги решителите на цяло. Хайде наистина най-напред да успоредим стандартите. И тогава да се опрекваме кой кого съди и как съди. смятам, че с това примиренческо не съдете, за да не бъдете съдени, ние наистина си оставаме на едно ниво, при което неправославното поведение на нашите преци. Е бихте ли ме изслушали? Бихте ли ме изслушали? Значи е аз ви изслушах много внимателно. А ако, ако това беше така, Христос да не бе влязъл в храм и да не бе от търговците. И ако ние продължаваме, не мислите ли, че ние ще се поставим в позиция, при която поведението на нашите предци от Възраждането ще бъде. Много по-активно, отколкото нашето. Пак казвам, аз за себе си също търси отговор на този въпрос. Осъждане ли е констатацията на един факт? Надявам се да го получа този отговор от доста по-компетентни от мен хора. Четейки това, което са казали святите отци, смятам, че и което е казал нашия Господ Исус Христос, който цитираме, той казва нещо много важно, освен да съдете, за да не бъдете съдени. Истината ще ви направи свободно. Значи ние можем ли да гледаме истината без да констатираме фактите ми, не може да я гледаме тази истина. След това да, приемаме, че епископата е носител на, на върховната истина в църквата. Но преди епископата, ние го имаме свещеното писание, свещеното предание. И мисля, че когато констатираме фактите, ние не изневеряваме на тази истина. Може да кажа те. Само градови. Ще ви кажа, непременно, защото се чувствам въжава. Не съдете, за да не бъдете съдени, разбира се, за това на Исус Исус. Това е абсолютно безспорно. Колегата, делян Николчев, чито доклад, както и останалите ви на Тързителни. Обаче, съдеше не посредством себе си, а посредством църковните събори. Църковните събори състоят от нашите светилци. Теха цитирани правила, някои от които са написани на името на Свети Василий Вериги, други на Той, на Олисман, на Трети събори. Повечето от тях завършват, както виждате, с Патонин да и Сверна и даже с Анана. Какво да кажем? Светите вселенски събори, поместни събори и светите оци са променили за повета на Господ Исус Христос да не Те попадат под съд. Е по-сложна изглежда ситуация. Защото ако беше така, както ви казвате, те също са абсолютно виновни. Ще са съдили. Как да ни са съдили? Вели са съдили, вели са вършил с санател, да бъдем изверкан, товато кой е съд? Или кой е? Е, значи те са преступници пред Исус Христос. Гневени се, но не са грешавени. Даже, казано, някакъв изписание. Може да се и гневи. Ай да не са правим на такива, които не сме? Как може нещо омерзително да някои да ме накарат да не ви бъде омерзително? Защото, видиш ли, казват и не може да бъде. Дори да се гневим, може. разпорете писанието и виждате. Просто не са предавите Не го правете с удоволствие. Того е просто. Не освещайте митрополит нам кой си, който очевидно е станал. Не даже по принуда, както бе казано, с съгласие, когато е Не го правя обаче с удоволствие. Не го правите с удоволствие повярвай. Тук му поради тази причина задавам въпроса, а ние сега какво ще правим? Иначе не го задавал. Иначе ще се изпълна с, с... надуе, като върша, че не съм бил сътрудник на държавна сигурност, ще стана е католик или въобще няма да хора повече от никаква църква на разметоносници. Е, аз ходя и даже се тревожа какво да правим. Имайте добрината да разбирате това. Ние защитаваме себе си точно, защитаваме църквата си, а не съди. Няма как да не се тревожим от това е въпрос. Слава Богу, че от тези от например, му слухови по този е въпнос. Да, бях събравил за момент и се обнял, че всички, които се съобщават с тях, не означава автоматично съобщаване, дека тук с някои меца, зато салата, и са билателно и върхове билателно. Те, които се съобщават, в смисъл, рушат абсолютно правилно. Глядете малко по-човешни на не така по Помислете си, защо страшен вопл беше срещу масоните. Нали, непрекъснато са търсихам масони под масата, под столовете, навсякъде да намираха масони. Накрая, когато самите владици ни вкараха масони вътре посредство разни архонти, излежда ще намериха такива, които и тях каже същита. Същите тия, на които на сайта са написани половината за значими глупослови, че са масони, в същия този сайт излезе някакъв да ги се кара, защо не съм приемал тия архонти. То същите тия масони. Е, това е нечовешка човешка работа И искаме в края на праещата не просто да не съдим, а да седи, все още нищо не става. Това не може. Това просто не може. Ние сме абсолютно недостойни. Обаче сред Ивасии е съд. Отговорете се на този въпрос. Той престъпил ли е Божия казан или не? Сред си, ли е той? И всичките събори, които завършват сънадея. Благодаря, Благодаря, ще е ще да си позволя, да Срис, да, да досъда на уважаемата аудитория. Когато се питаме, имаме ли право да съдим, да достояваме ли нашата общност, особено по отношение на тези 11, аз ще кажа 12 от Суддинка, сътрудници на Държавна сигурност, на всички тези, които са сътрудничени. Защо забравяме нещо много съществено, историческата традиция на православието? Дори от времето на Византи. Когато епископата и патриарха да имали са правото задължението на покорството, на послушанието пред владетеля православя. Но са били освобождавани от това послушание и от това покорство пред владетеля езичника. Нашите митрополити Нашите архиереи проявяват покорство и послушание не пред православната власт, не пред а, власт еретическа, не езическа, извинете, обърках се, не пред власт е, е, е, еретическа. Това, което са имали право дори епископите през Средновековието, патриарха през Средновековието, в Византия всички знаем, че патриарха, за да получи властта си, трябва да има санкция от императора Но Точно този патриарх който зависи от императора, може да се опълчи от император и спадне в Кой се опълчи срещу властта, която не е православна, не е дори еретическа, тя е откровенно безбожна власт. Дори езическа, дори езическа не е. Трябва ли ние, дори словесно, да бъдем търпеливи към всичкото това, което се случва? И ми се струва, че наистина, като миряни, ние проявяваме твърде голямост снисхождение, защото в държава с силно гражданско общество, моята теза е, че слабото църковно общество води до слабо гражданско, но това е моя теза и нека да, да не разводняваме нещата. Но ми се струва, че в едно силно гражданско общество, с силно мирянско, духовно, свещеническо общество, ние щахме да поискаме разсекретяването на абсолютно всички досиета и на Нине здрастващи, и на покойни митрополити, на епископи и на свещеници, за да се види наистина кой кое е в цяло. Нещо, което се опитвахме, една скоба само ще отворя, да поставим като въпроси в националната телевизия, където също само на едно въпроса отвориха досиета. Ние продължаваме като общество, и това е глобални ни въпрос, да знаем тук-таме по върховете кой кой е бил, от живите, за покойните да се догаждаме, но за тези около нас, за редовите, да не знаем нищо. И ние ще продължаваме да си влечем недостатъците и да живеем в безмислието, което ни завещало нова общество и да го предаваме на децата си. Благодаря. Диана Петрова, започитаваме. Ще кажа само, че аз също като журналист много въпроси си задавам. Много ми е трудно понякога да бъда критична, но не мога да приема аз да съм виновна, че критикувам, а тези хора, за които научихме толкова неща, да си позволяват от някаква висота, която са получили благодарение на това, че са епископи, да раздават присъди в публичното пространство пишат декларации, срещу гей паради, срещу театрални постановки, се изказват като последна инстанция, без да имат право на това. Аз не им давам това право. Okay. Доксен Паш. ще се опитам на това, което професор Янакиев посочи. Защо в по-стуталитарната ситуация целият поя е елит, стар номенклатурен елит, който се е трансформирал по някакъв начин се опитва да използва православието. Сигурно причините са много и исторически, и психологически. При нас, в момента в който състава на този е бюро, го видяхме след 10 ноември в Патриарската катедрала с свещите в ръка, стана ясно, че тая символна промяна, метаморфоза, предстои по някакъв начин да се легитимира. Моето обяснение са първо, че времето на студената война от една страна, при това блоково противопоставяне, за външно-политически и геополитически цели, първо се случила някаква симбиоза между съветския комунистически и тоталитарен елит, или номенклатурен елит и висшия клир, в по посока на това да се барикадира православието, като някакъв бастион също запада. Значи, това е тезата на Сталин. Сталин за това през 1948 година а, създава своята доктрина за това, че а, Запада, католицизма и протестанството, това са християнските изповедания на задниващия Запад, а православието трябва да бъде включено в арсенала на битката на източния блок срещу Запада. Това, което се е случило от 60-те години с участието в Световния съвет на църквите, Пообще използването цялото това дволичие, всички тия двойни стандарти, при които определени митрополити пътуват на Запад и казват, че всичко в източния блок е ОК, има свобода на изобрания, а вътре в източния блок има друг стандарт за репресия, за потисничество и така нататък. Цялото това лицемерно и дволично съглашателство по някакъв начин, когато рухна комунизма, се материализира в тези бизнес-тайни мрежи, бизнес-интереси. Естествено, че това не е православието, което ние изповядваме като вяра. Това е някакъв идеологизиран външен образ на една православна идеология, която се впряга за геополитически или геостратегически цели. Естествено, че това, това също не е нещо нормално, той има своите обяснения. От една страна това, че Вселенския патриархат се оказва в Западния блок, а източно, поместните църкви от Източна Европа са оказват по тегидата на Московския патриархат през неята дина също според мен води това, тези елити, които са антизападно и, и антиевропейски обстроени, да се опитват да мобилизират православието, да го инструментализират като идеология за някакви свои нови метаморфозни, нови политически цели. Естествено, всички ние трябва да сме много внимателни и много бдителни, тъй като а, нито участието на православената църква в институционализирания коменизъм, през времената времена е бил нещо автентично, нито това, което се върши в просто комунистическата ситуация с православна символика, също винаги е нещо автентично. А, това, което доцент таков посочи, аз в, в, в, в моето предпоземем предвид, че а, този тип клерикален а, модел е стимулиран по някакъв начин от комунистическия режим, не че той е продукт само на този исторически период, но наличието на подобни тенденции е много силно а, затвърдено, че тази именно този вътрешен разкол от православната църква, между общност между клир и народ, при който и до ден днешен ние виждаме как по време на Святата Божествена литургия има свещеници, които не причастяват присъсващите милени пристъпващи това, не е някакъв практически клерикализъм, литургичен клерикализъм или не знам точно какво определа и ако това не е някакъв вътрешен разкол, то просто не знам какъв друг път тежък разкол може да има. Отлъчване от причастие не поради санкция, хроническа санкция, а поради литургична практика и постановена някаква инерция в духовния живот. Аз мисля, че този съд, за който говори Оцен Кокочев, всички тези канонически текстове, този съд е и Божия съд, той е духовен съд, сърдната в лицето на съборното а, тяло на пълнота на, на църквата и чак на трето място, той е един формален съд като процедура като съдопроизводство. Така, а, този съд може би в. Божиите очи вече е извършен. Сигурно и в пълнотата на църковното тяло ще бъде давен. А дали формално ще има съдебна процедура и санкции, а вече според мен е а, третостепенен въпрос, макар че е важен организационно и институционално за църковни живота. Благодаря много. Благодаря, Благодаря много, много да, да всички с малко, не, с, не, малко с усмишка така да се да. По е. По някой път е хубаво така човек и на злото да се усмихне. А, годината е 1986 година. Штатен офицер майор в този момент а, Симеон Западноевропейски, тогава за 60 годишната правят среща с Държавна сигурност, преди отново да замине поредния път, в една стая, един генерал и двама полковници в хотел Балкан, това е Шеретън. Там му дават едното нещо, което му дават, нали вече инструкции всичко е направено много отдавно, докато е бил тук един месец пристой в България, дават му подменена книжката, той много се радва. Връщат му обаче един орден връзка с 60-годишните за особени заслуги към държавна сигурност, което доклада един от офицерите пише до министъра доклад за тая среща. И казват как той скачал до тавана от радост, че му е влъвръчен орден Георгий Димитров, най-високи орден за това. И освен това, при цялото време, докато се радвал, казвал, че той, ще, той служи на партията, защото той е член на партията и че преди всичко служи на държавна сигурност и на партията, отколкото на, на българската православна православност. Каним на чаша вино в залата отзад и утре, разбира се, в 10 сутринта, продължаваме с още един богословски панел, после един исторически и накрая завършваме с перспективите за бъдещето. Благодаря. Dale no Но в принципе, это не матч,